Олексій Волков, лікарня на відлюдді, розділ четвертий. Вийшовши з лікарняних воріт, Олег сував руки до кишень і неквапом рушив темною вуличкою. Єдиний ліхтар, що горів поблизу хірургічного корпусу, не міг до пуття освітити навіть території лікарні. Сюди ж до повороту ледве осягали його слабкі спалахи. І даді лише освітлені віконці одноповерхових будиночків давали змогу не загубитися у цілковитій темряві. Швидка загальмувала поруч. Володюк, що сидів спереду, відчинив дверцята. «А може їдемо?» «Ні, ні», – замахав руками Олег. «Їдьте собі, я пройдуся, бо голова наче чавун, хоч трохи подихає». «Ну, гаразд, погодився Тарас, закриваючи дверцята. «Дивись, не заблукай, тут тобі не Харків». Олег лише підняв руку на знак згоди, тарахкаючи залізом по ямах, вас від'їхав. Інша швидка тим часом гнала у напрямку лікарні. Тарахкаючи ще більше, ніг на ношах лежав чоловік, враний в брудний одяг. Крізь подерту сорочку було видно бинт з червоними кров'яними плямами, яким була перев'язана його грудна клітка. На спеціальній підставці під стелою кабіни висіла банка з розчином, який переливався у вину. Голова пораненого безсила хилеталася з боку на бік, точнісінько, як і банка, коли у вас підскакував на ямах. Печерка, яка сиділа біля нож, гукнула у кабіну до водія. «Василю, давай спробуй ще раз по раці. Звідси вже маю досягнути. Кажи, нехай з реанімації сходять донизу і герогрів нехай звозять». У кабіні динам чином запискотіла та заклацила. «Чайка, я перший, прийом! Чайка, я перший!» «Хривно натягне звідси. Тільки інструкція пише, що повинна. Живий ще? Не знаю». Машина під'їжджала до Тачанова. Щур писав історію хвороби, Сидячи за столом ординаторській реанімації Телефіза працював без звуку Увійшла Наталя Сергій Андрійович, там родичі дівчинки Товчуться, ну тієї після апендициту Просять, щоб пустили до неї Ти знаєш, що заборонено Пробонутів лікар, не відриваючись Від писанини Вони дуже просять, наполягала Наталка Вона вже повністю вийшла із наркозу Ну добре, сказав він Дай халат і пусти на пару хвилин Тільки не всіх одразу Наталя була вже у коридорі, коли задзвонив телефон. Він слухав автоматично, закриваючи історію та натягаючи шапочку. Було видно, як обличчя лікаря опановує стурбованість. Наталю кинувши трубку, щур виглянув до коридору. Наталю, родичі відміняються, на живе поранення везуть. Зі швидкої дзвонили. Йому це по передали. Їдемо наниз, шлях би його. Що тільки хірурі по домах розвезли. Він йшов тротуаром, спускаючись вулицею донизу. Попереду освітлення покращилося, світило вікна двоповерхового будинку. Калюжі під ногами зникли, і Олег пішов швидше. Попереду хреплено двері будинку, і з двоповерхівки вискочила якась жінка у довгому домашньому халаті. Перебільшу дорогу вона зникла на подвір'ї сусідньої садиби. Відразу ж там пролунав гавкіт собаки. Коли Олег проходить постбудинок, вона вже поверталася назад, біла швидко та несподівано зупинилася. «Олег Вікторович!» – жінка кинулася до нього. «Там, ходімо, я не можу кровотечу спинити! Боже!» Він кров'ю стікає. Дзвоню на швидку, а машини всі роз'їхалися. Немає. Вона була збуджена та налякана. Волосся зібране на потилиці, появивалося, а на руках дійсно були сліди крові. Олег побіг за нею. На табреці посеред кімнати сидів міцний чолов'яга без штанів, затискаючи руками пов'язку з бинта, з якої інтенсивно крапала кров. Товсте матове скло дверей було розсаджене, навколо покривавих калюжах ваялися його уламки. Тримаючись обома руками за пов'язку, мужик перелякано стріляв очима по сінах. На пораненому стегні вище пов'язки був накладений імпровізований джгут із жіночого шалика. Чоловік виглядав явно на підпитку. «Ножиці дайте», – відразу сказав Олег. Уздрівши, як із душею, був зав'язаний подвійний гудз на шашлику. Жінка кинулася до ящика у шафі, потім до іншого і дістала великі ножиці. Олег розрізав пов'язку. Рана на внутрішній поверхні стегна виявилася невеликою, проте з неї юшило струмком. «Хай вам грець!» – це вискочило у нього мимоволі. Дивилося розсяти, і цей й невдало накладений жгут. Струмочок відразу зупинився. «Бента давайте!» – не приховуючи невдоволення, закомандував він. «У мене більше немає, здається!» – розгублено промовила вона. «Ну будь що, давайте, чистий рушник, носову хустку!» Вона смикнулася в один бік, потім в інший, відкрила кушу шукляду і зовсім розгубилася, намагаючись не вимастити свої світлі штани. Олег Витяг ремінь зі штанів потерпілого, які валялися поруч, і наклав джгута, тепер уже нижче рани. Кровотеча припинилася повністю. То ви дасте мені хоч щось, майже по складах запитав хірург, побачивши все-таки дві досить великі вишневі краплі на своїй лівій штанині. Не знаю. І з розпачю жінка зовсім опустила руки, а потім несподівано вигнула. Не знаю, ну не знаю, де має чистий рушник. А де прокладки у вас в жіночі? Сподіваюся, ви знаєте? Знаю, тихо відповіла вона. То несіть, спокійно наказав лікар. Жінка принесла пакет, взявши одну Олег, приліпив її просто на рану. «Притримуйте рукою», – сказав він по рану. «Швидку, я так зрозумів, викликали». «Так», – відповіла вона. «Обіцяли щойно повернуться з виклику, одразу приїдуть». «Прекрасно», – сказав Олег. «А мене звідки ви знаєте?» «Ми з вами в одній лікарні працюємо», – відповіла жінка. Олег на це не відказав нічого, лише похитав головою. Ваш швидкої допомоги, скриготівши гальмами, зупинився під корпусом, підійшовши з щур вічини дверцята і заліз в машину. Не говорячи ні слова, торкнувся пальцями до шиї чоловіка на ношах, шукаючи пульс. Потім підняв догори його повіки і глянув на зіниці. Мертвий, констатував лікар. Як мертвий? здивувалося, Фечерка. Брала ще живого. Зараз труп знизав плечима щур у всіх відношеннях. І ви що не берете? Ми трупів не беремо він, тільки живих. Вечерка явно була розгублена, але ж недавно живий ще був, Заносили до машини, ще дихав, я її систему включила. А скільки їхали? 40 хвилин, від Макіївки, це шмат дороги. Та воно завжди так, промовив Щур, будь-який труп ще недавно був живий, а цей уже вже вистигати почав. І куди ж мені його жінка зовсім розгубилася? «У морг, звичайно, куди ж іще? До миліції не забудьте затолкнувати. Хто його так?» «А, вона махнула рукою, розбірки циганські. Вони ж там за Макиївкою влітку постійно топчуться». «Огляд свій я напишу і вам передам», – сказав Щур, вискакуючи з машини. Швидка рушила в напрямку моргу. Після зупинки кровотечі мужик помало почав щось усвідомлювати, хоча до цього, здавалося, перебував у повній прострації. Він роздивлявся підлогу, пов'язку, власну ногу, дихаючи частіше і частіше. Підійшовши, Олег спробував пульс на його руці. Апарату, щоб тиск поміряти, вас немає?» Господиня тихо сиділа в куточку з першої голови на руки і лише мовчки похитала за перечість. Пульс виявився нормальним. Та й мужик вже порожив. «Вам не погано?» – про всякий випадок запитав Олег, звертаючись до нього. «Ні», – голосно відповів той. «А от комусь зараз буде погано». Несподівано скочив на ноги, схопив стільчик, замахнувся на господиню квартири. Все сталося так швидко, що Олег навіть не зрозумів, як встиг перехопити руку мужика. Жінка скрикнула, втискаючись у кут, а стільчик загромів по підлозі, розбризкуючи густе й червоне по стінах та знову-таки по штанях лікаря. Вони щепилися посеред кімнати, суперник переважав масивністю, а на додачу був п'яний. У якийсь момент Олег послизнувся і мало не впав. Але наступної миті голова мужика опинилася у нього під пафою, а праву руку нападника лікар міцно тримав за зап'ястя. Той, скажемо, прочався, але енергії пораненого вистачило ненадовго. Далася в знаки кровотрата. Скориставшись паузою, Олег підвив його ногу і, коли той впав на одне коліно, заламав руку за голову. Той ще трохи посмикався і змяк. «Що, заспокоївся? Е Ге, прохаркотів мужик». От і добре. Притуливши його спиною до стіни, Олег тепер віддихувався сам. Сиди тихо, зрозумів. Той тільки мовчки кивнув. Очевидно, його знову сморила слабкість. На чотирну спіртую, звичайно, також не маєте. Олег повернувся до дамочки та лише заперечливо похитала головою. То хоч води принесіть. От у рік дверей з'явилася лікарка швидкої та фельдшер із ящиком у руці. Боже, доктор, лікарка взялася за голову. Олег подивився на свої штани та черевики, художньо вимащені кров'ю зі згустками. Наслідок боротьби з постраждалим. І нічого не відповів. Шухвер вже затягував до хати ноші. Господиня квартири нас догнала, вже на сходах. Олег Вікторич. А ви, пані, він повернувся до неї, свого чоловіка, чи хто він там, мало не спровадили на той світ. Ви хоч зрозуміли це? Не можна так бездарно накладати жгути. Тим більше, якщо ви працюєте в лікарні. Краще б ви його взагалі не накладали, не вже зовсім без поняття. Це ж виноносна кровотеча, ви її тільки вдвічі посилили цим жгутом, зовсім подоріли. Влаштовуйте тут дебоші, а потім... Він ще раз, мимоволі, глянув на власний штани, плюнув з пересердя і збіг сходами донизу. низу. У відділенні швидкої допомоги готувалися до вечері, а вже нарешті все заспокоїлося. Обидві фельдшерки різали хліб, на тарілках розкладали принесені з дому продукти. Діто і уйшов до їдальній лікарі, який червав сьогодні по шпиталю. Ним виявився завідуючий поліклінікою Василь Федорович Сивокінь. О, Василь Федорович, сідайте, запросила одна з військових фельдшерів. Давно вечеряти час, а ми все возимо та возимо. Це я люблю, Сивокінь хляпнувся на стілець. Нам старим молочна зупа на ніч, перша справа. Буде? А як же, спеціально для вас, Катерина пішла на кухню. Ми її не їмо. Але ж день сьогодні, бурмотіла інша фечерка, я із тим циганом так перелякалася. Досі руки тремтять, просто у серце ножем. Уявляю собі, погодився Сивокинь. А як ви забирали його? То що у свідомості був? Ну а як же? Емоційно розповідала жінка. Навіть тиск був 100 над 50. Колись я вже везла поранення серця. Вже як поїхали, він відключився. Машина трусить по тих ямах, не розбереш, живий чи ні. Катерина, санітарка швидкої, що ходила до лікарняної кухні за славетною стравою, уігналася до їдальні перелякана біла. Губи її натурально трусилися. Молочна зупа порозливалася по її м'ятому халаті. «Там, там, не в змозі вимути, вона лише показувала пальця. Там хтось ходить, Петрівно. Я думала, помру. Де ходить, розуміючи, скривилися обидві феджерки? Там у морзі». Тобі що, примарилося? Там світло, наче зі свічкою хтось лазить. А хто ж там може бути? Також вже перелякано, сама себе запитала Петрівна. Зачинено там? Сама зачиняла. Миріця приїхала, подивилася на труп і поїхала. А я зачинила. Ключи ось вони висять. Може, примарилося? Посміхнувся Сивокінь. Подивляйтесь по ночах жахів по телевізору, діть колесого можна побачити. Та яке там мало не плакала Катерина? Сама бачила». Так, ніби пропливла свічка в вікні і постаті з головою. І з головою це вже легше, зуважив Сивокінь. Якби без неї, я б і сам злякався. О, Боже! Очі в санітарки зробилися круглими, і вона швидко перехрестилася. «Що ви плетете, доктор?» – обурилася Петрівна. «Ходімо, глянемо, хоч здаля. Ходімо, Василю Федоровичу. Ви мене охоронятимете, щоб нечиста назділа». «Еге! Тебе зіси, пробумотів той!» Що візняв трупу телефону, що подав сигнал? «Так! Довго слухав, а потім не витримав і перебив. Слухайте, у мене без ваших диваців роботи вистачає. Ще бракувало, щоб я вночі по моргу лазив. Очевидно, його також перебили, тому що він замовк, а потім вигукнув із новою силою. Ви хоч думаєте, що говорите? Я вам написав свій огляд. Написав, що мертвий. Написав. І бувайте здорові. Трупи тільки в Америці встають та ходять. Та й то лише у фільмах жахів. А в нас такого не буває. Але йому, очевидно, далі продовжували щось доводити. Та я звідки знаю. Нарешті не витримав він. Це ваші проблеми. У вас є черговий лікар. Нехай вирішує, кому йти дивитися. Я тут до чого. І він роздратовано поклав трубку. Що там, доктор? Металка із лаконом розчину в руці, зацікавлено зазирнула до ординаторської. Чого ви так кричите? Ні, вони часом як видадуть, так видадуть, не міг заспокоїтися щур. «Ось зараз кинувся і піду в мор. Бо він, бачите, там ожив і тепер ходить. Санітар оклякає. Хто не зрозуміла Наталя? Циган той, якого привезли після ножового. А що? Такого зовсім не може бути, несміливо запитала анестезистка. Наталю, змучено попросив лікар, хоч ти мене не грузи, добре? Зіткнувши, вона зникла за дверима. Капітан Панчиншин сидів у джижурці, дописуючи щось на аркуші паперу. Іване, покликав він. Ваню! Вийшов сержант, цієї миті задвонив телефон, і Панчиншин зняв трубку, роблячи знак рукою, щоб підлеглий зачекав. Капітан Панчишин черговий. Він довго слухав, а потім запитав. А від нас ви чого хочете? Є сліди злому? Ну, труп, ми вже глядали. Ну, приїде експерт, Ростин робити. Послухайте, якщо комусь щось здалося, це ще не привід викликати черговий наряд. Ну, тоді підіть і подивіться. Схоже, у Панчишина також збирався терпець урватися. Боїтеся? Так зараз півкраїни боїться. Міліція не має змоги охороняти всіх, кому страшно. А якщо в ножів, то це вже ваша компетенція. У вас є лікарі? Розбирайтеся. Ми не таке, ми їздимо. Трубка лягла на апарат. Одають, продовжував диватися капітан. Комусь привід у морзі примарився, виїжджай і дивися, Ви Вони, бачите, самі бояться. Васю, загорлав сержант у коридорі, пояснив, це він у нас по приводах спец. Раз на так накидався, що Нелон над шалашем побачив, дерся і всіх почав витягати, мало забаву не зіпсував. До дверей моргу прямувала компанія у складі двох вечорок, сивоконя та обох шоферів швидкої. На всіх був лише один ліхтар, один із водіїв просяк випадок тримав у руці якусь залізяку. Ну, давай відчиняй, закомандував Сивокінь. Скрип іржавих завіз виявився настільки пронизливим, що жінки злякано притислися одна до одно. О, Боже, промовила санітарка, як не було трупа, то й двері так наче не скрипіли. Славкий промінь від кишенькового ліхтаря вихопив облуплені сіни. У коридорі нікого. Шофер, який увійшов першим класним макачем на сціні. Пістелей загорілася слабенька лампочка-сороківка. Люди, зираючись, попрямували до середини. Скрипіння дверей, за якими мав лежати труп, виявилося ще більш страхітливим. О, Господи, пробурмотіла Петрівна. Він лежав на столі у такому положенні, як поклали, зі складами на грудях руками та відкинутою набік головою. Усі наблизилися. На місці, сказала Петрівна, Сивакінь торкнувся до руки померлого. «А?» – пожартував шофер. «Придурку!» – Петрівна вмастила його по спині. «Холодний, от і добре!» – промовила інша фельдшерка. «Ходімо звідси!» Водії пройшлися коридором, заглядаючи в інші двері. Стій, несподівано застигла Петріна. Чули? Що чули, не зрозумів й Щойно ніби, що ніби? Загорла один шоферів. Понедивляйтесь всякої херні, а потім спати не даєте. Пішли звідси. Нікого немає тут, і з бабами вічна якась дурня. Та Катерина клянеться, що бачила, обурилася Петрівна. Ну, Василь Федорич, той лише знизав плечима. Йдемо. Шофер що тримав монтування, попрямував до виходу. Хто хоче, шукайте далі самі. Он зараз із вікон терапії також бачить, ніби хтось по моргу лазить. Вони вийшли у темряву і раптом. Є, завалала Петрина, так, щоб мимоволі здригнулося. Навіть той, хто тримав імпровізовану зброю. Є, він був тут, був. Хто був, не зрозумів який. Не знаю, але був. Я замок на два оберти перекрутила, коли міліція поїхала. А зараз лише на один зачинений. Тьху, сплюнули шофери. Ти могла забути, засумнівався Сивокінь. Забути могла, а перекрутити лише на раз? Ні. Я завжди замки на обидва оберти зачиняю. У мене така звичка. Усе, сказав шофер. Ідемо. Ідемо, Петрівна, підштовхнує Сивокінь. Там договоримо. Ну, я вам кажу, не могла заспокоїтися фельдшерка. Чесне слово, я завжди. Ординаторський кінчалася п'ятихвилинка. Медсестри вийшли, зачинивши за собою двері. Зарухалися лікарі. Колеги «Я вас прошу не поспішати, ми ще не закінчили». Малевич дістав із папи якийсь аркуш. «Тут таке, би сказати...» «Словом, наше керівництво, очевидно, вважає, що нам недостатньо весело живеться». «Тому в нього виникають нові ідеї. Одним словом, зараз ви знаєте, є таке нове віяння на рахунок самооплатності. Чули, напевно?» «Струя нова», – підказав Медвій. Ну, якщо по вашому молодіжному, то можна і так сказати». Погодився Малевич. Одним словом, сьогодні на п'ятихвилинці головного ставилися вимоги до всіх служб. І до нас, у тому числі, відносно конкретних дій. Ось так. Конкретних. При вході до поліклініки висітиме перелік послуг, які ми надаватимемо платно, щоб наповнити касу лікарні. А що ви маєте на увазі? Поцікавюся голою. Ну, хоча б приблизно. Ось це я й хочу, щоб ви запропонували, сказав завідуючий. Напружте, ваші молоді міські Зрозуміло, грижі та пендицити ми до такого списку вносити не можемо, адже це ми і так повинні робити, а згідно з Конституцією, наші громадяни мають право на безкоштовне лікування. Ось і подумайте. Це повинно бути щось таке, підвів резюме Олег, що ми робити начебто і не повинні, але могли б. Гарно сказано, похвалив Малевич. Так, це щось на манер пробивання вуг для кульчиків, припустив Медвідь. Ось-ось, зрадів зал. Так це у нас і так робиться. Он, Голоюхова, Валентина, направий наліво пробиває, цілий район забезпечує. Чому це Голоюхова? обурився Тарас. Я на прийомі взагалі офіційну нечисть. Вона Савчукова, він там сидить. Ну нехай Савчукова, миролюбно погодився Ілля. Чого ти до слів чіпляється? Вуха пробиває, пробиває, ось і запишемо. Пишіть, Прокопович. А пробивати ти будеш, скривився Тарас, та на тебе масою роздушить як конкурента. І взагалі, це навіть не по-людськи, якщо хочете. Хай собі має ту нещасну пачку цукерок. Шкода вам. А три гривні запробити в ухо лікару з фінансової природи так не витягнуть. Раз, перевав непотрібну полеміку, зав. Ніхто нікого ображати не збирається. Нехай собі пробиває. А до списку внести можна. Хай висить, щоб не довблий. Хто ще має щось запропонувати? Ну, взагалі-то у нас у Харкові несміло почали робили деякі косметичні операції, так по блату. Наприклад, наприклад ліквідація зморшок на лобі, або іноді старіючі дами приходили животи підтягувати. О, а це як? – здивувався медвідь. Та загалом елементарно, видаляється шмач шкіри, поперек по складці, та так, щоб разом із ним побільше сала пішло – а потім те, що залишилося, натягується та зшивається косметичним швом. Ну, що вуха у пацанів буває стирчать. то ми це робили. Підходить, зрадів Малевич, подаємо до списку. Чекайте, ви взагалі робитимете це, раптом бажаючись з'являться? Та ради Бога, чому ж ні? І Малевич задоволено застерчив по аркуші паперу. А ви чули, запитав голою, звертаючись невідомо до кого. Кажуть, вчора хтось вночі по моргу ходив. Зі свічкою. Уся швидка перелякалася. Вони навіть ходили дивитися. Гадали, що той померлий ожив. Це вже веселіше, зауважив Боженар, Якось нудно стало жити останнім часом. А ви знаєте, несподівано згадав Ілля, колись давно я туди зайшов випадково. А там завгосп наш, ближче, І при тому двері були зачиненими. І він там тихенько так, ну, взагалі я не надто лякливий. А тоді в штани мало не наклав. Там якраз ще й труп лежав мав по тому із області приїхати, розстину робити, то я й пішов подивитися, чи все у порядку. Уявіть, відчиняю, захожу, чую, наче там хтось є. Жахи. До ординаторської зазирнула секретарка головного Микола Прокоповича. Вас е, казав терміново. Малевич піднявся. Іду. І додав, звертаючись до усіх. Думайте, колеги. Однако з нас не з'їзуть. Ілля, складеш такий перелік? Я ненадовго. За півгодини миємося, так що не розбігайтеся далеко, щоб я не шукав». «О!» – завзав застряг у дверях, а ще ще згадавши. «Тараса Васильовича». «Знаю». З удаваною радістю відповів Голоюх. «Іти на прийом». Дзвонив за поліклінікою. «А Савчука сьогодні?» «Не знаю. Менструація важка, а хворих назбиралося. Меджить пиркнув кулак. Ти не будь таки розумний, майже по складах, сказав Малевич. Моя би воля, я б вас із Іллею Петровичем взагалі нагрузив прийомом, хоча б по чверть ставки. Кладіть собі хворих, самі обстежуйте, самі оперуйте, і самі ж потім спостерігайте після операції. Оце би було до пуття. Зіткнувши, Тарас гріб папку і посунув поліклініку. Бежена, розхиливши голову на бік, щось старо написав, коли увійшла Ліда. Вона була червона і задихалася. Очевидно, дуже поспішала. «О, ти від кого втікала?» – здивався він. «Доброго дня, Валентина Івановича», – сказала вона. «Зранку мала додому затолохнувати». «Проспала. Тепер ще й на обхід спізнилася. Ви не будете сваритися?» «Звичайно, ні». Бежонар дістав із папки історії та посунув дівчині. «А ось тобі ще й третя, якщо вже ти така добра. Хоча я тобі так вже морозиво заборгував. Дивіться, бо можу й образитися», – насупилася Ліда. А що, вам заморозиво допомагає? Ну, вибач, межинар підняв обидві руки догори, наче здаючись. Тим паче ви мене не вже нагодували, а я вас лише пряником одного разу. Проте який це був пряник, вигукнув травматолог. І як доречно, то ший пряник саморобний, а морозиво сама піна з емульгаторами. А де всі, запитала Ліда, засібаючи халат. На операції шев холецистит оперує. «Ти як вихідні провела, додому я зрозумів не їздила». «Нє, з подружкою спілкувалися, гуляли, всякі дурості розповідали, вона махнула рукою». «А як ви?» «На рибу їздив, у верхній потік». «Ого, це ж так далеко, і що зловили?» «Плища немає де, пояснив баженгар, а зловив судака на два кіло, плюс різна дрібнота». «А ви що, самі готуєте свої лови?» «Звичайно, смажу, аж дим йде». Обоє засміялися. «Ну, це примітивно, несподівано заявила Ліда. Запам'ятайте, найкраща риба, смажена риба», – повчальна, – промовив Боженар. «Це тому, що ви не куштували нічого кращого», – заперечила вона. «Вам не доводилося часом їсти равіолі судака з конфітюром?» «Як-як», – скривився він, – «це ж можна язика зламати». «Язика можна зламати в вашу смажену». А це Ліда делікатно облизнулася це щось із чимось. Описати неможливо, можна лише скуштувати. Хочете, я вам зроблю. Промовивши останню фразу, вона почервоніла, а тоді Митя відірвала погляд від історії та зазирнула на свого шефа. Звичайно, хочу, здивувався він. А коли? Може, просто сьогодні. Ой, ні. Відразу ж виправився. Я ж ургентний. Мінятися потрібно. Давай завтра. Ти можеш завтра, звичайно відповіла дівчина. Тоді пише список, що треба купити. На судак у холодильнику не зіпсується. І Бежинар, витягши історію з-під руки, поклав перед нею чистий аркуш паперу. Зайшовши до кабінету хірурга, Голоюк розклав на столі історії і заходився писати. Хворому, що зазирнув було з коридору, він досить сухо сказав, «Зачекайте, будь ласка, медсестри ще немає». Валентина пливла по коридору, мов корабель, Уся квітуча та задоволена. Її добротні 75 кіло рухалися спритно та безшумно. Та вигляд жінки докріно змінився. Щойно вона взялася за ручку дверей кабінету, який обсіли хворі. Медсестра вийшла сильно накулюючи на праву ногу. Погляд її, опираючись у випромінював страждання. Вона привіталася тихо та сумно. «Доброго дня, доктор!» Незмогнувши, Голаюк запитав. «Приймати сьогодні будемо чи як?» Звичайно, доктор. Ну, то запрошую. Жінка сільського вигляду завела до кабінету хлопця, років так шістнадцяти, що затуляв носа хусткою. А ось, почала жінка, повикидали йому черяки на носі. Спочатку один, а потім ще три. А він душив. Я казала не души, а він душив. Для порядку селянка навіть замахнулася рукою, щоб візити йому по потилиці, а парубок у відповіді щось промимрив у хустку. Показуй, піштовхнув форого Голоюх. Пацан відліпив хустку, і лікар побачив червоний ніс із гнояками. Довелося лише похитати головою. І скільки ж ти терпів? Чотири дні. Чого ж не вели? А, втуртилася мамуся, гадали, може, перейде. Головіг написав на папірці список потрібних медикаментів та віддав їй. Аптека поверхом вище. Купуйте і повертайтеся сюди. А ти ходи зі мною. Потрібно розкривати. Не бійся. Ой, злякалася жінка. А може, обійдеться? Може, так спробуємо. Таки вже пробували, відповів Тарас. А в нас лікують, як належить по закону. Інакше не маємо права. Злітнувши, жінка вийшла, а пацана завели до перев'язочної, де він стогнучив, лізся на стіл. Давай обробляти, сказав Тарас, зав'язуючи маску і згинаючись над хлопцем. Слухай, а що в тебе з очима? Що таке на віях? Що жовте понасихало? Це мені в очі капали, недоволено пояснив хлопець. — А чим же тобі капали? — Сечею. Чим, — Чим-чим? — Сечею. — Жахи, — здивувалася Валентина. — Може, і на ніс сечу ставили? — запитав Тарас. — Ставили компрес. — Що всі чотири дні? — Три. — І що, приємно було? — поцікавився лікар. — Нє. — Б- скривилася Валентина. — Як це можливо? — Ну чого, — знизав плачемо Голоюх. Ліки не надто дієві, зате доступні кожному, до того ж дешеві. Ти б ще каку спробував прикласти. Дамочка Олег побачив одразу, вийшовши із операційної. Він прямо по коридорі відділення, засібаючи на ходу халат, дягнутий поверх операційної піжами. А вона, побачивши його, припинила розмову з бежинаром. На випадковий знайомий був елегантний брючний костюм темного кольору, що підкреслював фігуру, а зверху халат не засібнутий на жоден гудзик. Довге пряме волосся її вже не було скручене у вузол, а рівно спадало на плечі. Олег Вікторович, ходімо не зупиняючись, і легенько взяв її під руку І вивів пустив осібюль. Олег Вікторович, значить так, знову перебив її він. Нарешті зупинившись, штани я вже виправ, на вас особисто не ображаюся, а про те, що ви не вмієте докладати джгута, нікому не казав. Тим паче, гадаю, ви вже вмієте, тож не переймайтеся, все гаразд. Олег натягнуто посміхнувся і, залишивши дамочку посеред Сибюлю, рушив до виходу. «Олег Вікторович, зачекайте!» «Вибачте», – озирнувся він, виходячи на сходи. «У мене консультація у терапії. Там вже дві години волають, вимагають хірура. А що й напередся, скінчилася? Мушу йти». Дамочка лише розпачливо зіткнула, слухаючи кроки вниз через дві сходинки, вираз її обличчя свідши про те, що вона образилася. Коли медведьій пішов до кабінету Зава, той сидів сам не свій. Очевидно, хтось добряче встиг його накрутити. На столі перед Малевичем лежали якісь папери. Невдоволено глянувши на колегу, Зав посунув йому кілька листків. Ти питав, що сталося в головного? На поглянь, що це. Почитай, почитай. Отаке з обласного управління надійшло. Не зрозумів. Ілля задумливо перебирав аркуші. Це що? Якісь претензії? Повину Куру? Я не зрозумів. У нас такий хворий вижив, а тепер претензії. Малевич знезав плечима. Вимагають повний звіт по цьому випадку. Повний перелік медикаментів, якими лікували хворого. Я вже власного хірургу телефонував. І що? Немає, виїхав у район, оперує. Сьогодні його вже не вичислимо. Не знаю, що це означає. Винокур дійсно вискочив із надійної ситуації. Може, родич якусь скаргу написали? «Що ти верзеш?» – скривився Малевич. «Яку скаргу?» Вони нам мало руки, не цілували, а ти скаргу. «Не бувають дволичні люди», – наполягав Ілля. «Ну чому тоді розбір?» «А ще як він помер?» «Ну, після виписки. Несподівано, вже вдома. Коли ви його бачили останнє?» «Місяць тому на огляд приїжджав», – не впевнено відповів завідуючий. «А ви позвоніть на ФАП», – запропонував Ілля. «Просто зараз». Знизавши плечима, Малевич набрав номер сільського медпункту. Алло, Жонівці, Фаб, вітаю. Слухайте, дівчата, а як там поживає винокур, Ігор, здається, знаєте такого? Еге, зрозуміло, добре. Ну, дякую. Мені потрібно його викликати на огляд. Будьте таки ласкаві. Всього найкращого вам. поклав слуховку. Живий і здоровий. Ну, тоді не знаю. Медвідь замислився, і з нічого такого не буває. Це однозначно. За будь-яких обставин Малевич зневажливо збурнув аркуші на стіл. Доведеться відписуватися за всіма формами. Бери з архіву всі три історії, Винокура, По-перше, відпишуся сам, дві наступні твої. Це ж півня мусимо викинути. Ось так буває, Ілюшо. До речі, слухай, побудь за мене ургентним сьогодні, га? Я щось погано почуваюся. Добре, Миколо Прокоповичу. Якщо не можеш, я Олегові скажу. Ні, все гаразд. І медвідь взявся за двері. Ілля Петрович зупинив його зав. А ще нам сьогодні потрібно Васюту глянути. Усім разом. Вчора знову підкровило. Небезпечний він? Так погодився Ілля. Погана виразка. Якщо ще раз кроване, може втратити хворого. Сплюнь, розлютився Малевич. Що за звичка каркати? Іди, за годину збираємося всі. Аналіз крові нехай ще раз зроблять. Ліда сиділа в ординаторській за баженаровим столом і писала, коли в двері постукали. Вийшла приємна жінка старшого віку, дещо накулюючи на ліву ногу. «Ліда Павліна», – звернулася вона, – «я вже йду додому, назовсім». Валентин Іванович сказав, що відпускає, ще зо два рази вдома сама перев'яжуся. «Так, звичайно». Ліда підвелася їй на зустріч. «Вас вже перев'язки суто символічні, порайтеся самі. Ліда Павліна». Я вам дуже вдячна, продовжила жінка. Ну що ви? Ліда підійшла до неї. Це Валентин Іванович вас на ноги поставив. Я лише допомагала. Дрібниці. О, ні, заперечила жінка. Ви мені перев'язки робили щодня. Причому з душею. Я це помітила. Можливо, тому і результат добрий, Ліда палив. Це вам. І вона поставила на слідчий пакет, який принесла з собою. Що ви? Ліда моментально почервоніла. Нічого не потрібно, ні до чого тут я. Вона спробувала повернути показ жінці, але цією миттю вийшов Бежинар. Жінка трохи знітилася, а на Ліду взагалі було шкода дивитися. Миттєво оцінивши ситуацію, лікар сказав «Вибачте» і спробував вийти. «Доктор» – зупинила його фора, «Я вже йду, тому й хотіла подякувати ще Ліді Павліній, вашій помічниці». Резонно погодився Бежинар, «Без неї мені було б набагато важче». «Ось і я так кажу», – зраділа фора, прямуючи до дверей. До побачення, Ліда Палина. і дякую вам. До побачення, доктор. Усього найкращого, поспіхнувся Бежинар. Чекаю вас за місяць. Реабілітаційний курс обов'язково потрібно провести. І жінка зникла за дверима. Ліда стояла червона, на рак, потім не відводячи очей на лікаря, знову залізла за стіл і взялася за записанини. Ось і зберіть, пробормотила вона, а мені не треба. Біжонар, як нічого не бувало, взяв пакет і обійшовши стіл поставив біля дівчини, а потім сівся поруч і у своїй звичній пояснювальній манері промови. «Лідочка, ти на мене не сечі, бо я й образитися можу. Ти ж сама просилася, щоб я тебе вчив. Ось і вчу. В нашій роботі багато різних нюансів, про які в інституті навіть не згадують. Тож послухай старого доктора, який в медицині зуби з'їв. Пробачте, – сказала Ліда». Так і нарешті, поглянувши на нього, просто якось неприємно і соромно. Ну що до неприємного, ще можна посперечатися. Якщо хворий йде додому вдячний тобі, я гадаю, навпаки, приємно мусить бути. А відносно соромно, не нерозуміючи скривився. Це нехай нашій державі буде соромно, що її лікарі повинні брати подання від хворих. А нам соромитися нема чого. Я свою справу роблю на совість. Чесно і якісно. Не гірше, ніж лікар, припустимо, в Америці. А отримує від держави копійки. Ось ти, доросла людина. Скажи, можна прожити на зарплату. Тим паче не просто прожити, а ще й мати при цьому чисті руки, тверезий розум та культурний вигляд, який належить лікарю. Усі знають, що неможливо, хоч лусне. І хворі це розуміють. Вони розуміють, що якщо я не зможу проіснувати тут то заберуся до якоїсь Португалії або що, і другий-третій забереться, тоді вони самі себе лікуватимуть, і стачано, до речі, за останні 5 років більше 10 лікарів поїхало. Розумієш? сумієш, за будь-яких умов люди, якщо хочуть бути здоровими, повинні утримувати свою медицину. Так відбувається у всіх країнах, тільки в нашій, як зазвичай, все ж кереберть. Тому що держава мила руки від цієї турботи, а люди, тим не менше, хочуть бути здоровими. То чого ж мені повинно бути соромно? Каженар – перший подих після цього монологу, який закінчувався вже в нетиповій для себе емоційній формі. Ліда мовчки слухала. «Ось так, Ліда, лікар весело підмогнув їй, а потім знову став серйозно. Звичайно, при цьому не можна замикатися на власних проблемах. Не можна зглядати хворому до кишені, говорити по-простому, вимагати. Нехто так робить, я ні, і тобі не раджу. Нічого поганої репутації цим не здобудеш. До того ж це негуманно». Адже жити хочуть усі. Ось ти бачила в нашій 14-й дві бабці. Древні, нещасні, без родичів та грошей. Навіть ліки купити не мають за що. Ти бачила коли-небудь, щоб я забув їм зробити перев'язку, аби не вислухав до кінця їхні старечій теревині? Ні, відповіла вона. Напаки, ви їм завжди даєте медикаменти, які від заможніх хворих лишаються. Ось ти так роби. Мене шефом часто буває тетя з різних питань, але щодо цього я з ним повністю згоден. Знаєш, як він каже, ти турбуйся про хворих, роби чесно все, що від тебе залежить, а хворі про тебе не забудуть, не переживай. Розуміло? Ось так то, учениця. Дякую за лекцію, сказала вона, знову почервонівши. Завжди прошу, відповів беженар, але ж домовленість на рахунок судака ще в силі. Звичайно, здивалося ліда. Судак тут взагалі ні до чого. «Оксана, пиши», – говорив Медвідь, стоячи біля сестринського посту, поруч із медсестрою, що зігнулася до столу. «Барашко, дві клізми, рано та наніч. Завтра на обстеження. Зубковий – усе відмінити. До вияснення причин алергії». «Усе, Ілля Петрович?» «Наче усе. Ось ще Олег Віктори в своєї черги чекає». «У мене скромніші претензії», – пожартував Олег. «Віктюка повторно на обстеження, а Мариновича на ендоскопію. Сестра уважно записувала, на посту з'явився завідувачий. «Ну що, колеги, все, ходимо, ходимо, давайте з Васютою вирішувати. Оперуємо чи ні? Ходімо, поговоримо з ним ще раз. Якщо не хоче оперуватися, викликаємо консультанта з обласної. Момент втратимо». І Малевич зробив рух у напрямку палати. Фільку прокопаючи, зупинив його медвідь, не поспішайте, до нього якраз парторг прийшли». Вже хвилин десять працюють, а, розуміючи, протяг Ну, якщо Партор завітав, то, очевидно, Васюта вирішив оперуватися. У цей момент двері розчинилися, і з палати вийшла поважна постать у довгій чорній рясі та із черевцем. Слава Богу, привітався священник. Слава навіки! смиренно відповіли лікарі. Постать важким кроком рушила до виходу. А, це Партор чи як ти зрозумів, Олег? Та хто ж? І Малевич рушив до палати. Чого це він так? З іронією поцікавився Олег у Медвідя. Яка тут іронія, здивася той? Він дійсно партор. Колос заря комунізму, років з десять тому. О, передове господарство було. Це зараз там вже все розтягли. А тоді? От він там головним ідеологом заправляв. Ну, ходімо. Раз Васюта висповідався, очевидно, бути завтра резекції шлунгу. У кабінеті головного лікаря сиділа строго, але сучасного вигляду молода пані з сумочкою. Малевич привітався, вона сухо посміхнулася у відповідь. Миколу Прокопович, почав головний, запрошуючи сідати. Це Ніна Олександрівна, кореспондент Центральної обласної газети. Це наш головний хірург Малевич Микола Прокопович. Вони ще раз кивнули одне одному. Микола Прокопович продовжував головний. Ніну Олександрівну цікавить один випадок, і з цього приводу вона й приїхала до нас. Ви пам'ятаєте такого форогу Винокура Іжонівців? Звичайно, похмурий той Малевич, ще віддихуючись після швидкої ходи сходами. Тоді прошу, головний зробив пані запрошувальний жест. «Дякую, Миколо Прокопович, почала вона. «Я би хотіла, щоб ви мені розповіли про цей випадок. Усі нюанси, як поступав хворий, як його обстежували, лікували. А дозвольте дізнатися, перебив Імалевич, чим викликаний такий інтерес до цього випадку». «Ну, дещо знітилась журналістка, це вказівка нашого головного редактора, скажемо так». «А все-таки, наполягав Малевич, я не розумію, чому раптом в області з'явився такий повальний інтерес до вину Кура. Вчора папір із управління з вимогою дати пояснення, сьогодні кореспонденти газети». Микола Прокопичу, схоже питання не конче сподобалося обласній гості. Ви вірите, що головний редактор звітується перед нами, роздаючи завдання, до того що у нас буває свого роду службова інформація. Вірю, відповів Малевич. Ось вам інтерв'ю. Хворі поступи із завдавненим панкрелем некрозом. вижив у практично безнадійній ситуації. Лікування проводилося відповідно відповідності до сучасної концепції медицини стосовно даної патології. Рест шта вибачайте, вузькі питання, службова, яка кажете, інформація. Зав підвівся, виходите. Оце так. Кореспондентка мало не роззявила рота. Як це зрозуміти? Ви йдете? Так, пробачте, звичайно, багато роботи. За 20 хвилин операція. Микола Прокопаючи, обурився головний. Пробачте, ще раз промовив Малевич, зникаючи за дверима. «Ну це мені не подобається», – вигукнула пані. «Що в вашому районі не вписується у норми хорошого тону? Чо вашого хірурга манія вигличе?» «Ну що ви?» – сконфузився голови. «Це дуже хороший лікар, досвідчений, завідуючий і стажем. Його можна зрозуміти. Хворий вижив у надзвичайно складній ситуації. Це заслуга всього колективу, відділення і його особисто. А вчора уявіться, приходить циркуляр із обласного управління дати пояснення, чим лікували. Так ніби хворий помер». Ну, винуватити вас у чомусь ніхто не збирався, заспокоїла кореспондентка, але в мене конкретне завдання – розібратися у механізмах забезпечення хворого медикаментами. За інших обставин, Лабо подивився би на людину, що поставила подібне запитання, як на психа. В даній же ситуації робити цього було не варто, тому він лише криво посміхнувся. А що, зараз практикуються ще якісь механізми забезпечення ліками, крім як за рахунок хворого? Хіба, може, у ваших обласних закладах? Щоправда, мені про таке чути не доводилось Євгена Івановича, жінка дещо знітилася Це зрозуміло, зараз такі часи Що ж ви тоді збираєтесь вияснити? Малевіць жував сухий бутурот, сидячи у власному кабінеті Ну що, невесело запитав він, коли увійшов Медвідь Нічого доброго Відключення буде точно Від першої до третій години, десь на рівні області у нашому рейсі кажуть, що від них це не залежить. Ну що ж, завідуючи, замислився. До першої ми резекції шлунку не втнемо. А йти на таку операцію, знаючи, що світло відключать, не можна. Це не апендицит. Будемо чекати. Якщо третій дійсно увімкнуть, то за тим і розвернемося. Продовжив думку Ілля. О четвертій почнемо. О сьомій закінчимо. Це якщо не станеться чогось непередбаченого. Ти знову, насупився малеч, ну дасть Боги. Іди обідаю. Отретій акурат ще був. Слухайте, Прокоповичу, Медвідь наче щось згадав. А дивіться, скільки вже років світло відрубають? Нерідко без попередження, а жодного разу не співпало на той момент, коли щось кровить. Або ще якийсь валт в операційній. Тьхут, сплюнув з пересердя завід цих слів, мимоволі кинувши на стил недоїдений бутерброд. Ти що, навмисний? Ні, ну я розумію, ти не забабонний. Я також, але не можна таке версти. Ми накаркали їх склизь. Тебе ж язик без кісток. Та до чого тут накаркаєш, віддалі Ілля? Я просто дивуюся. І щоб в інших лікарнях сталося, пов'язана з цим катастрофою, також не чув. Усе якось проносить нашого брата. Слухай, іди, ну, а? Попросив Малевич. Іди обідай, і не малий дурниць. Та забратися на обід Ілля не встиг. Розчинилися двері кабінети, і голову сунув чолов'я сільського виду. Можна, Микола Прокопич? О, вигукнув заву. Легкий на згадці. Сина приїхав. Ай ж, он сидить, чекає. Подивитись? Ну а як же? Тільки відвідувач саме помітив Ілю, якого частково затулив дверимо. І тепер вже весь скочив до камінету. Ілля Петрович, добрий день, і ви тут? Він схопив Медвідя за обидві руки. Ось так доктор. Ігорчик мій, он він у коридорі, вашим стараннями. «Ви присядьте, будь ласка!» Тон Малевича несподівано став сухим та стриманим. Спочатку ми хотів би щось вияснити. Скажіть відверто, ви подавали на нас якусь скаргу? Обличчя чоловіка почали мінятися на очах. Навіть затнуло мову. «Ска?» – він проковтнуло. «Ви, Микола Прокович, я... яку скаргу? Ви що? То ви мені сина з того світу повернули. Яку скаргу?» Заспокойтеся, будь ласка, попросив Ілля. Просто нас несподівано почали перевіряти з приводу лікування вашого сина. Можливо, у вас є якісь родичі в обласній адміністрації або взагалі серед обласного начальства. Які родичі, здивався мужик? Та у нас усі в жовнівцях, та ми всі речкосії з покоління в покоління. Прослухайте, перебив його Малевич, а чим ви тоді поясните такий факт? Чому до нас несподівано їде кореспондент полосної центральної газети і цікавиться, яким чином лікували вашого Ігоря? Можливо, ви все-таки кудись зверталися? Я? А ось папір із обласного управління. Малавич підсунув йому листок. Обличчя чоловіаги знову змінилося. Він низько опустив голову і почав гризти нігті. То куди ви писали, та да полягав Ілля? Він опустив ще нижче голову і ледве чутно вимовив. До Сауха. Куди-куди? До Сауха. Якого ще Сауха, зрозумів медвідь? Того, що у президенти хоче балотуватися. Навіщо? Тепер уже Малевич викотив очі. А я знаю, навіщо. Це все Марія, дурна баба. Серцем пормовив чоловік. А я наче відчував. Прочепилася? Напиши та напиши. Хтось їй нарадив? Ну а для чого? Та як? Депутат, кажуть, найбагатша людина, меценат. Вона за нього голосувала ще. Напиши та напиши. Між усе попродавали. Самі знаєте, скільки ліки потягли. Ще й по селі, по вулицях збирали. Усе пішло. Чотири місяці. Та що я вам поясню? Вона причепилась. Напиши, моляв, що там тисяча друга доларів. Начебто чула, що комусь так допомогли. Ось і написав. А про вас нічого. Він перехрестився. Напоки, що рятували, старалися. Я хрена не розумію, похитав головою Малевич. А коли ви писали? Та ще тоді, коли ви Ігорчика виписали. Три місяці провонутів Малевич. Усе несподівно вигукнув Ілля. Я догнав. Прокопичу. Це ж елементарно, звичайна бюрократична астафета в кращих наших традиціях. САУ цей, а скоріше якийсь його десятий секретар, отримує листа, відсилає рекомендацію, чи там як воно, депутатський запит в наше міністерство, на Київ. Мовляв, прошу розібратися, чому прості наші громадяни страждають. Міністерство по інстанції до нашого обласного управління. Шарах! розібратися. Управління, яке належить, вказує нам. Ілля зробив красномовний жест долонею по кулаку. Все повертається на круги своя». Малевич розвів руками. Ого. Чоловік лише роззявив рота. А ти думав, тобі вітяну дадуть зитну, Малевич? Напевно, досі чекаєш. А нам тепер відписувати, звітувати, ніби більше робити нічого. Я смикнувся, мужик. Я ж не знав. Я поїду. Куди ти поїдеш? махнув рукою зав. Сиди, заспокойся. Да. Випадок, можна сказати, анекдотичний. Для Задорного шкода немає в нас своїх задорних. ну гаразд, діячі». Ідемо дивитися Ігоря. Я вже й забув, який він. Усі троє вийшли з кабінету. Висока голос сіна здіймалася над вузькою вуличкою. На ній у три ряди простягся колючий дріт. Збоку на розі перемостилася Буда, в якій стояв охоронець із гвинтівкою. Напроти через вулицю на першому поверсі двоповерхового будинку старенькими вітринами висвітував злиденний магазинчик. «Мужчина, ви здачу забули!» – никнула продавець. «А, дякую, високий чоловік, наснутому на очі кашкеті повернувся і забрав копійки. Відходячи спробував рукою приклеєні до губи вуса. Вони були на місці». Доксотично для очей більшості людей вигляду в'язницю в невеличку містечку Барановичі, що знаходився за 400 кілометрів від Тачанова. Звикли усі. Вони снували навколо, не звертаючи уваги на похмуру стіну з належними атрибутами. Він звернув увагу. Похляд чоловіка, що неприродно згинався, втягуючи голову плечик, узнув по стіні, колючому дроті, саме це на якусь мить затримали його у дверях. Мужчина почалося ззаду. «Дайте дорогу!» «А, пробачте!» Зрігнувшись, він пропустив жінку, зійшов сходами донизу і пірнув у провулок, де стояла машина. її олівим вухом якраз під мочкою красувалися дві бородавки. Одна дуже велика, інша менша. Коли пролунав дзвінок у вхідні двері, Брежнар обтер руки об фарту, втягнутий поверх чорної футболки та джинси і пішов відчиняти. Ліда стояла, склавши руки перед собою, тримаючи в них наполовину заповнений цилофаною пакет, який перебирала пальчиками. О, нібито здивувався лікар, а я навіть ще не вдягнути, як належить. Заходь, давай. Вибач, я гадав, ти година на дві спізнися. Ну, паночки ж повинні завжди спізнюватися. Це дивлячись, які паночки, відповіла Ліда, переступаючи поріг. Я не спізнююсь ніколи. Зараз принесу тобі тапочки. Веженар підніс палець догори. Во! Він повернувся швидко і поставив перед дівчиною якісь жіночі тапочки зеленого кольору. Вони що нові, незрозуміло Ліда, взявши один. Ні, вони явно нові. Ну, нові так нові, погодився Бажагар. Ідемо, я тобі телевізор умкнув. У мене гарний телевізор, відео немає, те і не хоче. Так не вистачає часу подивитися те, що показують по п'яти канала. Та навіщо воно мені? Усе це говорилося у о звичайній манері, та навіть дещо повчальним тоном. У кімнаті було хайно, прибрано, гарні меблі. Ліда скромно примостилася у кріслі, заходилася вдивлятися навколо. В «Мене одна кімната», – продовжував вищати Беженар. «Після розлучення дружина дві забрала, а мені одну лишила. Проте навіщо мені більше? І так тут рідко буваю. Все на роботі, або на кухні, або у гаражі. А то ж, більше кімнат, більше меблів потрібно, більше прибирання». Це говорилося так серйозно, наче він доводив комусь, що цей перелом, припустимо, краще лікувати витяжкою, ніж оперувати. А перебила ліда розглядаючі тапочки. Ви що, навмисно до мого пригоду купили? Очевидно, злощасні тапочки не давали їй спокою. Ну що ж мені було запропонувати тобі? Свої розтоптані. Напевно, смішно було би. Ну що ти, зовсім ні. «А де ж ваша велика риба?» – згадала Ліда. «Взагалі-то не така вона вже й велика», – без цінні збентеження заявив Боженар. Зразу здавалося більше, я полежала в холодиннику, трохи всохлася, і коли зважив, вивилося, що там не два, а лише одне кіло. Я тобі зразу казав, що два, але ж ти не сердися. Звичайно, ні. На нас цілком достатньо. Ходімо починати їй. Між іншим, півтори години готуватися. Давайте поставимо в духовку. А потім, говоритиму, я сподіваюся, ви мені допоможете. Звичайно, зрадів лікар. Отже, костюми з кроватки можна не вдягати. Обійдеться? Звичайно, вам і так гарно. І вони вийшли до кухні. Операційний панувала напруга. Зенькали інструменти під розмірне дихання наркозного апарату. Час від часу долинали скопі репліки працюючих. Затискач. Ще. В'язатися. Може, з іншого боку спробуємо, запропонував Олег. Встигнемо ще з іншого. Зробимо все, що можливо тут. Я б ще раз взяв. Давайте. Що там у вас? Запитав Щур. Який етап? Малу кривизну мобілізуємо. Відповів Малевич. Довго ще? Довго. Чорт. Затискаш давай. Ну, серветку велику. Ох, як засюрчало. Малевич переводив подих. Ох, засюрчало. Я ж злякався. Нормально, зауважив Олег, оцінюючи надійність зупинки кровотечі. Ось тут, ще покладіть, затискач. Підтікає. «Так, давайте», – погодився зав. Медвідь весь час мовчав. Чому ж він у мене так лякає?» – не заспокоюйся, Малевич. «Як засюрчить?» «У нас професор Соколов у таких випадках любив казати. Не аорта, не смертельно», – згадав Олег. «Тож тут і аорта поруч, озвався нарешті Ілля. Он як пульсує». «Ага, ти візьми, покаркаю у своєму стилі». Зав ворожий глянув на нього. «Може, і накаркаєш для повного щастя». Ну ось, образився Ілля, зовсім вже нічого сказати не можна Так, мобілізувати скінчили, констатував Малевич Віра просягла давно підготовлений апарат механічного вшивання кукси шлунку На фінішну виходимо, з надією запитав Щур Буде тобі фінішна, пробуркотів Малевич, коли шлунок у тазику опиниться, а поки що вибач Риба, що лежала на тарелі, дійсно виглядала шикарно Страва стояла на невисокому журнальному столику, укритому простенькою скатертиною. Ліда сиділа біля нього на одному з кріцел, оцінюючи свою працю. Біженер увійшов із пляшки вина, вже без фортуха, у тих самих потертих жінцях та футбольці, які загалом непогано сиділи на його міцній фігурі. Ну, взагалі вважається, що до риби належить подавати біле вино, нерішуче сказав він. Щопродає невеликий знавець сетекету, це відверто говорю. Я, гадаю, це несуттєво. Знизала плечима Ліда, беручи до рук веделку та лопатку. Ми колись в общазі навіть копчену рибу шампанським пробували. І нічого. Зараз я вам... Лідочко, він торкнувся до її руки, зупиняючи цей рух. А можна я? Дівчина застигла, нерозуміючи, глянувши на нього. Можна ще трохи на це подивлюся? На що на це? Ось на це, він вказав на страву, надто вже гарно виглядає. Зазвичайно цікаво, вона зробила бурене обличчя. Ця риба, я так розумію, найгарніше, на що тут можна дивитися. Тож уся ваша увага буде прикута виключно до неї. Ні. Ну що ти, щиро заперечив він. Просто я такого ще ніколи не бачив. Хоч рибалю дуже давно. Я тільки трошки подивлюся. При цьому обличчя його виглядало настільки серйозним, що ліда мимоволі розсміялася. А не боїтеся, що ресторан на виразку утвориться? «Як це?» – не зрозумів Божинар. А це нам в інституті на терапії казали. У постійних відвідувачів ресторанів розвивається особлива форма виразки шлунку. Ось прийшов він, замовив і чекає, поки офіціант принесе. А сам голодний, нюхає і бачить, що інші наминають. Так шлунковий сік виділяється. За кілька років – виразка. Оригінально, – погодився лікар. «Я такого не знав. Але якщо ти мене ще кілька років таким пригостиш, тоді небезпека є» за один раз, гадаю, ресторанної виразки не станеться. І взагалі. Обличчя й далі залишалося серйозним. Я навіть не знаю, як буду це їсти. Як на мене це якесь нірство, щоб такий толстий, старий, костолом поглинав делікатні творіння маленької дівчинки. Ліда знову весело розсміялася. Ну ви вмієте видати Валентина Івановича. І вона рішуче влізла бома інструментами на таріль. Досить Бо ви у рибі дірку продивитесь. По-перше, ніякий він не старий і не шкарадний, а зовсім навпаки. По-друге, ніякий він не костолом, а також навпаки. До вас навіть із з сусіднього району хворі їдуть. А по-третє, ніяка не маленька і не дівчинка. А жінка з життєвим досвідом та сформованими поглядами, тон, котрим вона заговорила, дещо змінився. Йому можна було розрізнити навіть якусь тіні образи яка не вимагає опіки, а лише трохи уваги та душевного відношення. Якщо це можливо, звичайно. Ліда розклала страву на потарілках і лише тепер глянула на нього. «Пробачте, я тут наговорила, звичайно, це вам не цікаво». «Ну чому? Тепер уже і біженар говорив тихіше, та не з такою двертою мімикою. Це неважко зрозуміти. Розуміння та душевне відношення потрібні будь-якій людині». «Що і вам?» – запитала вона. «А що не схоже?» До бежонера знову повернулася звична манера. «Звичайно, я товстошкірий і з міцним загривком. Дійсно, для чого це мені? Як сорогу, правда схожий?» І він спробував зобразити обличчям носорога. Ліда знову засміялася. «Валентина Іванович, ну як вам не соромно? У нас така романтична вечеря, майже при свічках, а ви носорогію показуєте. Більше не буду, але погодься. Я впертий і непробивний. Навіть моя колишня дружина не змогла мене пробити». «А що, це можна хизуватися?» – незрозуміла Ліда. «Так», – переконливо заявив він. «Це якраз те, чим я можу пишатися з повним правом. Мене навіть наш славетний бюрократизм не може пробити. Знаєш, я не раз думав, саме тому в нашій практичній медицині повинні працювати такі люди, як я. Тільки таким вона не шкодить. Ось дивись, Малевич, йому все близько до серця приймає. Зоню це не завжди помітно, а насправді так. Він будь-яку проблему нутром пережити повинен. Організм, він не залізний, повір мені Медвіді з голоюхом, вони молоді хлопці Ти взагалі на всі перепони грудьми вперед та з вогником. Тільки в нас таке не проходить Їх ще обламає Олег, який приїхав, тому здається усе по барабану, як і мені А це лише здається, повір моєму досвіду От як він тут опинився, гляди, сам один приїхав, через пів країни А далі ж просто нічого робити Ні, дістали його там Вважав себе великим та сильним та перецінив власні можливості. Ось і з'їли його. 100%! Якась банальна історія. Коли потрібно було займати оборону, а він замість цього перед за власні переконання. А в нас, Лідочко, за власні переконання воювати марно. Таке вже наше суспільство. Чому це ви такі впевнені, що його там, як ви кажете, з'їли, Здивувалося Ліда? А може це якісь особисті, невдачі, нещасне кохання? Все можливо. Не заплачуємо беженар Але тут навряд чи До того ж в особистих проблемах Поразка людини має практично ті самі механізми У мене можливо також було нещасне кохання Якщо говорити твоїми категоріями Але ж я не опинився десь у Магадані Несподівно підвівся діставши ящика шахви Зовсім нову свічку Ось тримаю запас дома Як будь-хто зараз Світло ж постійно вимикають, Так що буде і при свічках Ух ти, відверто зраділа Ліда, дайте мені. Тільки спочатку з'їжджте рибу, бо при свічці нічого не побачите. Ой, вона вже застигла, поки ми говоримо. Ну давайте, я ж все-таки старалася. Нічого, спокійно і вагомо, заявив бежинар. Я з успіхом їм і холодний конфітюр. Медвідь відкрутив на повну кран-годинаторський і випив кухоль води. Господи, один та майже. Це завал. Знаєш, я ще зранку відчував, що саме так і станеться. Дягається, провидець, підштовхнув його Олег, який вже був у курці. Шеф їде з нами. Чи залишається? Спитай його, відповів Іллія, скидаючи халат. Визирнувши до коридору, Олег побачив прочинені двері кабінету завідувача. Микола Прокопич, ви з нами? Їду з вами, після секундного розуму, відповів Малевич. Спускайтеся, я слідом. Ще тільки два слова скажу по телефону. Лікарі зійшли донизу і закурили. Стояла тиха, приємна погода. На небі висипали мільйони зірок, а вояці, зі стороннього погляду чисто практичних людей, задерши голови до гори, розслабляючись після чотирьогодинної напруги, мріяли кожен про щось своє, не пускаючи дим до своїх щасливих сузір'їв. Малевич мостився на стільчику вже без халата і, повернувши до себе апарат, зняв трубку. Але щось йому не сподобалося. Обличчя Зава, красномовно, свідчило про це. Поклавши трубку на стіл, він розсупонив кроватку, потер рукою шию з боків, потім зібрався з думками і знову взяв трубку. Але тепер уже змушений був покласти її на коліна. Обличчя Малевича тепер уже висловлювало явне нерозуміння того, що відбувається. Він смикнувся до кроватки, розтягуючи вузло ще більше, хоча той тепер зовсім не заважав. Обличчя й оскривилося від болю, а рот розкрився, хапаючи повітря. Він наче намагався щось сказати, можливо крикнути, але не зміг. Рука його нижпирала по столі, скидаючи на підлогу папери та відсуваючи телефон. Якийсь склогінг, схожий на хрип, зірвався з вуст лікаря. Повне обличчя посиніло, а грустне тіло сповзло зі стійчика донизу. Вони стояли внизу докурюючи, так промовили ані машини, ані шефа. Швидка зрозуміла, їм поспішати немає куди, а зав наш міг би і поквапитися. А знаю, згадав Ілля, в мене був випадок. Проперували ми косю вночі, я дзвоню по машину, а ще погода була, не приведи, господи. буревій, мокрий сніг з дощем, словом завал. Зі швидкою, говорять, сходьте донизу, машина виїжджає. Ну ми вийшли, стоїмо півгодини, як дурні. Гадаємо, може, не заводиться чи що, потім беремо та йдемо на швидку. А там уяви собі двері зачинені, всі сплять. Починаємо ломитися, вони встають і дивуються. А що ж ви не дзвоните? Сі Це жінка з просоня взяла трупу, сказала, що ми сходили, а сама наче й не прокидалася. Нормально, зауважували. У них, тих, хто на швидкий довго працює, залізний рефлект виробляється, продовжував Ілля. Вони прокидаються лише на безперервний дзвінок виклику. А все решта? Тут поруч із нею можна телевізор на всю потужність дивитися, п'яного свідчувати, все по барабану не прокинеться. За сусіднім корпусом блиснуло світло фар і з'явилася машина швидкої. Брязкуючи дверцятами та попирхуючи, Уаза гальмував поруч із хірургами. Ну що, доктори, озвався водій, їдемо чи як? Чи як, відповів медвідь, шехва чекаємо, зараз спуститься. Водій заглушив мотор. Ну що він там застряг, сам до себе мов віляв? Наказав пару слів Може до реанімації зайшов Ще раз на васюту глянути Припустив Олег Чого ж мені нього дивитися Ну може щур закликав ратом там якісь проблеми Олег витяг мобільник і набрав номер завідуючого. У трубці лунали короткі гудки Ну шефа не гарно підганяти зауважив Олег Витягуючи пачку цигарок І пригощаючи колегу У мене свої відповітою Запихаючи руку до кишені Вас загасив фари. Замість цього у темряві блиснув вогник запальнички. На столі тепер уже лежала розкрита пачка цукерок, пляшка вина була розкоркована, але до дна було ще далеко. Я винесу це пусте блюдо, несподівано запропонувала Ліда. Вона мене щось дратує. Взявши з полиці шафи брудний посуд, дівчина вийшла, знайшовши пульт, бежала, румкнув телевізор, і цієї миті все поглинуло темряво. Ой! пролунав крик із кухні. А це що таке? Ну, привіт. Там сірники на полиці біля плити». Бженар почав незграбно вилазити, відсуваючи журнальний столик. Загриміла перекинута пляшка вина. От, чорти! Валентина Іванович, я не знайду. Беріть свічки і ходіть сюди, кликала вона. Інакше я вам тут все переб'ю. Та я вже й сам пляшку перекинув, сказав беженар. Уже йду. Намацавши в пітьмі свічку, він рушив навпомацки до кухні де так розстояла суцільна темрява. «Ти де?» – тут я звалася Ліда. «Біля столу. Дайте руку, Валентина Івановича». Останнє було промовлено вже іншим тоном. «Ось ти де!» – так, ледве чутно сказала вона. «У вас такі руки? Напевно, якби схотіли, роздушили б мене за дві секунди». «Ну, цього я би точно не схотів», – так само тихо промовив Важенар. «А чого б ви схотіли?» Напевно, він відповів якимось іншим чином, тому що Ліда після паузи промовила. Класно ви вмієте, а? Оця ваша штанга скільки важить. Ви б могли мене туди назад віднести. Я не надто знахабніла. Без проблем, запевнив він. Мені навіть приємно буде. За дівчина тихо скрикнула. А що, свічками так і не платитимемо, почувся його голос уже в кімнаті. Для чого вона нам? Тільки ліда на мить затнулася, вимкніть світло добре, а раптом воно самовімкнеться, я злякаюся. У темній кімнаті класно настінний вимикач. «Слухай, я таки збігаю, нарешті не витримав Медвідь. Явно щось сталося. Мені інтуїція підказує, що з Васютою якісь проблеми». І Щур закликав шефа. «По телефону говорить з незаплечимого Олег. Ну, ходімо, а то мені також набридло стояти». І вийшовши до корпусу, лікарі почали підійматися сходами. Коли Медвідь прочинив двері шефу кабінету, на обличчі з'явилося нерозуміння, яке одразу перетворилося на переляк. За переляк, що скував усі рухи, тривав лише мить. Ілля смикнувся до середини Прокоповичу. Той сидів на підлозі, притулений спиною до шухлят, власного столу, поруч із перекинутим стільцем, і практично не дихав. Обличчя його було синющим. Ілля кулею вилетів до коридору, вигукуючи не своїм голосом Маша, Маша, ноші бігом у кабінет. Чувши ці крики, Олег убіг у коридор а потім порухався до кабінету. Удвох вони відтягли Малевича від столу і поклали горілець на підлогу. При цьому почувся лише слабкий хрип. Медвідь торкнув шию Зава у проєкції сонної і сказав – качай. Склавши долоні хрест-нахрест, Олег почав прямий масаж серця. Ілля, набравши груди повітря, вдихнув його рот. У кабінеті було тісно. Позаду з'явилася перелякава Марійка з ношами – давай бігом грузимо. Вони відсунули Малевича, поставивши поруч із ним ноші, одним рухом переклали його вже важке тіло, підірвали від підлоги і на силу виїхавши крізь вузькі двері, понеслися коридором у напрямку реанімації. «Двері відчиняй!» – кричав Медвідь, хоча Марійка і так була далеко попереду. Мало не висадивши двері, вони вигналися до реанімації. Там відразу здійнявся гвалт, на вході їх зустрічали. Щур перехопив Олег одну ручку і ноші втягли до палати. Малевича переклали на койку Край захеканий Олег одразу ж продовжив масаж. В руках щораз з'явився дихальний мішок із маскою, яку він наклав на обличчя хворого і ляснив поруч, ледве дихаючи. Віну, давай, крикнув Щур. Наталю, бігом підключайся. На, працюй. Остання призначалося вже медвію. Той перехопив ораніматолога мішок і встиг дихнути лише кілька разів. Тільки сюди ж суще Щур знову відіпнув його, маючи в руках уже інтубаційний клинок. Трубку сюди інтубуємо. Наталя встигла приєднати систему, просягла анестезіологу криву пластмасову трубку. А Щур, закинувши назад голову хворого, увів горлянку, інтубаційний клинок. Давай, він просяг руку. Сестра вклала трубку, загув наркозний апарат. Щур приєднав шланги до трубки, яка тепер уже стирчала із рота Малевича. Давай другу вину, командував Щур. Тут ніхрена не капає. Не можу. Наталя стукала долонею по другій руці хворого. Не можу. Усе поспадалося, руки повні, він не видно. Підключечку давай. Тепер уже непрямий масаж робив Ілля, але відпочивав. Щур налагоджував підключечку. Зупинися на секунду, попросив він, бо не влучу. Медвідь розігнувся. Є, давай, струйно, адреналін, атропін. Адреналін уже зробила. В ордінаторській реанімаційного відділення було тісно. На дивані примостилася Ада Васильівна, перебираючи зі щуром кардіограми. На столі стояла попільничка з недопалками. Увійшла Наталя і зігнувшись до свого лікаря, півголосом запитала «Панангін відкапав, що ставити?» «Реополі глюкін, нехай дуже повільно, тиск який, 80 на 30, гаразд, йди». «Ну що?» – запитав Олег. «Та нічого доброго, друга кардіограма аналогічна». Масивний трансмуральний інфаркт константувала на Випадок важкий, не те слово. Це завал, пробурмотів Медвій. Давайте викликати кардіологічну бригаду, сказав Щур. Це наш колега. Давайте дзвони вже, підтримала Ада Васильівна. Вони заберуть його, господи, ми навіть додому йому ще не повідомили. Рідні, що ж нічого не знають. Спочатку на савіацію, відрубав Щур. Емоції потім. Їм цілу годину їхати. І він зняв трубку. Біло кольор, високий мікроавтобус із мигалкою, від'їхав від корпусу, беручи курс на виїзд із території. «Діставай», – сказав Медвідь, – «мої там залишилися». Олег простяг йому пачку. Хто б міг подумати, що сьогоднішній день скінчиться таким чином? «Я досі у якійсь прострації», – сказав щур, підкурюючи. «Колись ви його притягли, я гадав, що вже нічого не буде» все таке ми молодці. Уяви собі, якби він на наших руках помер. Да, це поїхати можна, погодився медвідь. Я взагалі не пам'ятаю, як і що робив. Не міг заспокоїтися Щур. Усе наче в мареві. Це ж ми курили, коли внизу чекали, сказав Олег. А він, напевно, вже на підлозі сидів. Слухай, не труї душу, а? – попросив Ілля. Я вже годину про це думаю. Хто ж знав? Щур сплюнув у темряву. Перспективи, якщо тверезо, дивитися туманне. Ось так. Ходить людина, робить щось корисне і не задумується. Що ж? Можливо, за якусь годину бемц. Це ж фактично те саме, що й цегла на голову. Мужики, сказав Медвій. У мене зараз відчуття таке хримо з'явилося. Це після того, як ми його машину загрузили. Дивлюся, лежить такий, безпорадний якийсь. Я коли прийшов сюди на роботу, він вже завідував. Крім нас, тут було ще двоє хірургів. Паленко пенсіонер з тремтячими руками, а другий Берчук. Зараз, кажуть, зовсім спився. Так ось, щойно після інституту, на початку чергуєш вночі. Це ж страшно буває. Коли привозять щось таке, що розібратися не можеш, ще й термінове. А ще завжди вдома, завжди на підстраховці. Розумієш, свого роду останній рубіж, остання інстанція, яка ніколи не зрадить, безвідмовна і надійна. Тому потім вже чергуєш і не боїся, бо знаєш, що він завжди вдома, завжди приїде. І немає чогось такого, з чим би він не впорався. Розумієш? Саме Малевичу я завжди завдячував тим відчуттям. Навіть не знаю, як висловити, що хтось не умре тільки тому, що ти чогось не вмієш. Так, це неважко важко зрозуміти, погодився Олег. А тепер зазирнув машину, продовжував Ля, а він там лежить зовсім безпорадний. Той, хто завжди був еталоном потужності та надійності. Жахливе відчуття. Чого доброго, дорогу і жінку доведеться відкачувати. Бачили? А вже ж, сказав Ілля. Напевно, треба буде завтра організувати якийсь збір. Хто скільки дасть. Там як призначить у фраксипарини і так далі. Знаєш, наскільки витягне? Уявляю, погодився Олег. Та й курс лікування не на один місяць. «Якщо видрапиться», – додав Щур, – «Ви що, не розумієте, наскільки ситуація критична?» «Розуміємо», – сказав Олег. «Видрапиться», – пообіцяв Медвідь, – «а ти переглядаєш за васютою. Як не доглянеш, шех повернеться, знаєш, якого перцю дасть?» З'явившись вранці наступного дня у приймальні головного, Олег кивнув секретарці у себе. «Так, чекає на вас». Хірур постукав двері, Викликали Геннадія Андрійовича. «Запрошував відповідь той». Сідайте. Проблема яка. Так само, як і всі, я приголомшений бідою, що сталося з Миколою Прокоповичем. Ми з них працюємо у цій лікарні дуже давно, практично від її заснування. Після біда збираємося їхати з Гадою Васильовною до обласної кардіології. Я прошу вас бути виконуючим обов'язки завідувача. Малевича обширний інфаркт. Стан важкий. Ми з вами лікарі, тому розуміємо, що після такого навряд чи людина зможе очолювати серйозну службу. Давайте будемо реалістами. Тож, якщо ви згодні, готуйтеся на цей пост надовго. Що я скажу, після паузи почав Олег? Виконувати обов'язки, звичайно, можу. Але, по-перше, не виключено, що я у вас все-таки людина тимчасово кажу, як є. А по-друге, а чому ви не хочете медвідя поставити він би, я гадаю, не відмовився Не розумію, він що, казав вам, що хоче? Запитав головний Ні, він сам не казав, відповів Олег Але я бачу, він був би на своєму місці Повірте, на цьому місці можна працювати успішно Тільки якщо бажаєш Якщо хочете, треба навіть бути трохи фанатом А я просто лікар Досвіду Медведя малуватим незадоволено промовив Лабо Та й клас не той Ну, про клас, не за Олег Пробачте, звичайно але ви ж не хірург. Ви маєте рацію, погодився начальник. Але це не моя думка, а Малевича. Я не згоден, відповів Олег. Точніше, не зовсім згоден. Ілля здібний, порядний, із тверезою головою. І досвід певний має. Класу під крилом у когось не дуже наживеш. Якби Малевич більше довіряв хірургам, більше давав, учив, а він все сам. І тепер як сталося таке, класу, кажете, не вистачає. Ну що вже тепер казати, розвів рукам головний. Нічого, як далі своєї Олег. Разом упоримося. І я також гадаю, той, хто вижив після такої інфаркту, не потягне цієї посади. І якщо я піду перед вами, знову постане проблема завідувача. А так він вже буде готовий. Як у вас все злагоджено, здивувався головний. Тільки ще невідомо, чи схоче медвідь. Може це тільки здається. Схоче, завірив його Олег. Поламається для годиться і погодиться. Прислати до вас? Не знаю, не знаю. Головний зморщив лоба. Треба подумати. Ну та присилайте, поговоримо. Однаково хтось повинен відповідати за цю вашу. Він важко зіткнув хірургію. Ось як буває. Він йшов коридором поліклініки у сірому костюмі, без кроватки, у сородці з розсібнутим коміром. худорявий молодий чоловік. Із інтелігентним обличчям та живими очима ніс у руці далеко не новий шкіряний кейс. Добрий день, привіталася до нього санітарка, яка мила підлогу. Доброго дня, відповів. Він. На розі він мало не зіткнувся з двома медсестрами, які кудись поспішали. Їхні обличчя одразу змінилися. Доброго дня, доктор. Обоє посміхнулися одночасно. Ми вас вітаємо. Вас позавчора всі по телевізору бачили. Чесне слово, який ви крутий були. Усе можливо, той дещо ніякого знезав плачима, посміхаючись у відповідь. Зараз по телезору чого тільки не побачиш, усе підряд крутять. Або дівчат голосно розсміялись. Ну, не будьте такими скромними, доктор, два дні вже тільки про вас і говорять. Ми вас на чашку кави запросили, а ви б враженням поділилися, ви ж тепер телезірка. Напевно, вони довше співали, але лікар відчув розкланявшись, заспішив далі. На третій поверх одразу зіткнула одна, а вже ж погодилася інша. І з нами такими враженнями ділитися не будуть. Зупинившись біля кабінету, лікар дістав ключа і відчинив двері з табличкою «Психіатр». Кульчицький Борис Петрович. Він скинув піжак та сівся на стильчику, нібито про щось роздумуючи. Але за кілька секунд зірвався, вдягнув халат і розкрив кейс. Діставши звідти велику коробку цукерок, Борис запхав її за ремінь штанів і, засібнувши халат, вийшов з кабінету. сестри не помилилися. Психірат Кручицький дійсно вже летів швидкою ходою коридором третього поверху, де й зіткнувся з гадою Василіною, яка щойно вийшла від головного. «Борису Петровичу!» – жінка посміхнулася, сплеснувши руками «Бачила вас, бачила! Що й казати, вразили ви нас! Приємно вразили! Дуже рада за вас!» Дякую, я до Васильєвна. Кульчицький продовжував натягнуто посміхатися. А коли буде ваша наступна книжка? Ну та, про яку ви час говорили. Не знаю. Ви ж розумієте, це вже не від мене залежить. Нікар'яну не був налаштований на довгі балачки. Пробачте, біжу до головного. повідомити, що вже на місці. І мене лише на два дні відпускав. Нічого, заспокоїло я начмен. За таке запізнення, я гадаю, жоден керівник не образиться. Він лише звернувся на її постать, що зникла на сходах, і рушив далі. Щоправда, до дверей головного так і не дійшов, загальмувавши напроти попередніх із за кадрами. Бойко Ольга Григорівна. Обличчя психіата при цьому набуло нерішучого та схвильованого вигляду. Постукавши, він зазирнув туди. «Дозволите, Ольгу Григорівну?» Вона сиділа за столом, перекидаючи якісь папери. «А, Борис Петрович, ось!» Він зовсім знітився, сідаючи на вільний стільчик. Прийшов, так би мовити, повідомити, що вже на місці. Ну ви в головного відпрошувалися, знизала плечима вона. Так неофіційно. А я реєструю тільки тих, хто йде в відпустку з відповідним наказом. Або взагалі розраховується. Так що йдіть до нього, відчитуйтеся. А ви вже хотіли, щоб я зовсім розрахувався? Розчаровано промовив Кульчицький. Ну що ви? За кадрами знизала плечима. Працюйте на здоров'я. Я взагалі що не приїхав, дікар явно не знав, як зачепитися за розмову. Ось і відразу до вас привітатися. А це вам з Києва. Вона байдуже глянула на підсунуту на столі коробку цукерок і відповіла. Ну я в столиці не буваю, навіть не знаю, чи вдасться відповісти вам чимось рівноцінним. Що ви? Це просто так, він почервонів. Навіть ні на що і не розраховував відповідь. Хіба що колись на каву запросите? Я би взагалі був щасливий. Двері розчинилися без стукуту і вийшов головний. Олю Гривону, у мене до вас. О, Борис Петрович, чув-чув. Сам, правда, не бачив, брехати не буду, але чув. Молодець, ось, які в нас кадри. Такий на медицину, глядиш, закинете? Ну, це я жартую, радий за вас. Сподіваюся, книжку презентуєте. Засипавши компліментами психіатра, головний знову звернувся до заступниці. Ольга Григорівна, готуйте терміновий наказ на Медвідя, виконуючим обов'язки завідувачу хірургії. Ви ж зранку казали, що на женатого. Дивалася вона. Відмовився Олег Вікторович, не хоче. Ну то й Бог із ним. Готуйте на Медвідя. І мені відразу на підпис. Двері зачинилися. Пробачте, Борису Петровичу, доволі сухо промовила завкадром. Маю терміново готувати наказ. Чули? Іншим разом вип'ємо кави. І не варто було турбуватися про презент. Звичайно, про бурмотів той. Іншим разом я забіжу якось. Усього найкращого. Усього найкращого, відповіла вона. Мобільний настирило пискотів. Заскочивши до перев'язочній, де нікого не було, Олег видобув апарат і натиснув на кнопку відповіді. Алло, слухай. Олег, вітаю тебе. Це був як емець. Ага, привіт, Володя. Ти знову замовк, Ось я й телефоную. Думаю, щоб не забув про моє існування. Розумію, Володі, тут у нас такі справи, Олег важко звітнув. Позавчора завідуючи інфаркт отримав. Ми його тут власними силами ревнімували, ледве відкачали, потім на область відправили. Зараз повний безлад. На мене завідування хочуть вішати, я відбиваюся. А тут ще й зі слабими завал. Голова, наче діжа, скільки всього навалилося, зрозуміло, недоволено бурмотів, якемець. Коли тебе завідуючим поставлять, ти про мене взагалі. Ні, Володю, перебив Олег, не поставлять. Пробач, ну чесне слово, важкі часи. Я не забув, що ти мій роботодавець, але на руках у мене хворий, мусиш розуміти. Я не можу кинути все і займатися виключно твоїми справами. Ти ж в мене на роботу лікарем найняв, а не вантажником. Я розребуйся трохи і дам знати. Лади. Лади, розчаровано промовив якемець. У трубці писнуло, Олег, важко зітхнувши, заховав телефон. Коли він увійшов до ординаторської, там сиділи практично всі хірурги. Стояла важка, мовчанка. Спираючись на літі, за Олеговим столом сидів головний. Микола Прокопович помер, сказав, він побачивши Олега. 40 хвилин тому. З обласної кардіології дзвонив, зупинка серця. Усі заходи неефективні. Ось так, колеги, чую, як ви тут ночі воювали до останнього. На жаль, все дарма. «Да», – звітнув Баженар. На обличчі застиг кам'яний вираз. «Важкий момент», – промовив Голаюх. «Усіх відношення». «Це правда», – погодився Лабо. «Так, я, звичайно, знав його менше за вас всіх», – промовив Олег. але якщо розподілити всю мою повагу до всіх завідуючих, з якими доводилось працювати, то йому дістанеться найбільше». «А я працював із ним довше за будь-кого з присутніх», – сказав Ілля. «І з повним правом можу вважати його своїм учителем». Не тільки стосовно хірургії, а й багато в чому іншому. Що ж про головний, приємно чути. Добра пам'ять після Миколи Прокоповича залишається. Через півгодини висилаємо машину по його тілу. Двоє бажаючих можуть їхати. Ти, Ілля Петрович, зателефонує обласному хірургу. Гадаю, він вже знає, але ти подзвони на правах старшого. Щодо похорону, поки що нічого не знає, як сім'я вирішить. Напевно, після завтра. З організацією проблем не буде. Гадаю, багато хто забажає віддати Малевичу останню шану. Розділ 5. Запряжений в фуру КАМАЗ важко повз горбатої дорогою. Мотор натужно гудів, фуру гайдало з боку на бік. Подібною чином хиталося в кабіні і постать водія. Дальнобійник у засібнутий не на ті гудзики сороці важко кривився, тримаючись за кермо. На кожній ямі він підскакував разом із кабіною, час від часу із нього виринала жахлива відрижка, яку він навіть не намагався стримати. А обличчя при цьому кривилося ще більше. На дворі розвиднілося, але туман стояв, наче молоко. Нарешті чолов'яга зупинив фуру. Рука його потяглася донизу, і знайшовши пластмасову пляшку з-під води, він жадібно напився. Шторка за спиною водія несподівано зарухалася, та із задньої полиці звісилася така ж неголена та скривлена мордяка. Труг його також був, наче в тумані. Де це ми? злякано промовив він, вирячившись у вікно. Мітя, ти що? Дубануся, що це за дорога? Я тут колись їхав, відповів той, насилу відірвавшись від пляшки. Так ближче. Ой, здохнути можна. Все зав'язую. Колись загнуся десь у дорозі. Слухай, що це за гідота була мене баняк розламується Бісь його зна, це ж дід ветеран пригощав Який дід? Ти що, взагалі ось звірів? пам'ятаєш? Ти ж сам до кабіни залазив своїми ногами Ні Той лише потрусив головою. Не пам'ятаю, який дід? Ми ж у нього зупинялись, крайня хата І нам битих дві години про Станіградську биту Про німців Ти ж враз на цілий вечір кричав Забув? А, Міття болісно скривився «Тож я думаю, чого мені весь час якісь німці маряться? Чорти б його! Їду, а в голові німці з автоматами!» Він втикнув передачу і Камаз, зарявивши мотором, важко рушив із місця. «Мідь! А ми не заблудимося, злякав ну, напарник. Тебе ж голова ніхрена не варить, їх оби трасує. Тут удвоє хороший шлях повинен бути. Ой!» Підскочивши на ями, водій знову голосно відригнув. Довбешка розвалюється!» Промивши щось, напарник заховався за шторкою. Дорога покращила, туман потроху розсіювався, і камаз додав швидкості. Водій чим далі більше крутив головою на всі біч. Очевидно, в його душу поступово закрадалися сумніви стосовно правильності обраного шляху. На зустріч не траплялося жодних машин. Обличчя дальнобійника поступово посідав вираз нерозуміння і навіть переляку. Та скоро попереду з'явилася якась крита вантажівка, що їхала в тому ж напрямку. Вона ледве лізла. Дорога була вузькою, і якийсь час фура повзла за вантажівкою. Нарешті він наважився і пішов на об'їзд. На його подих попереду була якась військова машина, крита брезентом. За нею йшла друга, така сама. Водій вилався і піддав газу. Але далі йшла третя машина. Міття повернув голову, приглядаючись через праве скло, Несподівано його очі стали квадратними, а рот роззявився сам собою. На водійських дверцятах цієї вантажівки явно старого зразка білим було намальовано жирну свастику. От, господи, вирвалося у водія, а голова продовжувала, наче сама, обертатися за вантажівкою, що лишилася позаду. Та коли він знов глянув вперед, камаз вже з'їжджав на узбіччя. Злякатно крутнувши кермом, Мітя побачив біля дерев два мотоцикли з колясками. Німець у касті з автоматом на грудях та бляхою на ланцюжку наказував йому зупинитися. Зацьковано стріляючи очима по кабіні, чолов'як автоматично скинув газ. Мать моя жінщина, прогормотила його губи, а фура вже готувалася застигнути на узбіччі. Та несподівано очі його загорілися, обличчя викривилося, а нога сама втиснула у підлогу педаль газу. Машина дико загорчавши рванулася вперед. Боковим зором водій устиг помітити, як замахав руками німець. Міття лише зіщулився, чекаючи пострілу, коли з кущі попереду виїхав німецький танк, перегороджуючи дорогу. Камаз знову скинув швидкість, зупиняючись тепер вже остаточно, а водій ось блідий, з тремтячими губами повільно відчинив дверцята, сповзаючи з кабіни ногами вперед. Чоловік у шкірянці підійшов до незрабно застиглого серед дороги Камазу і постукав у його незачинені дверцята, відчинивши її ще ширше. «Гальо, є хто живий?» За шторкою зарухалося тіло і з'явилася запухла, неголена фізіономія. «Я вибачаюся, звичайно, почав той, що підійшов. Але ви іншого місця не могли б знайти, щоб зупинитися. У нас тут зйомки. Ви що, не бачите?» Мотоцикл мало не в'їхали. «Який мотоцикл?» – скривився дальнобійник. «Які зйомки?» Він незручно сунувся з полиці на сидіння, нездатний врубатися з просоння. «Я бачу вам кепського зрання. Зрозумію, це питав Киряний. «Послухайте, ви приїхали з Отрикеме далі, га?» «Нас, між іншим, і супровід є, даї. Вони тільки від'їхали на хвилинку. Дивіться, хлопці, щоб ви приємності не заробили. Я побачить у такому вигляді». Пиняв шех, Митєо в водій. «Зараз був... А де Мітя?» «Який Мітя?» – не зрозумів режисер. «Як це який?» Водій злякано виліз із кабіни, обійшовши фуру, склав долоні рупором та загорлав. «Мітя! Мітя!» Вони скидали в роздягальні мокрі операційні піжами і перевдягалися у штани та сорочки. Черти б забрали серцем промовив Ілля. Я знав, що після ремонту вона довго не притягне. Погано буде без діатермії. Викликати ще раз із медтехніки запропонував Олег. Нехай роблять. Не зроблять, заявив Ілля. Він разу, коли ремонтували, то казали, що як накриється, то вже не підлягатиме. Там цілий блок міняти потрібно, а їх немає. Треба такий самий робочий блок від такої ж установки. Або взагалі нову. Це, напевно, найрозумніша думка, підтримував Олег. А, а знаєш, скільки вона тепер коштує? Головний казав, до кінця року ніяких закупок. Зарплатню немає чим платити. Так що слухай. Несподівано знайшовся Ілля. До німця потрібно їхати. Точно. Давай просто зараз. Головюха на господарстві лишимо, а самі. До якого німця, не зрозуміло Та є тут один. Медведь уже був чисто захоплений новою думкою. Розумієш, є тут німець, справжній. У Фертилівці живе, це із 10 кілометрів від Тачанова, веде господарство, відкрив таку собі фабрику з виробництвом меблів, ще артір якусь. А чому в нас не зрозуміли? Йому що погано за розвинутого капіталізму. Наші туди втікають, а цей, чесно кажучи, я сам не знаю до пуття, пояснював Ілля, зачиняючи двері Оперблоку. Кажуть, він свого роду місіонер, член якоїсь релігійної общини в Німеччині. У них там усе спільне. А сюди приїхав їхні принципи життя експортувати. Розумієш, вони намагаються подібні общини по всьому світі створювати. Ні взагалі так нічого, мужик. Нам гуманітарку возить, знаєш, наліво. Як це наліво? Лікарі вийшли до ортинаторської і закурили. Ну, офіційна гуманітарка, за ким усі інстанції перейде, тому іще половину жируть. А що краще, порозтягають. У нас ж роками розмитнеться. А Ганс привіз і віддав. Апарат Узі привіз. Знає, скільки він коштує. Ми б ще сто років не мали. А тепер самі робимо, до обласної хворих не посилаємо. Рентген-апарат, беушний, звичайно ж, але працюючий. Наш уже з розсипався. А всяких ниток, трубок. Не знаю, що ми без Ганса робили. А сам і що з цього має, запитав Олег. Та кажуть, нічого. Невпевнено припустив Ілля. Добрі справи робить. У них наче так заведено. Так ось. Я його робітникові руку шив якось. Та він обіцяв щось саме для хірургії привезти. Я вже і список склав. Ось тепер ще діаметрія. А що йому? Він там перейдеться по лікарнях. І ми віддадуть те, що викидати збираються. А нам користь. Класний німець, поводився Олег. Дорога на Фердилівку була не конче добра, тому Медвідь і машину не квапну. «Поспати б», – зауважив Олег, – «і я не відмовився», – погодився Ілля, – «якби сиділи на роботі, то легше, а дорога заколисує». «Список хоч покажи», – попросив Олег, – «чим ти там свого капіталіста грузити збираєшся?» «Який він капіталіст?» – не погодився Ілля. «Я ж казав тобі, все їхньому братство належить, і машини, і фабрика, яку він заснував. Ілля витяг з кишені та простяг складений аркуш. Так, Олег почав одразу читати. Слуха, а як ти з ним спілкуєшся? Ти що німецьку знаєш? А він по-нашому цілком порядно, тільки акцент. Нічого собі здивався Олег. Дійсно класний німець. Слухай, а що там? Та ось у тебе інструментарій написаний окремо. Ти йому великий ампутаційний ніж замовив? А, наче згадав Ілля, про пам'юну наш ще Замалевича. З рік тому, як це пропав? Та пропав, знизу плачемо Ілля. Ну як пропав? Усі інструменти матеріальні зберігаються під замком. Звідки я знаю Бориса Медвій? Завжди було, потім тим немає. Хтось поцупив. І своїх, звичайно, сторонніх там не буває. Він гарний, блискучий. Міг навіть, припустимо, якийсь електрик або синтехнік спокуситися. Вони ж ремонти роблять. І операційних міст заскочити, як нікого не було. І випадково бачите, Тепер як дізнаюся. Зрозуміло, сказав Олег. У Харкові таких випадків казали «операційний потяг». Не зрозумів, який ще операційний. Це по аналогії з домовиком, пояснив Олег. Наші операційні дівчата для хохма вигадали. Ну домовик у хаті ночами збитки робить, а це і відділені. Ти тільки нашим не розповідає про вашого харківського дому, тобто операційного. Чому, не зрозумів Олег. А вони тоді будь-який безлад на нього спишуть. Потім із них і не спитаєш. Гаразд на повному серйозі пообіцяв Олег. А коли він цей ніж пропав? Ну, точно і не згадаю. Медвідь замислився. Остання ампутація була ще минулого року, десь весною. Тоді він був точно. О, несподівано згадав хірург. Пам'ятаєш, ти в операційній тоді питав про хворого, якого з поїзда зняли. Про того, що відмовився ногу ампутувати. Ну, щось було таке, ніби то пригадав Олег. Так ось, його мав волоюх оперувати, точно пам'ятаю. Доганяв наш Тарас Васильович по відділенню в пошуках інструмента. Малевич ще крик підняв, як, мовляв, інструменти пропадають, зовсім порядку немає. Саме тоді ножа і не знайшли. Цікаво, звичайно, пробурмотів Олег, замовкнувши надовго. Саме ампутаційний ніж, судячи з яким це в опису, мав страхітливий персонаж його загадкового сну. На узбіччі дорогою застиг Москвич із піднятою кришкою капота. Його водій зігнувся над двигуном, показавши поворот. Медвідь об'їхав авто і зупинився попереду. "Запитаємо, в чим справа? Бо незручно", пробурмотів він, вилазячи з машини. Водій Москвича випростався і вони привіталися. Ілля так розглянув під капот. "Галевич чи не дверцята машини?" та підійшов до них. "Доброго дня". — Добрий день, доктор, — відповів незнайомець, знову схиляючись до мотора. — Ось ця свічка я перевіряв. А нову ставлю. Знову те саме. Анікдот якийсь. Олега мимоволі здригнулося серце. Незнайомець, той, що безпомилково назвав його доктором, стояв боком, спираючись на переднє крило машини. Якраз під вухом красувалися дві бородавки, одна більша, інша менша. У двері кабінету головного лікаря постукали обережно та ввічливо. Так, дозвольте, Геннадій Андрійовичу. У дверях несміло з'явилася спочатку голова, а потім і ціла постать хлопця. Вдягнутий охайно та сучасно. Він тримав себе, тим не менше досить скромно та ввічливо. Добро дня, Геннадій Андрійовичу. Привіт, привіт, здивовано відповів головний. Не чекав тебе пали так швидко побачити. Ну, рік, це хіба так аж швидко? А що ж, рік минул, здивався лобом. Так, Геннадій Андрійович, рік і два місяці. Летить час. Головний, наче намість, замислився про щось інше. І чого ж ти так несподівано завітав до нас? Не вже там набридло? У кращому, так би мовити, світі. Та ні, не набридло. Бало соромізливо, продовжував посміхатися. Але, що але? Тон головного став жорсткішим. Розумієте, особисті обставини. Словом, хочу проситися назад. Хлопець опустив очі. Так, картину здивався Лаво. Це тобто, як у тому мультику дитячому, бачив, називається, Возвращення блудного попугая. Ну, Пало, зовсім червоні, можна і так сказати. А пам'ятаєш, Палушу, головний різко підвищив голос, як я казав тобі, що ти ще прийдеш проситися назад. Ти обіцяв мені, коли постійне місце випрошував, що нікуди не збираєшся, ні у які за кордони, обіцяв? Я тебе на курси посилав. Посилав, гроші за тебе платив? Платив. А ти попрацював за два неповних місяці і дримянув. А я змушений був нову людину брати і знову на курси. Я компенсую пробурнотів поло, дивлячись у підлогу. Офіційно компенсую. І ще подарунок вам привіз. Компенсую. Передражний головний. Диви, які ми тепер крутий, і багаті. Я тебе ні з подарунку, ніби на старе місце не візьму. Я про це попереджав. То на інше, з надією вигукнув Павло. Іншого немає, розвів руками головний. Хоча фельдшером до села на фаб. Це завжди, будь ласка, навіть вибір є. Он Маківка, Фертилівка. То як? А у місці? Пало глянув на начальника і з надією. А у місці будь здоров. Потрібно було себе по-людськи поводити. Ось так, привіт. Голоний зробив жест рукою. На обличчі пала з'явився невдоволений вираз, і хлопець вийшов із кабінету. Водій Мускача звернувся раптово, наче відчув на собі настирливий погляд, чим застав Олега Зненацька. «Чого ви, доктор, так дивитесь?» «Та, знітився Олег. Пробачайте, звичайно. Чисто професійний інтерес. Я би на вашому місці не ходив із цими бородомки, а видалив їх. Навіщо здивувався той?» Я вже жінитися не збираюся, особливої краси не потребую, а вони мене не турбують. Справа не лише в красі, пояснив Олег. Це навіть не бородовки, а папіломи, з них може вирости, говорячи по-простому, якась гедота. Для чого ризикувати? Краще взяти і видалити. За ким вони доброякісні? Та вони мені не заважають, знову почав незнайомець, наче до нього не дійшов зміст попередження. Не болять вони, не ростуть. Ви краще скажіть, що зі свічками робити? Не знаю, відповів Олег. Зі свічками не знаю. Одним словом, так, відізувався Медвідь. Хочете, сідайте до нас. До Фертилівки довезу. Ви ж туди? А ви до кого? Замість відповіді запитав незнайомець. До німця нашого відповіля. І ви до нього? Ні, ні, той за махоруками. Я в своїх справах. Мені вже взагалі в Фертилівку ні до чого. Розвертаюся, може якось до Тачанова дістануся. Як хочете, я. Хірурги, сівши у свою ниву, поїхали далі. Хто це, запитав Олег, звідки йому відомив, що я лікар? За в нас, відповіли я. А чому я ніколи в лікарні не зустрічав, здивався Олег? Звідки я знаю? Певно, не довелося просто. Він в основному по господарстві, топчеться, або в роз'їздах. Цікавий мужик якийсь, пробурмотів Олег, намагаючись завести розмову. Та що у нього цікаво, не погодився Ілля, хіба що ці папіломи. Я, до речі, також казав йому, давай видалимо. А він категорично не бажає. А чим він взагалі займається? Як це чим? Я ж кажу, завгосп, в нашій лікарні працює, тлумачові, і давно. Та взагалі то не дуже, якщо не помиляюся, пару років, а може й менше. Якийсь скритий тип. Та й зовнішність похмура, пам'ятаєш, я розповідав, Заходжу до турпарка, а він там ходить, наче привід, замку Морісвіль. Це може було звихнутися, знаєш, як я злякався. А що ж він там робив? Каже, дивився, чи не течуть батареї. Але там уже воду давно спустили. Я гадав, він просто дивився, що там косо лежить. Або шукав місце під ресторан. Який ресторан, не зрозуміло. Ну не ті, хто на вас по дворі працюють. О 12-й не пізніше мусять прийняти дозу, розумієш? П'ють люди конкретно. А головний час від часу їх ганяє. То вони різні місця для цих фуршет і підшукує. Там, де ніхто не ходить. Морг після того, як Терентійович патанатом наш до Португаліч курнув, Просто ідеальне місце. Там же нікого тепер. Хіба хтось екзитує. Тоді приїде патанатом із області, зробить ростин. І знову кілька місяців нікого. Невеселе місце, посміхнувся Олег. Якраз для нього... Більш, напевно, якийсь потяг до такого має. Весь час по підвалах ходить, навіть до переходу заглядає. Якого переходу, котре припитали? Підземного, продовжував пояснювати медвідь. Існує довгий підземний перехід між нашим корпусом та інфекційним. І ще якісь гілки йдуть, навіть не знаю куди. Розумієш, лікарня будувалася ще за часів холодної війни, коли союзи з Америкою воювати збиралися. «Ти ж пам'ятаєш, ми ще дітьми були імперіаліз, гонка озброєнь, отож кажуть, що лікарня проєктувалася як базовий шпиталь на випадок війни. Тому і сховище під землею будували, тепер воно зачинене. І навіть кілька років взагалі не знав, що воно існує. Ну то хтось сказав, що близь туди ходить, оглядає і це господарство. «І з кимось воювати збираються», – пожартував Олег. «Я гадаю, ні з ким, просто заскок такий». Ну, розумієш, людина на своєму місці, працює за покликання. А, сирість полюбляє, уточнив Олег, щось на мене ртого. Нива загальмувала на околиці села поблизу двохпорохового нового будинку, що стояв у осторонь. Вони сиділи на підвіконні у коридорі відділення Швидкої, повернувшись спинами до вікна. Пало напружено мовчав, говорив інший фельдшер, Володя. Хлопчина його ж віку, обраний доволі вим'ятий халат. Ось так, спочатку лише чутки ходили, а потім, як коли дізнався, відразу тобі просигнали. Просигнали, недоволено пробурмотів Павло. Просигнали, коли вже шалас ставити почали. А ти також міг скоріше збиратися. Вибач мені, з Німеччини можна за добу доїхати, а ти два тижні діставався. Вовчик, Павло мало не заткутився на місці. Ти би бачив, як я діставався. Мене в останній день, коли я мав у німці розрахунок брати, поліцаї на роботі застукали. Ми ж там усі з туристичними візами, нам не можна працювати. Я ж тобі пояснював. Я у них оцих самих два тижні в Тюрязі просидів, Затим депортували. І як у них у Тюрязі, з відвертим інтересом запитав Вовчик. Нормально, годують разів у десять краще, ніж у нас, Хворих. Відео крутять, можна жити. «Да, пробурмотів Вовчик, а ти хоч ці святки вже говорив?» «Яке там говорив?» – скривився Павло. «Її мамаша, гадина, мене на поріг не пускає». «Розуміло, але на завтра на зміні повинна бути». «Давай, дій, слухай, а може з тим козлом перебазарити?» «З був га?» «Воно б не завадило, нічого не дасть», – відрубав Павло. «Святка вперта, тоді вже точно праця рогом і пропала». Спробуй завтра з нею сам розібратися. Іду в банк. Вже на роботу навіть відновився. У фертилівку. Промовивши назву села, полос плюнув крізь зуби. Куди вирячився вовчик? А ти думав куди? Головного на мене зуб ось який. Він показав, розвівши руками. Я й так, і сяк провав. Не візьме у місто. Воно й зрозуміло, вовчик пошкріб потилицю. Та не плач, ти раніше положеного. Перебазариш завтра з нею і все буде кий. Вона, Світлана, навмисне це так зробила. За те, що ти поїхав, я її знаю. А якщо так, то мовиш. Ти завтра, головне, на новій машині підрулює. Круто так. Але надто не вимахуйся. Дівка дійсно уперта. Краще попросися, поклонися. Вони ж люблять. Скажи, що за неї до фертилівки навіть подався. Не вчи, тата. Розратовано промовив Павло. Сам знаю. Ну гаразд, вовчику. І ти, моя. Завтра до цієї гребаної... Хватилівки їхать, справи приймати. Ось так буває, братан. Здоркнута у хвартилівку. Серцем додав хлопець. Вони зайшли на просторе подвір'я, засіяне стриженою зеленою травичкою. Біля будинку стояли переконей у дорогій оригінальній упряжі. За рогу будинку виглядав великий чорний джип. Вобана! пробурмотів медвідь, розглядаючи коней. Чув про них, але бачити ще не доводилося. Гарні куники, погодився Олег. Наче ти розумієш, здивувався Ілля. А що тут розуміти? Диви, просто блищать. Я що, не бачу які доходяги по нашому течану виїздять. Машинка, до речі, також нічого. А ось його водокачка, показав я, я про неї також. Великий пес невідомої породи, також зразково доглянутий, з'явився невідомо звідки і неквапно наблизився до них. Ні чорта собі, пробурмотів Олег ми Милохиді роблячи крок назад. Він не кусається, мені казали, сказав Ілля, відступаючись слідом за ним. Пес зупинився кроків за три, без особливої люті гавкнув на повітря, двері відчинилися, і на ганку з'явився високий та гудий чоловік старших років із рудою бородою. Піднявши руку на знак вітання, він почав спускатися сходами, грюкаючи доволі екзотичними дерев'яними тухлями колодками. Ну це абзац, здивався Олег. Просто сказки Андерсена. Дійсно, капці музейні, погодився Ілля. Німець посміхнувся і потис лікарям по черзі руки. Вітаю вас, пане Ганс, посміхнувся і медвідь. І я вас привітствують. Це наш новий хірург, представив колегу Ілля. Душе приємно, продовжував посміхатися німець. Хороших вас подстрофіть з повішенням. Ви тепер власний хірург я знав ваш прищезнік, Микола Прокофович. Да, я що не опечален. Що поробиш, розвів руками медвідь? Ми всі також, але життя не стоїть. Справи, як то кажуть, однаково потрібно робити. Того й приїхали до вас просити допомоги. Тим паче ви запрошували. Да, я пам'ятаю свій обіцянок. Темпераментно запевнив Ганс. Старий Ганс найкидає слова на фоздух. «Кидати на вітер, виправилля, так у нас кажуть. Так, правільно, зрадів німець». Вони рушили до старої липи, під якою стояли дві лавки, захищені дашком у вигляді симпатичного грибка. «Ну, чого тобі ще?» – невдоволено промовила Світлана, вийшовши у коридор на сходи. Вона притискала собою двері до реаніційного відділення, спираючись на них складами за спиною руками. Гарно виглядаєш, зауважив Павло, підійшовши до неї. Тільки щось прийомне, надто радісне. А ти на який розрахував здивалася дівчина. Ти собі зібрався і поїхав, мене покинув. Сидів би там ще років зотри, якби я заміж не зібралася. І взагалі, Павлушу, всякі дебати у твоєму стилі нічого не дадуть. У мене вже все вирішено, безповоротно. Тільки нерви мені псуватимеш. Ну, по-перше, почав Павло, я тебе не кидав, а тимчасово поїхав. І ти про це знала. Без моєї згоди поїхав, перебила вона, підвищуючи голос. Але для того ж блага. Добре собі блага. Сидіти самі і дивитися, як кращі роки ми навіть. Роки – це відносно, не погодився Павло. Ти ще попереду, ще краще. А по-твоєму я мав сидіти тут на зарплатні 20 доларів на місяць і співати тобі, як я тебе кохаю, голий та босий. За пару років ти сама побачила би, що самим коханням не проживеш що треба і вдягнутися, і дітей нагодувати. А що для себе старався, так? Полушу, скривилася вона, я ще раз тобі поясню. Тим паче я вже повернувся, продовжував тиснути хлопець. Я вже тут, і нікуди більше не поїду. Вже на роботі відновився, та й взагалі, ну, пробач. Він нахилився до неї, але Світлана ступила крок назад. Він що, краще від мене? Ця розмова безглузда ще раз повторила вона. Я вже все вирішила. Мені однаково, де ти працюватиме. Це твоя справа. Ти розумієш? Мені тепер просто не до тебе. Я навіть не вибачаюся, бо ти сам винен. І, прошу, не тріпай мені нерви. Не роби так, щоб в мене залишилися про те погані спогади. Еге, пробуротів він. Нехай вони краще в мене поганими лишаються. Усе. Світлана смикнулася йти. У нас важкий хворий поступив, а я тут стирчу. Але Павло схопив її за руку. Свідка, ну що ти робиш? Ти ж потім шкодуватимеш. Разом шкодуватимемо. Давай, увачі, зустрінемося і спокійно. Ні, ніяких вечерів. Це тому, що ти знаєш, зустрінемося, передумаєш. Вона видерла свою руку. Пала, я тебе прошу, вали назад до своєї Німеччини і не влаштовуй тут вистав. Зрозумів? Не роби з себе посміховисько. Не зрозумів, перто про моє Павло. Я тут живу і працюю, і хочу тебе тому назад не поїду. Вони взагалі депортували. І мені потрібно ти. О, маєш, Світлана схопилася за двері. Того ти і згадав про мене. Депортували. Нехай би тебе ще й звідси депортували. Вона сильно смікнула двері, але його нога продовжувала їх утримувати. Я нікуди не поїду. майже по складах промовив він. Я сижу вдома і чекаю, доки ти заспокоїшся, А потім, Святка, ну я тебе прошу. Пало нарешті, відпустив двері, і вона тихо зникла у відділенні. Олег війшов до кімнати голий по пояс, дотираючи шию рушником. Скінчивши цю приємну процедуру, він кинув рушник на крісло, овінкнув пультом телевізор і впав на тахту. Телефон валявся там, а номер свого абонента він давно вивчив на пам'ять. «Ало, ти Володя? А хто ж іще? Думав, вже не дочекається від тебе звісток». Вважаю, що дочекався. Олег збирався із думками і не просто звісток, а певних результатів. Ну, кажи, знайшов невідомого з бородавками. Та ну, ось бачиш, складалося враження, що співрозмовника просто перехопило поди. І хто ж він? Олег машинально повідомив усе, що знав про бліща, хоч і усвідомлював, що не варто вантажити Володю з завівою містикою. А до цього, де працював, зосереджено, спитав, як і мець. Не знаю. Хтось сказав, наче військовим був. Але, значить так, розкопай про нього все, що можливо. Хто? Звідки? Та яким чином розгубився Олег? Яким, яким? Ну, хоч би трудову книжку я подивився. Та хто ж мені її дасть? Олег, в тебе є гроші. За гроші секретні державні документи показують, а не те, що трудову книжку, якогось бариги. Гаразд, відізвався Олег. Зроблю. Ага, мало не забув. Ну, словом... Ампутаційний ніж у них пропав У відділенні Великий ампутаційний ніж Це такий довгий Словом схоже на той, що тобі снився Коли невідомо, але в минулому році точно Якраз тоді виявили пропажу Коли хотіли переривати того, яким чекав Який утік І ти мало не забув мені це сказати? Заволав Якимець Ну ти даєш, друже. Але ж не забув, виправдовувався Олег А ті рамки ерентгенівські Не пропадали? Володю Змучено промовив Олег Рентгенівських рамок в лікарні Штук 50, а може й більше Хто за ними встежить? А ніж ампутаційний? Один Точніше був один Розумію, погодився той Ну гаразд Це важливо, дуже важливо Але ти поки що облиш. Розвідай про того з бородавками І я тебе прошу, відразу телефонуй Добре? Добре, пообіцяв Олег відразу Тільки навіщо він тобі здався? Розумієш? Я кемець первий подив. Це ж я його тоді, ну, замочив. І мене кожного разу до столу прив'язує, щоб ногу відрізали. Сміється так гидливо. Я видираюся і б'ю його. А тоді беруть й мотузки і вдавлюю за шию, поки язик не вилізе. І це щоночі. Ти не пробував, як це? Запхавши мобільник під подушку, Олег поклав руку на очі, розпачливо хитаючи головою. Павло мовчки сидів за столом, збираючись напитися. Перед ним стояла пляшка горілки, і зовсім не було закуски, бо принаймні склянки. Погляд хлопця прикипів до днієї точки. Він наче забув, на якийсь час, для чого тут сівся. До двері почалося шурхотіння, приглушені голоси. «Павлику, Павлушу!» – покликала хлопця мати. У двері постукали. «Мамо, я ж просив не чіпати мене!» «Павлику, відчини, до тебе прийшли!» Він зригнувся і скочив на ноги. Було видно, що по обличчі хлопця промайнула якась тінь надії. Не вірячи, він підійшов і відімкнув двері. Так, звичайно, це не могла бути вона. На порозі стояли двоє його друзів Володя та Андрій. Павло, наче зневажливо, гмикнув. Чого приперлися? Ващо не запросили на весілля? Взагалі-то запрошували, почав Андрій. Але. А ти що? Вовчі побачив, побачивши на столі пляшку, відтіснив Павла і продерся до кімнати. «Диви, Адріано! Він сам без нас приговорити ж її зібрався». І з виглядом знавців обоє вже розглядали звичайнісіньку пляшку столичної, наче це було хто зна що. Мати Павла, задоволено зазирнувши у щілину, причинила двері і тихенько пішла. «Чого привалили?» – ненажат роздивився Павло. «Якого милого? Ви що, зовсім обечіли в цій дирі?» Ви що, не врубаєтеся? У мене життєва трагедія, а ви тут. Так, хлопці перезирнулися. Ми ж і прийшли їти, з тобою розділити. Щоб менше було на брата. Найже колись також будуть життєві трагедії. То й ти нам допоможеш. Андрій багатозначно підкинув пляшку на руці. Одним словом, давай. Вовчик діловито поліз до шафи, потив відчинив бар, дістав склянки. Я бачу, чарок у тебе не водиться. Хоча яка різниця? Дійсно підтримав Андрій. Він взагалі з горла збирався. А закус? – продовжував нишпорити Вовчик. – Ти ж не хочеш сказати, що ті німаки без закусу вживають? Слухай, Адріану, а він тут взагалі-то другий тиждень вже товчеться, а ще за приїзд не виставив. І за нове місце роботи підхопив Андрій за посаду. Дійсно здивувався Вовчик, він же тепер головний лікар лікувального закладу. ФАП називається «Фельдшерсько-акушерський пункт». Да, здивовано, правив Андрій. Перша людина після голови колгоспу. Павло мовчки наливав слютю, не знаючи, що йому робити. Мовчу, мовчу. Андрій підняв обидві руки до гри. Та годі вже тобі, дружньо штовхнув його у бік вовчик. Дійсно, ти б хоч якийсь шнапс виставив, а то горілка. Гедота, це їхній шнапс пробурмотів скрізь зуби Павло. Горілка краще. А питиму без закусу, їсти справа свиняча. Вам треба закус? Винесіть. Ну, то ми й теж без закусу, погодився Андрій. Палушо, підлесливо зауважив вовчик. А я там у барі цукерки бачив, круті такі. Може, а приходимо? Не кобаса, звичайно, але приходую, байдуже, відповів Павло. Спеціально привіз. Думав, та годі вже тобі, в серйозу борися Андрій. Їй гірше, дурні баби, завжди думають дупою, а потім шкодують, не переживає, перетреться все, час лікує. Давай. Горілка була вже розлита по склянках, і компанія випила. Вдвоє роздарши по варварському коробку, закусували німецькими цукерками. Господар занюхав рукавом, майже одразу ж налили по новій. «Мужики, а ви що, серйозно не підете?» – несподівано запитав Павло. На весілля? Звичайно, ні, заявили обоє одночасно. А нахрена воно нам здалося? Ми тут, поруч, з тобою, ми ж друзі. Слухай, Полушо, запопадливо почав Вовчик. Ти вже там, напевно, битий вовк, може і я з тобоюсь. Рік попрацюю, місце можна знайти. Якщо пошукати, можна, відповів Поло, якого вже добряче заплітався язик. А якщо зловлять, вони вже заборонено, щоб наші працювали. Той що, ну депортують, як мене. Візьмеш прізвище жінки, зробиш другий паспорт і знову поїдеш. Наш брат скрізь прилізе. Он мене за рік жодного разу не зловили. Лише на прикидці. Та й то із власної дурості. А як ти так? О, ціла наука, здавалося. Господа вже й забув про власні проблеми та життєву трагедію. Де тільки не ховався? І в сараї, і в баура, і по підвалах. Головне, щоб тебе в процесі праці не накрили. А так, візу маєш, законно, ходиш, наче біла людина, де собі хочеш, нічого не боїся. Так вже й нічого, підозріло, скривився Андрій. Абсолютно. Я весь час навіть гроші при собі тримаю. Уяви собі, ходиш увечері по вулицях, а в кишені кілька тисяч зелених. І зовсім не страшно. Там у них порядок, будь здоров. Поліцай-балини на кожному розі стоїть. Тільки коли переїдеш сюди, ти починай по-справжньому боятися. «Не знаю про бурмотів Андрій. Я, напевно, так би не зміг, як на мене краще скромно, але надійно. Із нашими доходами скромно, не те слово, – відрубав Павло, – злидні. А щодо того, що не зміг би, ти би, бачи, які туди приїжджають, мастити голови колгоспів у норкових шапках і з гонором, і як вони різко вчаться по смітниках ховатися. Чуєш, друган, – вовчика на той час вже конкретно розвезло – а ти хоч знаєш, для чого ми прийшли, Андріано? Ну, скажи йому. Так, підтримав Андрій, знаєш? Ні, ми би й так прийшли, це розуміло. Але, одним словом, продовжив Овчик, це твоя матуся просила, щоб ми тебе посторожили. Кого? Мене, здивався Поло, як це? Не боїться, якби ти собі чого не вдіяв. Вени там не порізав, чи ще чого? Ха! Павло відверто розраготався. Ви що, ідіоти? Ні, ну ви, мужики, тут зовсім до ручки доходите. Розвеселили, дякую. Ну чого ти образувалось, обиду? Ми ж серйозно, хто те зна? Людина в такому стані може. Не може, обрубав Павло. Собі не може, собі і так вистачає. А ось ідеї ви мені підкинули. Дуже цікаво. Обидва хлопці з цікавістю та подивом вирячилися на Павла, який вже підвісся за столу і з хитаючи головою тяг із шафи сорочку. За кілька хвилин мати Павла злякано дивилася, як вони збираються кудись іти. всі троє. «Хлопці, куди ж ви? Я вас нікуди не пущу в такому. Усе гаразд, мам. Усе гаразд, тютюнаді, підтвердили Андрій з Вовчиком. «Не бійтеся, ми за ним приглянемо. Усе буде окей». Хмільна компанія забралася геть, залишивши у дверях розгублену та перелякану жінку. Цього вечора хірург ургентної служби Ілля Петрович Медвідь виявився настільки змученим, що, видершись нарешті з роботи та потрапивши додому, не хотів ні вечеряти, ні миватися. Сталося так, що ургентне чергування розпочалося, щойно скінчився робочий день. Пересічний селянин цього вечора наче сказився. Люди падали з драбин, запихали пальці до січкарень, ті, хто тижнями викухував воняки на власному тілі. Саме цього вечора наважувалося вирушити по медичну допомогу до районного шпиталю. Одна бабця, яку ще відрання покусав сусідський пес, на запитання, чого ж вона сиділа чекала до вечора, відповіла воістиною безпрецедентною фразою: Шкода було сонячного світла. Ну, звісно, лікуватися можна і вночі, а вдень потрібно господарство обходити. А коли зовсім звечеріло, ті, хто врізав більше належно, почали, кажучи, по-простому бити одне одному пики. Тому, опинившись удома близько 12, я лише зазирнув до спальни. Дружина вже спала. Обоє хлопчиків також поскручувалися на своїх диванчиках. Практично не роздягаючись, лікар накруптив будильник на сьому і влізся на дивані у вітальні. Натягуючи кодру на голову, присунув ближчий телефон, адже гарантій, що цей потік остаточно припинився, не було жодної, а ургентувати належало до ранку. Сон, що наснився, йому не йшов нів'яке порівняння з жахіттями пана Якимця. Снилося, що звався телефон, передбачило підсунутий до дивана, і нерозбірливий голос фетчариці зі швидкої заторохкотів йому у вухо. «Доктор, збирайтеся, до лікарні вас треба. Що там, ледве виговорючи слова, які належали в вісні?» – запитав він. «Живіт привезли, треба дивитися. Давайте машину». Ця фраза була довшою, і вимити її виявилося ще важче. На останніх словах Ілля навіть злякався, що зараз прокинеться. Так і сталося. Він перевернувся на інший бік і розблющив очі. Телефон мовчав, усе було спокійно. Лікар знову перевернувся, та накриваючись із головою засопів. Щой не заснув, насталося ще жахливіше. Нібито до його будинку під'їхала швидка, з наявилий шофер підійшов до дверей і почав гупати в них кулаком. Гупання це витримати було неможливо. Але вже важче виявилося піднятися, щоб сказати йому пару ласкових. Це вже означало, точно прокинувся в друга. Розлупивши очі та покриктуючи, Ілля підняв голову. У двері дійсно гупали і дзвонили одночасно. Він скучив з дивана, на з просоні на стіл та крісла. Це справді був шофер швидкої. Доктор, недоволен початуй. Я вже 15 хвилин чекаю і вже 5 хвилин стукаю та дзвоню. О, здавалося, Ілля лише зараз остаточно прокинувся. А що телефон не робить? Чому не дзвонив? Як це не дзвонило? Шуфер з дивону на нього. Ми ж телефонували, ви відповіли, мовляв, збирайтесь, щоб посилати машину. А от, чорти, Ілля лише пошкріб потилицю. Йду. Він сів на диван і почав невіжено вдягатися. Обличчя лікаря висловлювало здивування та злість. Трубка на присовну дому з вечора телефоні, красномову лежала навпаки. На дворі стояла ніч. Гучна весільна музика гупала зовсім поруч. Здавалося, просто за стіною хліва, під якою хтось поропався. «Полуш, а пса точно немає?» – боязку запитав Вовчик. «Немає, десь вештається. А як повернеться?» «Не бійся, він мене знає», – відмахнувся Павло. «Це ж наші родичі». Ну, що ти там махаєшся так довго? Не можу розв'язати, крізь зуби сичав Павло. Бабуля так замотала то розріж. Чим? Зараз. Нарешті двері заскрипіли, а точно нікого немає, не голова вовчик. Андрій, злодійкувато озираючись, і весь час стояв мовчки. Звичайно, немає. Усі ж навіть зараз йому важко було вимовити те весілля. Музиканти на сусідньому подвір'ї припинили фальшивити. І вочний набитий весільний голос об'явив у мікрофон. А тепер, дорогі гості, просимо всіх за стіл. До нас прибула ще одна група гостей, як то кажуть, краще пізно, а ніж ніколи. Прошу, зустрічайте. Заграв весільний марш, публіка оваціями висловлює своє захоплення. Хлопці пролізуть до хліва, у кутку за загродкою рух коло двоє свиней. В іншому прип'ята корова, ламетично жувала сіно. Напроти неї розташувалася прип'ята коза. Вона, зиркнувши на несподіваних гостей, продовжувала жувати. Павло підкрався до неї і відв'язав від скоби. «Ну чого стали? Помічники, давайте!» Козу тихенько вивели на двір, а двері зачинили. Ведучи худобину на мотузку обійшли сарай. Пало знову дав тварині хліба. Коза слухняно йшла за ним. Тут тихо промовив покинутий Ромео. «Ого!» Потім так далеко вести, висловив недоволення приятель. «Може краще в них?» «Ти що, ще занувся?» Шикнув на нього пологи. «Яке в них? Там 250 чоловік гостей. Постійно зайнято, в чергу станеш з козою». Хлопці переснули у кулаки. «Давай, полька, гарна моя». Козу приголубили і дали останній шматок. «Ну, вперед!» Пало розчини дерев'яний дверця та маленької хатки, якою виявився старий смердючий туалет. Тісно, зараза. Андрій з вовчиком, тримаючи козу за роги, у трьох якось стиснулося туди. Ну чого ви телитеся? – підганяв Пало. – Давайте. Вони з натугою підняли козу за роги, взявши одночасно за задні ноги кожен із свого боку. Пало підскочив і почав допомагати ззаду. Нещасна худобина, мекаючи, намагалася пручатися. Нарешті її задні копита зникли в дірі, а передніми вона марно намагалася затриматися за краї. Скоро й голова кози, які продовжували міцно тримати за роги, зникла у смердьочій темряві. «Глибше пускайте», – командував ззаду там рівень нечистот низько стоїть. «Ну ти просто по-наукому висловлюєся, лаврач Фертильівський. І дивіться, міцно тримайте», – продовжував сичати той, – ви як пусете, то фіг потім виловимо. Вони пихкали, спираючись вільними руками на краї діри та відвертаючи носи, плюючись та лаючись. Знизу почувся плюскіт. Ну, орієць, це тобі так не минеться. Нехай, нехай, потім будемо квитами, бурмотів Павло. А ви як думали? Просто співчувати? Цей дурний зможе. Гаразд, тягніть уже. Та навпаки, де рогами поміняйтеся, що ви перші вийшли, бо повимащуєтесь. На силу козу витягли до гори. З дверей туалету з'явилося дві дупи. Низько згинаючись, відвертаючи обличчя, вовчики з Андрієм тягли за собою нещасну худобину. З неї спадало та крапало. Ну і сморі до цій параші. Палушо, а кожи вони не струшуються як пси. Тихо, шикнув начальник, за мною. Вони простинзнули крізь якусь хвіртку і зникли у темряві. Тим часом староста відривався наповну. А тепер, дорогі гості, грала він у мікрофон. На всіх нас чекає сюрприз. Прошу хвильку уваги. Е Гей, шановний кутку, як ви гадаєте, хто сьогодні вирішив передати молодим та всім нам вітання у цей знаменитий день? Запанувала тиша. Несподівано поділ брезенту, що закривав вхід до шалашу, піднявся, і на людей вирячилася козяча голова, яка перелякано обертала очима. Лети, голубко, пробурмотів Павло, розбігаючись і націлюючись у козячий зад, наче у м'яч, що застиг на 11-метровій познаці. Коза диком і, вскочивши у шаласт, дременула поміж рядами. Почулися зойки, вигуки, а потім піднявся справжній крик, який зростав по мірі того, як до гостей доходило, що ж відбувається. Незабаром звук цей перетворився на суцільний лемент. Жінки вищали на повну силу. 250 чоловік скочили з місць одностайно одностайному зникнути з шалашу, не розуміючи, що це неможливо. А нещасна худобина, в кінець оцманівши від цього галасу, скакала по столах, наче гірський архар, розбризкуючи жахливий детрит на всі боки. один час на тлі загального переполоху почали були з'являтися тверезі заклики на шталт «ловіть її». Кілька найбільш відважних жительменів яким вже було море по коліна, кинулися здійснювати це. Від цих спроб, коза ось відоміше агресивні наміри натовпу, перетворилася на справжній вихр. Тікаючи від молодців, вона пірнала під столи, а звідти, наче торпеда врізалася у натовп жіноцтво, залишаючи на дамах та панночках жахливі сліди. Почалася справжня давка. Якби не брезентові стіни та не габельовані дошки каркасу, які траплялися подекуди між металевими трубами, Можна було б із успіхом знімати черговий фільм про загибель Титаніка. Саме ці стіни, деякі кмітливці не змозі продертися до виходу, марно намагалися пробити за допомогою алюмінієвих феделок, позичених у давно не працюючий заводській столові. Ножі вже за етикетом, якого дотримувалися на подібних дефілядах, не подавали. Лишивши черевики у прихожій, Ілля змучено опустився на диван і почав скидати штани. Годинник на полиці показував третю. Лікар підсунув до себе першу ліпшу з маленьких вишитих подушок, що трапилося під руку. Натягує як і ввечері на голову кодру та заплющив очі. Проте несподівано, згадавши щось важливе, знову скочив. Взяв телефон і знову присунув до дивана. Після цього вже влаштувався фундаментально. Наче зночаючий, підли апарат і цього разу не дав йому спати до ранку. Ілля звісив руку з дивана і зняв слухал. Так, доктор, прокидайтеся, вас знову треба, що там? Живіт привезли, дивитися потрібно. Давайте машину. Очі хірурга після цього заплющилися самі, ще п'ять хвилин, поки виїдуть. Він зригнувся і скинув контур. От зараза, годинник показував п'яту. А коли був дзвінок, тим у двері поки що ніхто не товк. Суник рукою зняло, ліля скочив і почав швидко вдягати штани. Глянув вікно, темряво. Здається, швидка ще не надіхала. Він натяг легку куртку і, запхавши ноги в черевики, вийшов до воріт. У шалаші стояв жахливий гармидер. Перекинуті лавки та столи, тарілки валялися в переміж із паперовими скатертинами, один кут споруди завалився, і легкий вітерець роздував роздертий край брезенту. Ослала на весь і господиня і зав'язаною рушником головою, прикладаючи руки до грудей, курсувала у розорений шалаш та назад до ганку. Там під ліхтарем музиканти плювалися і домивали апаратуру, протираючи на заверший інструмент добротною самогонкою. Частина найближчих родичок із розряду тих, що на чиїх плечах тримаються подібного роду заходи, вже встигли передягтися, і тепер юрбою ходила за безутішною матір'ю нареченою, намагаючись заспокоїти її. А кілька ж менш емоційних жінок стояли осторонь і пробували раціонально вирішити актуальні питання сьогодення. Як належить справжнім знавцям нелегкої і весільної справи, вони обговорювали можливості ліквідації наслідків погрому та перспективу зібрати завтра гостей на поправлені, аби хоч якось рятувати становище. Проте ніхто з них не міг похвалитися впевненістю. Воно ну й не дивно. Подібні казуси у Тачанові траплялися вперше. І лише одна людина з усього цього штабу постраждалих в даний момент чітко знала, що робить і чого добивається. Це був батько наречений, розчервонілий, із розпущеною кроваткою та засуканими рукавами, важко дихаючи та похитуючись, він очманіло сунув по самій середині вулиці Петра Заклонного, яка ще недавно іменувалася Жовтневою. Стискаючи в руках двометровий шмат металевої труби 25-ки, чоловік зупинився. Озирнувшись на рік будинку з назвою вулиці та перевів подих. Зупинилася й коза, що так само змучено переставляла ноги за 20 метрів попереду переслідувача, роблячи вже друге коло по Тачану. месник здивовано промовив самими губами назву цієї віддаленої вулиці, де востаннє бував кілька років тому, ще за старих часів. Як і абсолютно більшість тачанівців, він не знав, хто такий Петро Заклонний тим не полюбляв і всього пов'язаного з комуністичним владом. Тому байдуже кознувши поглядом по таблиці, новоспечений тесь міцніше стиснув трубу та знову і наснагою рушив далі за обрисом тварини, з якої на всі боки встерчали голки засохлої шерсті. Невдоволено поглядаючи на годинник, Ілля крусував від дворіт до будинку й назад. У траві під ногами давно згас, викинутий недопалок, Нарешті, глянувши на годинник востаннє, він з сплюнув і швидко рушив додому. Вийшовши до квартири, зняв трубку телефону і набрав 03. 3 Швидка слухає. Голос фельдшериці був сонний, пресонний «Ви що там, позасинали?» – недоволено промовив Ілля в трубку. «Машину даєте чи ні? Я вже півгодини на дворі стерчу. Чекаю». «А хто це?» – злякано запитала фельдшер. «Хто-хто? Медвідю пальто». «Ви кого кликали?» «А, не могла прийти до цього в хачаріця!» «А хто вас викликав? Ви що, не викликали?» «Та начебто ні, доктору! У нас зараз все спокійно, ми спимо!» «І живіт не привозили?» «Та ні, більше не привозили!» Ілля подивився на трубку, так нібито вона була в цьому винна. Потім розмахнувся і обережно поклав її на апарат. Потім виловився і пішов до кімнати на ходу, розсібаючи штани». Яскраве раннє сонце зіймалося над дахами, хат та сараїв. Співали піні та гавкали собаки. Селяни гнали худобу на Пасовисько, Запхавши руки до кишень, Павло обходив жахливі калюжі багна, прямуючи за жінкою, яка йшла попереду. На ній були гумові чоботи, тож вона не надто вибирала шлях. Павлові ж взутому у кросівки доводилося кружляти. Від цього вістань між ним та жінкою поволі збільшувалося. Хлюпаючи по грязюці, та не надто переймаючись тим, чи її чують, жінка прочитала. Казала йому, не лізь, а він поліз. Старе, що з нього хотіти? Зразу начебто нічого було. Сам до ліжка дійшов, а потім погано стало. Саме гірше опухли груди. Я думаю, може щось серйозне. У голові гло. Писку було наче в тій дірі, де купалася нещасна коза. На душі ще були кішки, а найголовніше, кудись поділася вчорашня шалена радість від здійсненого. Він, мимоволі уявляв собі, що, можливо, зараз робиться вдома. Напевно, Світланині й батьки вже навідалися до його матері і закатали концерт. Перечуваючи це, він якось продер очі ще пів на шосту і, похитуючись, вирушив полями на простесь до фертильівки. Як на гріх, сів акумулятор у машині. Іти до автобуса не наважився, оскільки про його подвиги, напевно, вже знала половина Тачанова. Втягнувши голову плечі, озираючись по парканах, так, наче про його витівку було відомо в селі, Павелий Шовт на виклик до першого у своїй новій кар'єрі хворого. Олег йшов коридором третього поверху поліклініки. Клянувши подумки свого роботодавця. Він досі не знав, як вирішатиме це слизьке питання і завкадрами. Постукавши, вийшов, дозвольте, ой, це дитячий ой, разом з якою жалюгідною посмішкою вилізли з нього саме, коли побачив, хто сидить за столом. Це була дамочка із жгутом, на ній був одягнутий той самий елегантний брючний костюм, а складений білий халат охайно висів на спинці стійчика. Пробачте, промивлю він, це ви? Оце так зустріч. Так, Олег Вікторий, це я відповіла вона. Розумію, ваше здивування. Такий великий доктор із великого міста, як ви, не заходить до завкадрами при оформленні на роботу. Такий крихітний шпиталик. За нього клопочиться особисто головний лікар. Саме тому йому потім і доводиться витрачати дорогоцінну енергію та нерви, розпікаючи канцелярських працівників за некваліфіковане накладання жгутів та пов'язок. Олег Ніюко зсунув шапочку на лоба. Нормально. Хоча згуд взагалі-то повинна вміти накладати кожна людина, якщо вже буде справедливим. Тим паче, освічена людина з високим загальним рівнем. Це що, такий комплімент жінка здивовано скинула бровами. Ну ви, Олега Вікторовича, я бачу, щастя виходите з будь-якої ситуації. Специфіка роботи знаєте. Зберігаючи на піджарті стон, пояснив лікар. Якщо цього не вміти, можна зробити погану хворому. Або собі. Хоча загалом ви праві. Я погодив себе не надто етично. Нестримано, підказала вона. Дійсно, погодився Олег, приношу вам свої щирі вибачення. Навіть так, за кадрами знову здивовано знизала плечима. Ну що ж, приймаю, але тоді ви повинні нарешті прийняти мої з приводу заляпаних штанів та інших незручностей. Домовилися, тепер уже Олег посміхнувся, широко і то сполегшення. Отже, всі непорозуміння між нами вичерпані. «Я гадаю, що так», – відповіла вона. Двері розчинилися, і на порозі з'явилася миловидна лікарка, стурбована та дещо захекана. Це була невропатолог Світлана Сергіївна Ланькова. Ольго завела на спору, – «добрий день, Олег Вікторович. Я не можу, пробач, до реанімації хворого завезли, важкого. Терміново невропатолога вимагають. Біжу, все». Двері миттєво зачинилися, і Ольга лише якось безпорадно озирнулася. «А, – завагався Олег». Що, якісь проблеми? Та як вам сказати? Якщо це не виходить за рамки моїх можливостей, був би радий допомогти, запропонував він. Так? Вона на мить замислилася. Ми збиралися каупити. якщо можете, будь ласка. Напросився. Олег тільки розпачливо розвів руками. Пробачте, я сьогодні дійсно якийсь тормознутий. Ну що ви? Заперечила вона. Тоді з задоволенням. Зараз прийду. І Олег взявся за ручку дверей. За кадрами стурбовано глянув на годинник. Ви надовго? Справа в тому, що якщо хочете допомогти, то треба вже. Чоловік лежав на функціональному ліжку реанімаційного відділення, весь блідий, часто дихаючи. Лікар щур, який щойно обстежував його, нарешті розігнувся і швидко пішов до ординаторської, кинувши на ходьбу сестрі. Наталю, переключи, бо система закінчується. Гемодес постав. Увійшовши до ординаторської, він набрав номер. Ада Васильовна, що розтурбує? Ходіть до нас. Уже хворий серйозний. Годину тому поступив. Мужик 42 роки. Діагнозу немає. Стан прогресивно погіршується. На очах помирає. Що? Я гадаю, якась інтоксикація. Невідомого генезу. Так клянеться, що нічого такого не пив і не їв. Ми з його жінкою дваденне меню переглянули. Немає до чого доколупатися. Всі те саме їли. Так, вже всі дивилися і невропатолог, ні з отрутами немає справи. Приходьте, збираємо консиліум. Чекаю. Поклавши трубку, він вийшов, зіткнувся до двір'яком із медвідем. Чого ти знову не Заходь, сідай, консиліум збираємо. Та я ж розписався, що хірургічного в нього немає, вибухнутої. Ну, повір, немає. Я б не заявляв так. Чого мені сидіти? Роботи повні. Нічого не знаю від робовщу Мужик загинається з невідомих причин. Сідаю і чекаю. Усі значить усі. Зіткнувши, ляв, війшов до ординаторської та приземлився на вільний стілець поруч із Світланою Сергійовною, яка також перто не знаходила хворого у своїх захворювань. Олег притмом заскочив до донаторської, витяг ішу гляди свого столу коробку цукера і запнувши її у пакети, взявся за ручку дверей. Куди, так не зрозумів бажинар? На чашку каву запросили. А, розуміючи про мови це добре. Павло сидів на краєчку ще до потопного польського ліжка, на якому тихо лежав невеличкий худий дідок. І терпляче пояснював ситуацію його доньці, що привела його сюди. Нічого страшного, перейде, ви ж бачите, руками-ногами рухає, сидіти може, навіть кілька кроків рок зробити годин, живіт не болить, потовся трохи, коли падав. Пару днів компреси на грудну клітку, знеболюючи і так далі. Він став, щоб іти. А чому на грудях такий опух, запитала жінка? А ви що хочете, щоб від удару і не було опуху? Здивався Полу. Буває і більше. Пройде. Першір вийшов із хати, але на дворі його вже чекали. Доктор, тут у нас донька вагітна на сьому місяці. І чують живіт почав боліти. Ходіть подивитися, ми не знаємо, чи їхати до лікарні чи ні. Навіть не піду гідрова пала. Брати і їхати однозначно. На сьому місяці також роди бувають. Господи, Боже, перехрестилася жінка. Та навіщо ж на сьому місяці? Може просто чогось наїлася і живіт крутить? Не знаю, сказав спеціаліст. Я у огітних не розбираюся, чесно. Ліпше зразу везіть, щоб чогось не сталося. Ось, прошу, він показав на хату, з якої вийшов. Там, де розуміюся, там лікую. Нікуди не відправляю, а тут... Але до ФАПу Павло вже дійти не дали. По дорозі налигнав газик голови колгоспу. «Доктор, поїхали, тут у сусіда нашого, чиряк вискочив. Глянете, їхати до району чи тут що зробив?» Зіткнувши, Павло поліз до кабіни. До кабінету з табличкою за вкадрами він увійшов вже не стукаючи. З протилежного боку столу сидів психіатр Кульчицький. На стої стояли три чашки з завареною кавою, від яких ширився приємний аромат. Загальмувавши на якусь миттю, Олег поставив на стіл коробку цукерок. «О, дякую», – сказала Ольга. «Сідайте, Олег Вікторівич, тут Борис Петрович обіцяв розповісти нам про свою поїздку до Києва. Його тепер усі на чашку кави запрошують, щоб послухати». Край ока але відразу помітив невдоволений погляд психіатра, зрозумівши, що той вважає його присутність тут явно недоречний. Після слів господині кабінету Кульчицький почервонів і почав шарпати ручку чашки. Нічого там не було цікаво, знизав плачима, а, намагаючись надати голосу й байдужості, промовив він. Ну, це, як сказати, не погодилася Ольга, сідаючи й собі. Нашого Бориса Петровича вже третю книжку надрукували. І не будь де, а в Києві, в солідному видавництві. Ось так. Так? Цікаво відверто здивався Олег. «В якому жанрі ви пишете?» «В основному детективи» – сухо відповів той. «Обов'язково прочитаю», – сказав Олег. «Я люблю пригодницьку літературу. Тим паче приємно, що книжку написав наш колега». «А кажуть, володалі Ольга, що ви там із куч і чай пили?» «Всі говорять. Це чутки чи дійсно?» «І навіть фотографувалися». «Кажуть, ви самі це розповідали?» «Ну, розповідав з низовом плечима Кульчицький». «Що, і фотографії можете показати?» «Можу. Цілком байдуже байдужа той. Але що там цікавого? Ну як що, здивувалася Олю. все-таки ж президентом. А хто сказав, що з президентом? Настрій лікаря тепер вже упав остаточно. І він поставив на стіл, не допитив чашку кави. Однокурсник мій там осів, також психіатр. Володя Кучма. Ну гаразд, дякую за каву. Він підвівся, виходжи за столу, ненароком штовхнув стіл біля Олега. Олегова чашка підскочила, і кава вихмутнулася на халат. Ой, вибачте, будь ласка, тепер Ключицький зовсім знітився. Я ненавмисно. Та що ви, підхопився Олег, які дрібниці. Зараз дівчатам у відділенні дам буде як новенький. Не переймайтеся. Маленьке ординаторське реанімаційне у відділення було тісно. Точилися гарячі дебати. Так, я на цьому стоятиму, доводила Світлана Сергійовна. Ніяких неврологічних захворювань у нього немає. А що ж тоді? Насідала на неї на Звідки ці симптоми? Вторинного характеру є якась причина. Гадаю, найвірогічніше – інтоксикація. А звідки, Стрявщур, звідки взялася інтоксикація? З отрутами справи не мав, ні зараз, ні раніше. Нічого підозріло не вживав. Більше того, детоксинаційна терапія проводиться повним ходом. А ефекту – нуль. Не знаю, знизала плечима маленько. Шукайте, моє вторине, не вірите, давайте викличемо обласного невропатолога. «Та немає коли викликати», – зауважила Алда Васильівна. «Гаразд, давайте так», – запропонував Медвій. «Якщо вже всі від хворого відмовилися, перевіряємо ще раз оте припущення на рахунок інтоксикації. Беремо ще раз жінку, його, сестру, йдемо до палати і буквально по хвилинах відновлюємо, що і коли він вживав». Уся група лікарів вирішила з ординаторської і посунула до палати. Слідом за ними щур завів двох наляканих жінок. Одна з яких схлипувала. обидві були у чорних хусточках. Ада Васильівна зупинила їх у проході. Гадаємо, все-таки у вашого чоловіка та брата якесь важке отруєння, невідомою речовиною. Надзвичайно важливо встановити, чим саме. Та чим він ж міг отруїтися, кутаючи сльози, схлипувала дружина. Спокійно, Ада Васильівна взяла її під руку. Візьміть себе руки і не плачте. Починаємо з позавчора. Отже, ви в раціон то прокидалися. І що? Що він їв? Сам хворий тепер передихав ще частіше, обличчя вкривалося холодним потом, і чолов'яз злякано стріляв очима по палаті, не розуміючи, що може означати поява такої делегації. То що ж ви з'їли зранку? Вареники, відразу сказала дружина, це була неділя. А в неділю завжди зранку вареники з барабулею та сиром, зі шкварками. А шкварки свіжі. Свіжі на скороді розжарюємо, ну ще кисле молоко, також свіже, тільки ну в суботу на плиту поставили. І всі це їли, усі, і діти також, і нікому нічого, гора звела ляда Васильна. Більше нічого не їли, нічого, і не пили. Та як, здивалася дружина, зрання вони не п'ють. Ну добре, а обід? У них обідав. Дружина хворо глянула на його сестру, що стояла поруч. Бур свіжий, зварений, та без м'яса, каша гречана і шкварками свіжими, компот. «Що за компот? Консервований?» – запитав Щур. «Ні, зварений зранку із свіжих яблук, і також усі їли і діти. А пили що? Ну по сто грам, – розвела руками жінка. Лягодиться, не ж. А що за горілка?» «Своя домашня». Та не напивалися вони, по три маленькі келешки і все. Навіть я один випила, і нічого. Далі вечеря, нагадала начмед. Ну, взагалі-то, наче згадала, що сестра хворого. Що? Оце вже увечері, коли він йшов додому, дід наш прокинувся. І схотів із ним вінця по 50 грам. Стоп, перебив щур. А ви ж про це раніше нічого не казали? Той що, здивувалася сестра. Я ж кажу, попюкелешка. Дід вже старий, немічний, горілки не пив. Гарня домашня наливка. Не нехай, махнув рукою щур. І з дідом то все гаразд. Е, обидві жінки зблідли і замокли, переглядаючи Помер, нарешті витиснула себе сестра хворого Що? Як помер? вигукнув щур, хапаючись за голову І ви мовчите, ми ж вас дві години допитимо Так, пробурмотіла жінка, йому і, і так 84 Наче б той час вже Чорти би забрали, мало не заволав щур Яке було вино, яке вино? Зі слів, здається, з кисточками Стояло з кісточками? Так Скільки стояло? Та років зотри ось і вирішили спробувати. Мати моя, що зірвався наш ошпарений Наталю, отруєння з синильною кислотою, давай бігом. Обох жінок вже виводили з палати. Вони пили кавомочки, не хваплячись, маленькими куточками, і, здавалося, думали кожен про своє. А я, по суті, так і не подякувала вам, сказала Оля. Якби не ви, так би отримала табуреткою, що мало б не здалося. Ради був прислужитися і твоїй Олег. Ну, задів по вас було не сказати, посміхнулася вона. Та годів вже мене картати, попросив Олег. На мені за штани стало прикрою. Взагалі, я такий вимучений за день був. Відійн на ній, хто нас, що робилося, а тут ще. Та й потім, я ж не знав, що це ви. Вона засміялася. Гарно сказано. Не знав, що це ви. Оригінально. А хто це ковбой, якщо не секрет, запитали? Не секрет, відповіла Оля. Мій колишній чоловік. П'є чорно. Іноді, коли нап'ється, пробує мене тероризувати. Загалом банальна історія. Випадково вхідні двері опинилися відчиненими. Ну і я у кімнаті забарикидувалася, а він скло розсадив і порізав ногу, коли продирався. Ну а далі ви знаєте. Приємного мало, погодився Олег. Тим більше я тепер задоволений, що трапився вам у нагоді. Так, зауважила Оля, ви взяли зазвичку позбавляти мене від небажаних осіб протилежної статі. Хоча від цього постійно страждає ваш одяг. Він глянув на пляму на халаті і посміхнувся. «Ну, це дрібниця. А він що, дійсно письменник?» «Так. Нещодавно до спілки письменників прийняли. Берив загалом хороший хлопець, але жінка намізнітилась. Не люблю нав'язливих людей. Вона дозволила собі глянути йому в очі. Зрозуміла, промовив Олег. «Ну, тоді і мені вже час». «Що ви?» – вона навіть схопилася зі стріччика, зупиняючи його. «До вас це не має відношення. Я так просто. Заходьте, коли схочете». Ми взагалі зі Світлани Ланько каву п'ємо. Заходьте будь-коли. До речі, а для чого це ви сьогодні приходили? У вас же була якась справа. Взагалі-то була, згадав Олег. Зовсім забув біля вас і вашої кави. Я вся увага. За кадрами глянула на нього серйозно, але не змогла стримати посмішку. І відвернулася. Взагалі-то ту книжку хотів подивитися. Будь ласка, вона потяглася до ящика. Не свою, додав Олег. За госпа. Бліща? Ну, прошу, якщо хочете, дивне звичайне бажання, але для вас. Відчуваючи несподіване хвилювання, Олег розкрив доволі пожмакану книжечку в сірій обкладинці. Записи в ній свідчили про те, що чоловік, який полюбляв сирість, майже все життя пропрацював у колонії посиленого режиму Барановичах, Рівненської області до того ж останні 12 років також на посаді завгоспа. Ото вже дійсно. Він повернув книжку і подякував, відриваючись від стрільчика. Рада було вам прислужитися. Заходьте. Ну, взагалі-то тепер моя черга запрошувати на каву, сказав Олег. Спробуйте. Ольга знизала плечима посміхнулася. Продершись крізь кущі, дальнобійник Мітя побачив село. До крайньої хати було кроків так із п'ятдесят. Він тяжко дихав і боязко оглядався, проводячи долони і по щитині потряпаних щік, стираючи з них піт та павутиння. Пальці отримтіли, тож він на силу зірові скуща кілька якихось ягід, щоб відправити до рота. Половина ягід розсипалася на землю, нарешті чолов'яга віддихався і, піднявши з землі криву сукувату дровиняку, низько згинаючись, вискочив з кущів та побіг до крайньої хати, зазирнувши вікно, обійшов хату і рішуче взявся за ручку дверей. Доволі симпатична бабуся в хустиці злякано витріщилася на пошмакане одоробло з дровинякою, що з'явилося в отворі дверей тихо та несподівано. «Бабо, це яке село?» – запитав Мітя. Хвертиливка розгублено промовила вона. «А німці є у селі?» «А як же є?» «Де?» Мітя схвильовано проковтнув. У крайній хаті, з того боку. Там, де хверба. А скільки їх? Та четверо. А давно прийшли? Так вони ж не прийшли, а приїхали. На такій машині чорній. Бабо, а хліб є? Навіть це запитання не загнало її у глухий кут. Є синку хліб, на візьми. І он ві барабольки ще лишилися. Не встигла курям покрешити. Бабця зібрала докупи шмат хліба та кілька бараболин, Віддаючи йому «А хто ти, синку? Куди йдеш?» «До наших!» Прошепотів той, ховаючи бараболю У кишенях подертої куфайки «Та вони також уже ніби як наші Пробормотіла вона вже йому в спину Як відомо, посмішка гарної жінки Навіть з кращих із чоловіків Здатна штовхати на помірковані вчинки Напевно, саме тому, збираючись вирушити додому, Олег несподівано зупинився на останньому сходовому марші і глянув низь за спину. Ще кілька сходинок завертали донизу, випиралися в старі, сто разів пофарбовані і сто один раз обдерті двері. Судячи з розповідаю Медвідя, це і був підземний хід, що мав колись рятувати тачанівці від американської атомної бомби. Душа вимагала чогось такого. Саме тому Олег зробив чотири кроки донизу. І без особливих сподівань штовхнув двері. Щось здригнулося у середині, коли не тихо, без найменшого рпіння відчинилося, і знизу дихнуло сирою темрявою, Сходи вели донизу глибоко, так, що не вистачало світла з ходового майданчика. Вимикача не було ніде, рука сама полізла за вилох легкої куртки, тягнучи з кишені маленький ліхтар. Навіть проживши тут кілька місяців, харків'яни не міг зрозуміти, як можуть пересуватися коренні та чанівці вулицями. Асфальт яких містить численні пастки, глибокі баюри, що не висихають ніколи, того й придбав одразу цю річ. Призначено, як виявилося, не лише рятувати ноги, а й штовхати при нагоді голову до халепи, незрівняно більше її, ніж яма з багном. Сінювати діодний промінь майну до кінця. Сходи виявилося довжелезними, і подальший хід на значній глибині йшов прямо, що змусило його завагатися, зробивши перший крок, а далі ноги почали самі переступати донизу. І чарівна посмішка Ольги тут уже була ні до чого. Ступаючи тихо, Олег йшов прямим та вузьким ходом з низькою стелею, якій стільки вистачало проміння, немав жодних відгалужень. І ось нарешті металеві двері по обидва боки мали потужні важелі, щоб закривати. Сам хід йшов далі. Обоє дверей виявилося причиненими. Направо підеш, коня втратиш. На згадалася затягана у казках формула. Спрямувавши проміню в щілену, Олег штовхнув величезні двері. Вони зарепіли так, що мороз пішов поза шкірою. А там далі хід розгалужувався знову. Кроки відбивалися луною у закритому кам'яному просторі. Зайвий звук, спричинений на ним, Олег почув раптово, щось голосно та пронизливо рипнуло. Двері вдарили за спиною, і металевий важі заскрипів, заклинаючись язичками у відповідні пази. Олег кинувся назад та загупав у двері. Крик сам по собі вихопився з горлянки, але підземелля одражу знову мовчало. Все! Відчувши біль у кулаках, Олег скаменувся і дістав із кишені мобільний, що лише віднедавна почав носити. Тому весь час виключно завдяки постійним наріканням, як емця. Тримчачі пальці натиснули кнопку, але табло показувало пошук. Мобільна мережа сюди не досягала. Тільки тепер по-справжньому, засмоктало під грудьми. Кидаючи променем по стінах, Олег заходив у різні двері, обстежуючи приміщення. Тут дійсно все було налаштовано. Під шпиталь. Приміщень було багато, але зрештою Олег знайшов потрібне. Сходи пішли догори. Дверей там не було, але закуток, що утворювався, напевно, і призначався для користування рацією, тому що сітка на мобільці намалювалася одразу. Медвід з Голаюхом з'явилися лише за півтори години. З ним був один із працівників гоздвору і бліщ, п'яний, мов свиня. Його, скільки я віддав усіма ключами, мусили витягти з дому. Робочий також був під градусом, але за госп він буквально не міг стояти і тримався за стіну з останніх сил. «Якого біса тебе сюди занесло?» – не міг заспокоїтися Ілля. «Ішов, дивлюся, відчинено». «А що ти робив у морзі?» – підключився цей Тарас. «Нічого», – Олекс дивовно глянув «Я й не був там». «А куди ж сюди потрапив?» Лише вийшовши з-під Олег зрозумів, його вивели іншим виходом, дійсно підморг, адже двері, яким він скористався дві години тому, не відчинялися. Замок закис і ключ лише виколупував, звідти і ржу. Блік сидів на сходах, ледве теплий, і махав пальцем, критично оцінюючи намагання Олега відчинити ті кляті двері. «Слухай, чого ти доколупався до них?» – не витримав Тарас. «Та вони з часів Хрущова не відчинялися». Може, ми йшли по домах? Давай довеземо тебе, щоб ще куди не вляпався. Вони були відчинені, майже по складах, промовив Олег. Слухай, і так завтра тільки тертимуть, як ти у підвалі блукав, сказав Ілля. А поки дійде від Гоздору до кадрів, то з'ясується, що ти був не сам. І знайшли тебе не ввечері, а зрання. Специфіка району. Швидко це у вас розуміло, промовив Олег. А до чого тут кадри? Я так просто не плачема медвій До слова, прийшлося. Вони підвели за госпа, запхали до ниви і повезли здавати додому. Сидячи в машині, Олег потер пальці правої руки, відчищаючи їх від чорного та масного. Ідучи від безнадійно зачинених дверей, через які потрапив до підземелля, він таки мацнув непомітно від усіх найржавих завісах. Мастило доволі свіже, лишилося на пальцях. Коли заматана охустку жінка знову привела Павла на знайоме подвір'я, там стояла інша стара бабця і розводячи руками голосила «Людоньки, та як же так, серед білого дня, та що, що вона таке робиться, ой господи, що, мамо, що таке?» Жінка кинулася до неї «Та як же так, я зайшла за хлів, а він там у куфайці, подертий, з бородою, схопив вила, а ті, що біля хліва стояли, і втікати» Я кричу, а він через паркан. «Що, мамо, вилав, крав?» – незрозуміла жінка. «Та як же ж, серед білого дня, та такого ще світ не бачив. Може циганякі, або що? Тепер, кажуть по телевізорі, усякі лекетили бувають. Які там лекетири?» – скривився поглоз. «Звичайний бомж. Хто-хто?» – обидві вилопалися на нього. «Бомж», – повторив Фельдшер. «У нас, наче, таких ще не було», – здивувалася жінка. «Тапер кругом є», – забіре він. «Ходімо до діда». Ситуація не змінилася на краще. Дід стурбовано мацом власний живіт. «Я ж казав вам», – продовжував тлумачити Павло, тій самій жінці, дідовій доньці, «що іноді сильніше опухає. Ставте компреси, перейде». «А чому опух уже на животі?» – не заспокоїлася донька. «Він там і не вдарився». «Ема Тома», – пояснив Павло, «завтра побачите, на цьому місці сенець буде». Коли Олег увійшов до ординаторської, медвідь та Голою читали якусь газету. Відкрутивши кран, він почав мити руки, а потім запитав, повернувшись до колег, а що ви там таке вивчаєте? Візьми, почитай, не відриваючись, запропонував Голою. Цікава стаття. І про що там? А я сам не розумію, про що, Ілля нарешті дочитав. Ліда принесла, таке пишуть, що волосся дибки стає. Зараз у газети газетах таке пишуть «Не за оплечима, Олег. Ні, ти почитай», – насідав на нього Медвій. А потім казатимеш. Пишуть, що в лікарні десь під Миколаєвом загинув молодий хлопець, тому що його бусімто не хотіли оперувати. В нього, як потім встановили, була проривна виразка. А хірурги на хоро дивилися і продовж трьох днів не брали на операцію. «Почитай, почитай». Он пишуть, що батьки хлопця перед ними мали на колінах стояли, щоб оперували сина. А далі все годиться про злочинців у білих халатах. Лише цього зараз бракувало. На тлі нав'язливих думок про те, хто міг зачинити двері у підвалі за його спиною, як і взагалі. Чому могла ця пригода скінчитися? Не спрацюй мобільний. Зіткнувши, Олег схилився над газетою. Масивний чорний далеко не новий джип неквапно котився по горбатій дорозі, Узбіччя, якої густо заросло кущами. За кермом сидів старий Ганс, який вже третій рік доносив у Тачанові ідеї добра та побутової культури для тих, хто безнадійно заблукав на нелегкому еволюційному шляху. Чуже серйозне хворе суспільство важко всмоктували його цілющі ідеї, більше спокушаючись на гроші. Тим не менше він із незгручним обличчям погойдувався отак руху і мурчавши своєю рідною мовою. На задньому сидінні, застеленому поліетиленовим у кілька шарів, лежав металічний агрегат, який німець віз на ремонт до Тачанова. Попереду місіонер несподівано побачив криву сукувату дровеняку, що перегороджувала дорогу. Під'їхавши притул до перешкоди, Ган зробив здивоване обличчя, хоча насправді давно вже припинив дивуватися усьому, що бачив тут, і з'явився за ручку дверцят. Вони вже навіть почали відчинятися. Це добре було видно тому, хто сидів, заховавшись у кущах. Дверцята так і не розчинилися. Очевидно, німець передумав. Зачинивши дверцята, Гансу увіткнув понижену передачу, повільно наїхав величезними колесами на дровиняко і м'яко перевалив через неї передом, потім так само і задом. Той, хто спостерігав за цим, заховавшись у кущах, лише прокотнув, і опустився на одне коліно Спираючись на землю рукою Які були затиснуті старі ржаї вила Олег тепер сидів за столом сам Дочитуючи несподівано підсунуту колегами газету Медвіді з голоюхом влаштувалися на дивані Беженер продовжував щось крачити Ну що, прочитав? Та він лише нерозуміючи скривився Ні, нас таке могло би статися не заспокойся, Ілля. У нас, згадаю, не могло. А там, де ти працював у Харкові, тим більше знизав плечима Олег. Ось і я так думаю, сказав Ілля. Я взагалі хоч би і не можу уявити, що таке можливо. Скажи мені, якщо у тебе була би хоч сота доля побоїв, що у хворого перфоративна виразка, ти міг би не зазирнути йому живіт? Я б не міг, поводився Олег. І я б не міг. сказав Ілля. «Ну, припустимо, ми з тобою були б повними ідіотами, або злочинцями, як тут пише. Так он іще Тарас є. Він би сказав, хлопці, ви що, ошизили?» І зазирнув би сам. «Ні». «Ти можеш собі уявити, що люди, які попрацювали в архірургії куп років, могли б чудити таке, як тут написано?» «Навряд чи, погодився Олег. Навіть, якщо припустити, ніби вони дійсно були такими валянками, або настільки байдужими, то ясно, влетіли б уже давно, десь раніше». Тут пару разів за день думаєш, ось що було б, якби помилився або прогавив. Колеги, а я вам ось що скажу, відізвався Голеюх. Тут ще з однієї причини написана повна нісенітниця. Прикиньте, якби ви навіть на 200% були впевнені, що у хворого в животі немає катастрофи, а родичі, як тут пишуть, стояли на колінах, пухто з вас розсяби живі тільки за це. Від даремно зробленої дірки в животі ще ніхто не вмер. Ось вигукнув медвідь. «Ось тверя задумка. Я згоден». Найкрутіший хірург у подібній слизькій ситуації не ризикнув би. Зробив би розріз сантиметрів на п'ять і зазирнув би у живіт. Від цього хворий не помре. Якщо чесно, взагалі не розумію, що за хвійня тут написано. Можливо, там були якісь особливі обставини, які не зміг або не схотів зрозуміти обмежений кореспондент. Припустив Олег. «На вирогідніше, це був якийсь атиповий випадок». Важкий для діагностики. А журналісти під гарячу руку вирішили влаштувати розправу. Розбомбили якийсь шпиталик на манер нашого. Шпиталик, у Борисові ти знаєш, що такими речами можна розбомбити? Ти подивись, який зараз імідж у нашій медицини, взагалі нульовий. Народ і так давно в розчарувався. Більшість людей вважає медицину поганою. Їм плювати, хто в цьому винен. Погані лікарі чи штопі чиновники та ідіотські закони. Люди не бажають у це вникати, їх просто не влаштовує кепська медицина. А вона бідна взагалі, невідомо на чому ще тримається. За таких умов її ще бомбою трахнути по голові, і більше нічого не треба. Дійсно, погодився Тарас, статейка дешева, виключно на емоціях, писана некомпетентною людиною, а читатимуть ще менш компетентні, охотимуть і дивуватимуться, які ми гади. Ну, розпинати нашого брата в суспільстві завжди було популярно, зауважив Олег. Це на того, що і починається громадянська війна, відразу ж трощать євреї. Так само і з нами. Стереотип. Популярно, бо зручно, пояснив Голею. Спробуйте присалюдну зганьбити, припустимо, шахтаря, мовляв, напився і не вийшов у зубій. Або продавця за те, що когось образив. Ну то що, хто це читатиме, а ось лікарі, це інша справа. Нам належить завжди бути на місці, завжди тверезими, завжди готовими, ще пак. За нами надто цінний товар, а не дай Бог, що дійсно погодився би Женар, який досі мовчаль. Тільки я би назвав це не товаром, а матеріалом. Найцінніший матеріал, який може бути в суспільстві, в життя та здоров'я людей. І ті, хто працює з ним, хто не має права ані халявити, ані помилятися, повинні, я гадаю, знаходити на якомусь виключеному положенні у цьому суспільстві. Інакше вони автоматично стають цапами від дубайлами. Тобто всі можуть виробляти, що хочуть, а ти мусиш бути зразком сумління та чистоти, бо ти лікар. Більше того, ти не маєш права на помилку, хоча така ж жива людина, як інші. Уяви собі, всі можуть помилятися, а ти – ні. «Завідуючий нас із Харкова якось проскочив на симпозіум до Штатів», – сказав Олег. «І відносно цього деякі цікаві речі розповідав. У них там смертність від лікарських помилок стоїть на дев'ятому місці серед усіх причин смерті. Ви тільки замисліться, з їхнього бюджету щороку відраховують близько 40 мільярдів доларів на всілякі компенсації, пов'язані з лікарськими помилками. Розумієте, американський лікар, який участь та проходить стажування вдвічі довше за нас – Має право помилятися. Закон це передбачає. Лікар платить страховку і хворий платить страховку. Якщо лікар помилився, до справи залучаються адвокати і все вирішується цивілізованим шляхом. А в нас? Ні, ви хоч знаєте, що у нашому законодавстві усі наші юриспруденції взагалі не існує такого поняття, як лікарська помилка. Є халатність, злочинні дії, нанесення шкоди і так далі. Просто помилок не буває. Лікарі всього світу іноді помиляються. А ми – ні. Просто нюнсець якийсь, здивовано пробурмотів Бажинар. Напевно, це і вам завтільки робив там, що дивувався. А от і ні, заперечує Олег. Він їх більше здивував. Йому просто не вірили, коли сказав, що у нас, хірург з вищої категорії, держава платить за день грошей на 10 буханок хліба. Якийсь гуморист виступав, додав Бажинар. Чи то Петросян, чи то Задорнув. Мені фраза сподобалася, що у нас лікар отримує зарплатні менше, аніж найдешевша повія. Колеги, ви вдумайтеся, це ж взагалі безпрецедентно. Але навіть не це дивує, перевив Головюх. Валентина Івановичу, ви найдовше серед нас працюєте. Скажіть, ви колись бачили, припустимо, хірура, який би зробив операцію, не дбала на тій підставі, що його в суспільстві не цінують і мало платять? Комусь із вас за життя доводилось бачити таке? Я особисто не зустрічався. Але ж ні, суспільство однаково намагається за першої ліпшої можливості тебе схопити за волосся і пикою клятву Гіппократа. Аго! – обізвався раптом Міля, який вже давно учав. Я бачу, ви з себе почали накручувати улюблену тему лише за чіпи. Якого біса? Держава наша плювала на нас, і ще сто років плюватиме. Ви ж однаково зараз підете і далі робитимете все на совість. То чого розводити ці безлузді дискусії? «Ні, ви на нього гляньте», – здивувався Бежгенар. «Ти ж сам почав». «І взагалі несподівано», – згадав Тарас. «А чого ти не йдеш і не займаєш кабінет? Чого ти третій тиждень тут, в тут, ординаторський? Ти ж тепер завідуючий». Не зрозумів, з дивовно на нього Ілля. «Ви що мене, відчуваєте? Я що, тут зайвий? З колективу виставляєте. Ніхто тебе не виставляє, заспокоює Олег. Але він правив. Дійсно, чому ти кабінет за приходиш? не солідний Несолідно якось. Шех повинен мати власний кабінет, а не товктися в ординаторський. Не знаю про Бормонтів медвідь. Мені й так не зле». А чого ти дійсно, Ілля Петрович, взявся зі свого боку й бежинар. Службою ж повинен хтось керувати. Тебе призначили, от і сідай. Між іншим додав голою, як на мене, ще саме тебе хотів би бачити на цьому місці. Ти там знаєш, що він хотів, буркнув Ілля. Ну, гаразд, не робіть проблеми. Іду, ще гніних перев'язок не робив. Ага, Олег Вікторович, то ти йдеш завтра на товариство хірургів замість мене? В стокіту двері був тихий та обережний, після чого ординаторський з'явився районний рентгенолог Завіташ. Якщо йому вдавалося зустрітися з Бежинаром, а за родом діяльності обох це ставалося нерідко, розмова з медичним завжди перетворилася та рибальську і затягувалася надовго. Цього зразу Завіташ навіть не помітив травматолога, хоч і почав із порогу пильно глядати все приміщення. Ваня гукнув його Бежинар. Іван Іванович, що ви дивляється, ти їздив у Верхній чи ні? Хлопці, недоволено про той, мій терпець урвався. Тепер ходитиму по відділах, і де побачу нездані рамки, зразу до головного, я скоро не матиму на що знімки вішати. А ми при чому не зрозумі, медвідь, вашим хворим найбільше знімків робимо, а рамки кидаються будь-де, це взагалі без меж. Учора йду з роботи, дай до гляну, може ливи повиростали. А вона за черешній землі стерчить». Вже заржавіла? Ні, ну все можна зрозуміти, але щоб рамки у посадках валялися. Олег відчув, як щось здригнулося у середині, але двері стукнули, і за вітаж з них так само несподівано, як і з'явився. Псих, промовив Бажинар. кому не потрібні його рамки? А що означає білі черешні? проковтнувши, запитав Олег. У посадці тій довгий, куди квітка відкривається, метрів за двісті, є дика черешня, одна єдина, стара, грубезна. До речі, смачна та солодка. Твоя нещасна, що солодка, пошкодував би женар. Ягоди, як поспіють, хлопці лазять за ними, а на корі вже чого тільки не вирізали, і з трьох боків, і з п'яти. Далі Олег не чув, про що вони говорили. Рамка засіла в голові. Мимоволі уява намалювала серед поодиноких дерев темний силует у каптурі. Під ним немає нічого. Взагалі він правий вісь своєї медвії. Отака наша безгосподарність. Радянський стереотип. Не моє. Ще не навчилися цінувати те, що маємо. Праду казав. Скоро без трусів полишаємося. Може і ніж ампутаційний десь там біля неї валяється. Цього ранку Олег з'явився в лікарні о сьомій. Виїзд було призначено на дев'яту. Потрібно було обігти хворих та зробити перев'язки. На додаток дурна рамка і ще дурніша медвідова фраза міцно засіли у голові. Писанина автоматично переносилась на завтра, ординаторських нікого не було. Але біля дверей вже походжав показного виду чоловік. Він привітався і провів лікаря поглядом. Проте не встиг в Олег одягнути халата, як той постука, і стромив голову, проріз дверей. «Пробачте, будь ласка, а завідувачі коли буде?» Гадаю, о пів на дев'яту. «Ого!» ти розпочалу, глянув на годинник. Це пізно. А я вибачаюсь, ви також хірург. Пробачте, я у всіх відділеннях знаю, а з вами ще не знайомий. Я тут не так давно працюю, ви той Олег. А що ви хотіли? Можливо, ви мені допоможете. Я із районної адміністрації, зам по культурі. Васечко, чоловік простяг руку. У мене в обласному центрі сьогодні важливий захід із участю всіх він красномовно показав головою, навіть міністр культури приїжджає, а я ще й з доповіддю, як назло в мене нарив утворився після ін'єкції, вже тиждень терплю, мучуся, гадав, перебуду захід, тоді прийду різати, а сьогодні як навмисно, були так, що можна з глузду з'їхати, ніч не спав. Обличчя зама по культурі висловлювало вічає. Лікар провів пацієнта до перев'язочника і Васічко соромлячи скинув штани, а заразом і труси, показуючи болячку на сідниці. Після ін'єкційний абсцес, константував Олег, якщо розкрити, відразу стане легше. Може встигнемо, чиновник дивився благально, я не витримаю до кінця дня. Встигнути то встигнемо, не впевнена промив Олег, але як ви потім поїдете, я не знаю навіть. А чому здивався доїх? Я сюди якось доїхав. Та й ви кажете, одразу легше буде. Справа в тому, що коли зазріжемо, утвориться рана, пояснив Олег, і з неї днів зодо порядно тектиме. Да й розкривати краще під загальним знеболенням. А після наркозу, поки оклигайте, певний час пройде. Ну, я вас прошу, продовжував благати Васічко, я терпітиму під уколами. Зрозумійте, якщо я туди не потраплю, це буде ЧП на рівні районної адміністрації. У нас район по культурі минулого року перше місце зайняв. Раз, перебив щось вигадимо, тільки скоренько, бо я також до області збираюся, виїзд на дев'яту. Щойно Павло вийшов із машини та розчинив двері фапу, одразу побачив, що та ж сама жінка в хустці бігла до нього. Доктор, захекано промовила вона, з дідом зовсім погано. А що таке? здивався Павло. На ранок вже і яйця попухли, і все репить, наче сніг. Обличчя Павло стало стурбоване і навіть промайнула тінь переляку. Ну, якщо вже яйця, зосереджено промовив він, потрібно до району вести, Викликаємо швидку терміново. «Дякую, лікарю!» – сповзаючи зі столу, промив брав Васічко. Вигляд культурі після перебутої процедури аж ніяк не можна було вважати геройським. Олег на цей час уже мив руки. «Ви мене виручили, з мене прочитаються. А, лікарю, а коли ця пов'язка змокне, скільки часу витримає?» «Дуже швидко змокне», – запевнив Олег. «І на штани перейде?» «Звичайно, ви заїйте до аптеки і купіть жіночих прокладок», – порадив Олег. Таку прокладку просто зверху на пов'язку приліпіть пластером, її на півдня стовідсотково вистачить. А як почуєте, що вона стала важкою, відірвете її і знову приліпите. Гарантія, що штани чистими ж залишиться. Ми у Харкові завжди так робили. Клас, страдів Васічко. Олег Вікторович, а може і ви зі мною? Довезу вас до самої обласної лікарні. Ні, дякую, відмовився Олег. Нас вестимуть. Беженар разом із Чуром вийшли з ревніційного відділення і попрямували до Павла, який застиг на сходах, відчуваєте себе явно не свої в своїй тарільці. Обоє лікарі виглядали вкрай невдоволеними. «Якого біса ти його два дні маринував?» – накинувся на фельдшера Беженар, чітко вимовляючи кожне слово. У нього травма грудної клітки, підшкірна емфізема. «Ти що, зовсім не доганяєш?» «Та я думав про мим рипало. вдарився, а воно і спухло». «А ти що, не бачив, що воно поширюється далі і далі?» «А ти що, не чув, що воно рипить під пальцями?» – не витримав щур. «Уже на промежину перелізли. Я взагалі такого, чесно кажучи, не пам'ятаю. Коли я побачив, що вже й там спухло, зрозумів, що біда, і продовувався, Павло. Ну, зрозуміло, би беженар. Власні яйця врятували хворого. Якби не спухли, що дійсно трапляється вкрай рідко, фельдшер би бідолагу ще за два дні маринував, а потім вже й ховав. А так злякався, додав що, що пак, такий важливий орган спуг. Отже, дійсно, біда. Та шия міг, він руками-ногами рухав, белькотів погло. — Іди з моїх очей, — сказав Баженар, — і наступну разу, не знаєш, бери машину і відправляй. Червона лада загальмувала біля аптеки. З водійського місця на силу виліз елегентно вдягнутий Васічко, Боязко помацав рукою своє заднє місце, глянув на годинника і несподівану прудку чурнув сходами догори. Доброго ранку, привітався чиновник. Пробачите, у вас жіночі прокладки є? Звичайно. Які вам? У тому той справа, що мені скаломбурив зам по культурі, що не лікар на прорізав, а зверху порадив таку прокладку приліпити, щоб на одяг не протекло. Ну то беріть оці, жінка поставила перед ним упаковку, ці найбільше набирають. «Що, цілу пачку, таку велику? Звичайно. Дружині потім віддасте. Дуже гарні прокладки». Чоловік розрахувався і швидко вислинув із аптеки. Чорний джип їхав по дорозі на Фертилівку, розбризкуючи калюжі. На пасажирському місці поруч із Німцем сидів ніхто інший, як Арсен Миколайович Бліщ. Загос Тачанівської центральної районної лікарні. Людина з двома бородавками – Ганс уже не муркував, підніс свої рідні мотиви, а терпляче щось утлумачував попутнику. Я єснай бізнесмен, я є й делать бізнес у фас в страні. Мова його несподівано перервалася. Дровеняк, як він переїхав двічі ще вчора, сьогодні продовжував лежати на тому ж місці, тільки ще більш незручно, вигинаючись догори. Тепер не було можливості переїхати її навіть з джипом. Майн год! Ганс похитав головою, Ето є. Цікавий людин. Ком, Арсен, если ми не уперемо этот сухой дерев, он путь валяться тут до новий ход. Ком, цугере, Арсен, Командовін, він, беручи дровеняку за грубий кінець, щоб перекинути на озбіччя. Цієї ж миті позаду затріщали кущі, І пролунав крик, схожий на рев. Ламаючи гілки з придорожніх хащ, викотився зарослий мужик з вилами в руках. Обличчя було подерте, вбране в обірвану одежину, очі його скаженно зіркали. Закричавши «Гітлер капут!», він кинувся на ворогів. Обличчя Ганса видовжилося, щелопа відпала, і німець, лишивши деревину, зробив кілька невпевнених кроків, а потім повним ходом деревину по дорозі, кумедно розкидаючись своїми циркулярами. Бліч зорієнтувався набагато швидше. І почав тікати першим. Але до свого нещастя зашпортався за камінь, що надміру стирчав догори, і, втрачаючи рівновагу, почав загрібати руками по шляху. У наступні секунди Ганс почув за спиною нелюдський крик свій я! свій. І відразу ж А. Ну ось так. розчароно промовив Голоюх. Ти все шефа любив критикувати, а тим часом уже Перерав більшість його методів та звичок. Навіть взяв за правило мною постійно прийом затикати. «Ну, Тараса, доводи Медвідь, – ну ти ж як дитина. А хто ж заткне? Он Вікторович також ходить. Усім нам доводиться робити те, що не подобається. Та й з Савчуком. Ну хто ж вивень, що він такий бідовий? Куди його подінеш?» «Гаразд», – сказав Голоюх. «Але я подумаю, яку ж з тебе компенсацію здерти? Раз ти вже зав. Лади». Ілля зійняв обидві руки догори на знак згоди. А тепер іди, потіш, Валентину. Вона, напевно, ще не знає, що Савчук пропав. Блаюх вийшов, нічого не відповівши. Обласний палац культури вирував. У вестибюлі ходили та стояли групами парадно вдягнені люди, здоровенна зала вже була наполовину заповнена, і туди продовжували заходити. Васечко ще раз оцінив себе перед зеркалом, тоді, озираючись, непомітно помацав місце. Яке зараз хвилювало його найбільше І попрямував до зали Але на ще його зупинили троє цілком задоволених добродію Ти ба Роман Петрович власною персоною Ось вони наші флагмани Посміхаючись, вони по черзі тиснули йому руку Це були зами сусідніх районів Ну ходімо, розповіси, як ти дійшов до такого життя І район довів Та я вже сідати хотів, нерішуче запротестував Васічко «Яке там сідати? Ми чули ти відразу на трибуну». «Ой», – відмахнувся течальницький зам, – «ти гадаєш, воно мені потрібно? Я вже не радий». Ну, гаразд вже, не тушуйся, ходімо до буфету, ще 17 хвилин я. коли я тебе в бачу». Буквально схопивши під пафи, колеги потягли нещасного Васічка до буфету, продовжуючи жартувати та сипати дотепами. Напрасований лівої штанини Тачанівського зама по культурі тихенько вислизнуло щось біло-червоне і залишилося лежати на підлозі посеред коридору. Елегантно вдягнені пані та панове в обходили цей дивний предмет, роблячи відповідні вирази обличчя. Рафик Тачанівської лікарні загальмував біля тротуару поруч із корпусами обласної лікарні. Ада Васильівна, яка сиділа попереду поруч із водієм, Повернулася до товариства. То що, шановний, як ми домовлятимемось, О котрій годині збір? Компанія загомоніла, Прекрасно підбила підсумки Ада Васильівна. Отже, орієнтуємося на Олега Вікторовича. Йому найдовше. Збираємося тут о пів на четверту. Чи у кого є ще якісь справи? Мазини і так далі. Взагалі-то я збиралася ще дещо встигнути, напевно, сказала Оля. Але до того часу повинна справитися. Якщо ні, то не чекайте. Повернуся автобусу. Отже, пів на четверто. Кого не буде, за 20 хвилин повертатиметься самотужки. А машина з начмедом рушила далі. Ну що, вперед, доволі оптимістично, промовив Мапенко. А я ще таки воску, сказала Оля. А мені цигарки купити, без особливого оптимізму, промовив Олег. Ну, як знаєте, і махнувши рукою, статист рушив до корпусів, похитуючи дипломату. Вони перезирнулися. Чи він так радіє, не зрозуміли? «Не знаю», – відповіла Оля, «я взагалі-то не любитель цих виїздів до області, маю на увазі справу. Адже нашу брата тут, як правило, не хвалять, в основному дають чертів та нові вказівки». «Це точно», – погодився Олег. «У такому випадку, як ви приймете мою пропозицію поліпшити поїздку, я збираюся запросити вас на каву. Ви пам'ятаєте?» Якусь мить Ольга думала, а потім відповіла, «Ну давайте, тільки в цьому разі нам доведеться повертатись якимось із вечірніх поїздів». Лаштовує, сказав Олег, отже ходімо. А як же ваші цигарки? здивувалася Оля. У мене щойно розпакована пачка. Дивиться навмисно. Ну я ж узявся позбавляти вас від. До Віталія Івановича не маю якоїсь особливої антипатії, посміхнулася вона. Що ж, маю я і для себе колись постаратися, цілком серйозно відповів Олег. Тачанівський зам по культурі Васічко, який міцно тримав у руці склянку мінеральної води, несподівано зблід і помасав в себе пояса. А потім скочив і, не звертаючи уваги на здивованих друзів, триминув із буфету. Куди загулькали мене з догін. Ще п'ять хвилин. Та чиновник, не обертаючись і якось незграбно припадаючи на ногу, прямував у кут коридору, де розташовувалися туалети. Відмежа хвороба з розумінням зауважив один із компаній. А кому перед міністром виступати? Багатозначно промовив інший зампок культури. З іншого боку, від бухвету, де вони сиділи під ціною, яку прикрашав стенд наші магмани, залишалося валятися найкраще, якщо вірити телевізійній рекламі прокладка «Олвейс». Що давно вичерпала власні резерви. Народ продовжував кидати підозріли погляди на цей доволі недоречний тут предмет, доки пані в синьому неловному халаті, прибігши на всіх парах, невідомо звідки не зребла її війником і поклавши край цьому неподобству. Сидячи у пустому кабінеті, Тарас нервово постукував ручкою по столі. За дверима масте гамір, відвідувачі змучилися чекати. Нарешті почалися швидкі кроки і, розчинивши двері до кабінету, влетіла квітуча медсестра. Її добротні 75 кілограмних заточений у цілком пристойній форми, навіть здійняли при цьому невеличкий вихор повітря, у невеликому приміщенні. За якимись сторонніми думками вона встигла танцюючою кодою дістатися до середини кабінету аж коли побачила лікаря, якого явно не чекала зараз тут уздріти. Обличчя Валентини посів дурнуватий вираз і вона затинаючись промовила «Сьогодні ви тут, доктор?» і, бачите, вже видужала замість відповіді похмуро промовив головюх. А півгодини тому ледве повзала. «А ви б хотіли, щоб я до кінця життя кульгала?» – скривилася моя сестра. «Ну, дякую, доктор. Будь ласка!» – змигнувши, відповів він. «Де ти ходиш? Не бачиш, скільки хворих під кабінетом?» Вітнувшись, сестра не вдоволено розчинила двері. Вийшла бабця, що явно приїхала з села, густосі та із затягнутою сумкою. «Прошу сідати!» – запросив голові. «Слухаю вас!» – «Га!» – закричала вона, нахиляючись до лікаря і приставляючи долоню до власного уха «Що вас турбує?» – подібним чином крикнув туди Тарас. Валентина, втискаючись за стіл, лише скривилася. «А», – зраділа бабуся, – «нічого не турбує». «То навіщо ж ви прийшли?» – продовжував кричати лікар. «А, тут інший доктор сидів. Він казав здати аналіз сечі. «То давайте я поділюся», – запропонував голоюх. Бабуся полізла до сумки, витягла і поставила на стіл за купорною пластмасовою кришкою, а зверху ще й за шматочком слофану повну півлітрову банку сечі. Бабусю, кривлячи, закричав Тарас, це не сюди, сечу до лабораторії несуть, сюди дають лише папірець із результатом. Валю, заведи її, бо заблукає. Месетра невдоволено вилізла вирізала із-за столу і таки трохи накульгуючи для вигляду, зникла з бабцею за дверима. Зачекайте, будь ласка, хвилинку, почувся з... Коридору знайомий голос. І в кабінеті з'явилася ланько, тягнучи за собою жінку років близько тридцяти, стурбовану, то дещо знічен. «Тараса Васильовичу, слухай, почала вона, вручаю, тут справа не зовсім ординарна. Обидві гості сілися на кушетку, не дивляться хвори. Це жіночка з родини мого чоловіка, до ж справа Могорячова». «Так, так, Могорячова», – підтвердила друга жінка. «А в чому ж справа не витримав головів?» «Ну, кажи», – підштовхнула Світлана Сергійна, Зібравшись із духом, жінка видала поістині безпрецедентну фразу: Треба полікувати італійський геморой по телефону. Що? Голов'юх вирачився на жінку, а потім і на лікарку. А ви спочатку поясніть, що це за різновид такий? Мені невідомий. Ой, скривилася Сіла Сергія недовольно глянувши на родичку. Ти як скажеш? Це вона нічого не вміє пояснити, слухай мене, її рідна сестра поїхала до Італії, ну, на заробітки, а там її геморой зовсім замордував. Він і раніше регулярно загострився, а тут зовсім сказився. Каже, біда, хочу все кидай і їдь назад. А Вона ще й грошей на дорогу не відробила повністю. Та й потім, хто її там чекатиме? Пропаде робота, катастрофа, одним словом. А там що, лікарні немає, здивався головю. Та є, знову підключилася до розмови родичка. Але курс лікування у перерахунку на долари кілька тисяч. Операція взагалі фантастика, до 20 тисяч доходи. 20 тисяч зелених присвісно Тарас, за один геморой. Добре жінь там живеться. Я б за 2 тисячі всі італійські геморої згоден був пропорувати. Чекайте, а не зрозуміло, як ви хочете, щоб я її лікував? По телефону один голос заявили обидві. Добрий день, здивався Тарас. Я вам що, Кашпіровський? Може, її ще й пропірувати по телефону? Тараса, усмикнула його Ланько. Давайте по серйозному. Там наша співвітчизниця на чужині кінчається. А ти тут гострословиш. Давай серйозно. Так як серйозно, борюся той? Ти гуляєш, як можна геморой по телефону лікувати? Там буває купа різних ускладнень. Звідки я знаю, яке з них виною тому, що в неї зараз болить? Це ж подивитися треба. Лікування ж не однакове. Так ти з нею побалакаєш, вона тобі розповість. Давай. Лікарка кинула родиці та витягла сумки мобільний телефон. «Ну, пані, ви даєте, – промовив голоюх. Ой, лікарю, ми вам залишаємо, – сказала родичка. Вона вам пообіді зателефонує, ви вже постарайтесь. А телефон потім кому віддати? Це вам, – вона казала в особисте користування. Так вона матиме змогу тільки що відразу з вами проконсультуватися». Обидві піднялися і пішли до дверей. «Але я нічого не гарантую, – заволав у слід їм Тарас. Ви уявляєте, як це, Геморой, заочно лікувати. Усе буде гаразд, чарівно посміхнулася родичка. Я знаю, ви дуже хороший лікар, а і що буде потрібно, вона повернулася до столу та змовницьки нахилилася до ігружа. Сестра казала, що зніме його на відеокасети і надішле вам. Кого його? не зрозумів Голеюх. Геморой, здивовано вигукнула вона. Вони вийшли з кабінету, насилу розминаючись у дверях із Валентиною. І що? Також можна буде собі на пам'ять залишити, сам до себе промовив Тарас. Що не зрозуміла, Валентина? Італійський геморой, відповів він. А що хіба такий буває, здивалася вона. Виявляється так, клич, нехай заходять. Але габір загальне недоволення, що зійнявся у коридорі про те, що ще хтось намагається пробитися до камінету поза чергою. Двері розчинилися. І двоє представників міліції затягли попід руки завгоспа, який згинався вдвоє та жалібно стогнав. Одною ногою він ще якось намагався переступати по підлозі, друга ж просто волочилася за ним. «О, Господи!» – Валентина лише сплеснула руками. «Що сталося?» – запитав головюх, підводячись і допомагаючи їм. Міліціонери поклали бліща животом донизу на тапча, і один із них зовсім захеканий пояснив. «Ось, доктор, забирайте вашого завгоспа!» Вила йому в задницю засадили. І що я з ним тут робитиму, здивався Тарас. Треба було просто у відділення. Давайте тягніть туди. Ей ні, відрубав інший. Це же ви самі. Нам іншого тягти треба. То давайте хоч з того одразу у відділення. Що ж ви до поліклініки неходячих носите? А другий взагалі не до вас. Уже віддихавшись, відповів сержант. Тут до психіатра, віначе як із глузду з'їхав. Міліція покинула кабінет, Іди дзвони до хірургії, сказав голові їх намагаючись стягти штари з бріща, щоб подивитися до рани. Нехай з ношами приходять. Помираю, Тарасе Васильовичу, стогнав той. Півметра би вище, все, кранти. Ті самі двоє сержантів, але вже у супроводі капітана Панчишина, вели тепер коридором другого поверху, дальнобійника Мітю. Він був той ж самий подертий, куфайці, яку добу невідомо де, та в одному кросівку. Щитина вже перетворилася на бороду. Пристебнутий до одного з сержантими браслетами мітя йшов молочки, розхриставшись та виставивши груди. Панчишин постукав та вічини двері з табличкою психіатр. Будь ласка, запросив доктор Кульчицький, який на той час, вільний від хворих, перебував думками на третьому поверсі. Мітю завели до кабінету. О господи, лікар мимоволі піднявся за стол. Де ви його взяли? Ось, похмуро промовив капітан. приймайте. Партизана зловили, як у тому анекдоті. Сорок років по війні, а він досі поїздив, повітря висаджує. А якщо серйозно, запитав Кульчицький. Куди вже серйозніше? Панчишин зняв кашкет та витер лоба. Лаштував засідку на нашого німця, поклав деревину поперек дороги і попер з вилами. А ще Хайль Гітер кричав, додав сержант. «Тьфу! Тобто Гітлер Капут! Як вас звати?» – запитав лікар затриманого. «Нічого не скажу, відрізав той. Нікого не видам. Можете розстрілювати». «Та ніхто не збирається вас розстрілювати, заспокойтеся», – сказав Кульчицький. «Ви розкажіть, що з вами сталося». Двері до кабінету знову розкрилося, і туди увірвався мужик, убраний у стару затерту шкирянку. Супроті ще одного бельсінера. «Міття!» – закричав він, кидаючись із порога до затриманого і обіймаючи його. «Міття! Це ж мій напарник! Ми із ним пів світу проїхали!» Дописавши папери, Кучицький віддав їх капітану. Ось, сказав він, за цим направленням просто до приймального. Отже, психушка, уточнив пан Чішин, а ви впевнені, що він дійсно здвинутий? Може придуриться? А мотиви інші. Ніякий він не здвинутий, заперечує Кульчицький, але в даний час у нестями – це 100%. Реактивний психоз – стан, який потребує термінового лікування. Тільки дивіться, нехай обидва ваших з ним їдуть, бо він буйний. Медвідь з голоюхом вийшли з перев'язочної, скидаючи на ходу маски. Ну ти даєш, звичайно, промовив штовхаючи колегу в бік. Прогресуєш, починав із веделки в дупі, а тепер ж цілий вила. Несмішно, скривився Тарас. Зовсім не смішно. Що з ним тепер робити? А що, розмірковував голос Ілля. Раними задренували, антибіотики призначили. Он напарник того партизана вже й до аптеки побіг. Казав, що куплятиме всі ліки, які належать. Так що нехай лежить. Головного треба повідомити. За гос не менше, як на два тижні вибув. У коридорі хірургії з'явилася завгінекологія Оксана Євстахівна. І лікарі відразу ж повернулися до неї. «Слухаємо вас, Оксана Євстахівна!» – почав Медвідь. «Чим зобов'язані такою честю?» – підкопив Тарас. Олексана Євстахівна завжди весела та дещо грабувата, зараз ніяк не реагувала на їхні жарти. «Хлопчики», – сказала вона, – «у нас нещастя. Знаєте нашу медсестру Люду? Ну давно вже в нас працює на посту пологом. Ага, черненька така Люда, оточнив Тарас. Так, у неї вчора в Греції чоловік загинув. Ну знаєте, як усі зараз на заробітках». Несчастий випадок на будівництві. Ніхрена собі про Ілля. Чого раз телефонували? Потрібно якось перевозити. Уявляєте, скільки це кошти? Ось скидаємося. Хто скільки може. Візьмете участь вашим відділенням. Звичайно, сказав Ілля. Зараз дам старшій команду. Нехай починає збирати. Дякую, промовила зал. І діти є, запитав Тарас. А як же, двоє. Старша збиралася до інституту поступати. От і поїхала на навчання донці заробити. Заробив. Ось так, промовив Ілля. Мій старший за три роки також поступати схоче. А за п'ять молодший. Куди мені їхати? Мені легше, сказав Тарас. Аналогічні проблеми за вісім років чекають. Може що зміниться? Хрін там зміниться, зліснуєт у «На половину сьомої почне показувати. Піду, скажу, любі, нехай збирає». Двері зали розчинилися, і вишукане товариство почало виливатися до вестибюля. Відразу вщинився гамір, біля буфетів з'явилися черги. Троє знайомих і далі продовжували щось тлумачити Тичанівському заму по культурі, який відчував себе явно не у своїй тарільці». «Та ну його буфет», – говорить один із компанії. «Ідемо просто прогуляємося 10 хвилин. Однак він зараз, крім води, нічого не питиме». «Дарма, між іншим». «Дарма, дарма», – підтримали двоє. «Та не хвилюйся, ти так виступиш. Ти завжди краще за всіх умів тріпатися». Продовжуючи тримати за руки Васічка, який наче набрав до рота води, чиновники просувалися неквапно коридором, роблячи вже друге коло. Та раптом їхню увагу привернуло щось біло-червоне, що лежало майже посередині зали. Товаристо підозріло походило це місце, перешіптуючись та кидаючи туди коси погляди. Ті ж, кому довелося бачити це неподобство, вже вдруге викочували очі і щось обурено бобоніло. Васічко миттєвий зблід і видер руку колеги. Оба-на, промовили з його знайомих, на такому поважному зборищі ще й посередині. А Тачанівський зал уже біг повним ходом у напрямку туалету. Олег швидко йшов до виходу з території обласної лікарні, до призначення часу залишалося ще близько 40 хвилин. Але він поспішав. Олег Вікторович почулося позаду. Він обернувся. Ольга вже підводилася з лавки у лікарняному парку, де сиділа, чекаючи на нього. Бручний костюм відверто личив їй. Щоправда, цей вже був інший, не той, в якому йому доволися і двічі бачити її в лікарні, але пошити за тим самим фасоном. Обличчя Олега висловило здивування. Він навіть мимоволі глянув на годинник. «Не хвилюйтеся», – сказала Ольга. «З вашим годинником усе гаразд. Просто у мене дещо не склалося. От сижу тепер тут і на вас чекаю». У них в кадрах комп'ютер поламався. Чекала, поки відремонтують. Не відремонтували. Довелося все під руки переписувати, а як порвалося, дякуюся, вже пізно кудись їхати, не встигну до вас. Ну так, здивувався Олег, у чому проблема? Їдемо, робимо вашу справу, а потім, якщо залишиться час, розважатимось, а як ні, то іншим разом. Вона посміхнулася. Але ви ще не знаєте, в чому полягає моя справа? Яке це має значення? Він знесав плачима. Навже щось таке, де із мене зовсім ніякої користі. Ольга засміялася. Просто я мала до своєї сестри заїхати. Вона у мене тут живе. Тим паче, вчора я їй телефонувала і обіцяла, що буду. «Ну тоді їдьте», – запропонував Олег. «Стигнете, потім я зустріну, і поїдемо на вокзал. Може навіть із півгодини часу на якийсь бар або кафе залишиться. А ви, як запротестувала Ольга. І взагалі, ви ж допомагати збиралися щойно. Он вже буде без різниці». Ну це зовсім інше, завагався він. Це навіть не зручно, з кимось. Ну це вже ви, Олег Вікторович, на компліменти напрошуєтесь. Зовсім не з якимось. І ви це самі розумієте. Тим паче ми з сестрою і великі подруги. Зовсім свої люди. Так що все зручно. Замість якогось генделика поп'ємо кави в домашній обстановці. До того ж, моя сестра розумна і гарна жінка. І не заміжня, між іншим. «От, це вже мені якось без різниці. Ось мішка його вийшла, при цьому цілком щирий. Ви так упевнені? «Ольга жартома насупилася. На всі сто відповів, Олег. Гаразд. Якщо ви запрошуєте, то їдемо, а по дорозі купимо коробочку цукерок і одну гвоздику». «Чому саме гвоздику?» «Ну, не знаю. Несподівано розгубився Олег. Напевно тому, що подарувати гвоздику – це так індиферентно виглядає. Троянду, припустимо, це вже щось означає». А Гуздика – так, жест пристойності. Справді здивувалася Ольга? Сподіваюся, не образилася? Ні, звичайно, вона знизала плечима. Це ж не мені. Ходімо. Тачанинський зам по культурі незграбно влаштувався за трибуною, незважаючи на те, що привід для його появи перед товариством працівників культури в області був більш почесний, вигляд Васічка – Віддавав якоюсь зацькованістю, наче його покликали сюди не хизуватися, а ковтати пілюлю. Проговоривши механічно більшу частину запланованого, бідака вже відчував перспективу скоро зникнути звідси. І на завершення я хотів би згадати трискотів він, ковтаючи слова, і явно намагався стояти трохи боком, та зігнувши, що не було б у районі ніяких зрушень в галузі культури без належної уваги до нас і з боку районної адміністрації та її голови Михайла Петровича Бручина. «Загалом, дякую всім!» І запхавши руку до кишені якось неприродно глибоко, наче намагаючись щось зловити, мало не на рівні колін. Він скрилено покульгав зі сцени під аплодисменти залу та президії. Сам міністр культури у президії повернувся до нього півоберта, аплодуючи разом з усіма. Але задоволений вираз несподівано зник із обличчя високого гостя, звільняючи місце для цілком природного здивування – коли чергова прокладка, сяючи відвертими та недоречними кольорами, вилізла з цієї ж лівої штанини Васічка, залишаючись на сцені для загального огляду. Вони не квапно йшли широкої вулиці. Рух транспорту заспокоювався, засвітилися перші ліхтарі. Людей на тротуарах поменшало. «Давайте повільніше», – попросила Ольга. «Я чогось дуже змучилася за день». Чіпляйтесь за мене, запропонував Олег, підставляючи зігнуту в лікті руку. Дякую, промила вона, тільки зважте, тут нас можуть побачити. Що маєте на увазі, не зрозуміли? Цієї вулиці йдуть усі, хто у нашому напрямку. А ось там вона показала рукою, зупиняються автобуси, щоб добрати пасажирів. Тож є теоретична можливість зустріти когось із Тачанова. Олег лише посміхнувся. Знаєте, я ще настільки прийнявся вашим провінційним етикетом, щоб перейматися таким. Ну, тож, гадаю, якби хтось побачив, то лише позаздрив мені. Ну, дякую за комплімент. У голосі Ольги не було особливого натхнення, тому Олег запитав. А вас це, напевно, хвилює? Та загалом ні, відповіла вона. У крайньому разі не на щоб відмовитися від пропозиції. Бачите? Ледве повзу. До того ж, я не збираюся розгулювати завтра по тачану ось так ще з, з кимось. Дякую. Оля посміхнулася. Ви не образилися, що ми так нікуди й не пішли. Звичайно, ні, завірив Олег. Ми чудово провели час. На того ж вийшло так, що пригостили знову ви мене. Отже, в мене і залишається привід для запрошення у відповідь. Червона лада, що їхала у тому ж напрямку, несподівано загальмувала і почала здавати назад. Ось бачите, сказала Ольга, нас вже пізнали. Цікаво, кого це хоче підвезти, вас чи мене? Гадаю, швидше вас, висловив припущення Олег. Із машини, що зупинилася біля бровки, з великими зусиллям виліз нещасний Васічко. Він мало не плакав і, тримаючись рукою за місце нижче спини, кинувся до них. «Олег Вікторович, якби ви знали про мої пригоди, скільки я пережив!» «Але ж я попережав вас», – виправдовувався лікар. «Я ж казав, що це авантюра, що після такого належить у лікарні лежати. А ви мушу, мушу!» «Та я нічого», – продовжував вибрити той. «Я розумію, сам ви А ви, може, додому?» Так, берете із собою? Беру, здивувався з по культурі. Не те слово. Олег Вікторович, вибачте, звичайно, а ви машиною не керуєте? Ну, припустимо, відповіло, але правої з собою немає. Та Господь з ними, я ледве живий після всього, сидіти взагалі не можу. А тепер щось сплю за кермом. А ви що, може ліки якісь приймали? поцікався хірург. Випив дві пігульки, анальгіну і дві діаметролу. Ну, ви даєте, Олег схопився за голову. Це ж за кермом заснути можна. Хто вас так «Ніхто», – простогнув той. «Гарал», – погодився Олег. «Лягайте назад і спіть, але якщо зупинять штраф за ваш рахунок». «Добре-добре», – пормутів Васічко, лізучи на заднє сидіння. «Мене брат начальником нашого даї Тачанівського. Ви не знали? Викрутимось». Машина взяла з місця. Олег їхав неквапно, сутеніло і на зустріч машини з увімкнутими фарами. Позаду голосно хропів Васічко, Ольга сиділа у півоборта до Олега, склавши руки на сумуці, що лежала в неї на колінах. «Ось так я і з'явилася у відділі кадрів», – розповідала вона. «У крайньому разі робота спокійніша за попередню. Зарплатня, звичайно, не надто велика, але окремий кабінет. Ніхто тебе на голові не сидить. А в мене якраз такий час був, що хотілося подалі від усіх сховатися». «Розумію», – погодився Олег, «а хоча не тактовно про таке питати». «Що ви хотіли запитати, що мене смикнуло вийти за нього заміж?» «Так, я справді цього не розумію», – погодився він. «Як вам сказати? Була молодою, не надто розумною, а найголовніше...» Жінка зробила паузу, вагаючись, чи варто це говорити. «Боялася, що мене так ніхто і не візьме, а тут шанс випав». «Ви жартуєте, але цілком серйозно гляну на волю?» «Ні, я зрозумів, просто на черговий комплімент напрошуєтеся». «Нічого я не напрошуюсь», – тихо відповіла вона. Коли мені було 16, я вдарилася коліном, і воно дуже боліло. Дрібниця, звичайно. Мама мені спиртовий компрес поставила та пішла на роботу. А я схотіла зігріти чаї. Коли запалювала сірник, знаєте, буває таке, відлетів, запалений шматок сірки, потрапив туди. Усе спалахнуло, а я так перелякалася, що не змогла загасити. Бігаю, кричу, а воно горить. Як стояв компрес кругом, мої, так і обгоріло. Потім цілий рік по лікарнях, кілька пересадок шкіри, а шкіру брали з іншої ноги, трохи вище, ну ви знаєте, як це робиться. Звичайно, вам відомо, як оглядає тіло після таких опіків та операцій, а мені 17 років, після цього зовсім дах поїхав. Це я зараз тверезо дивлюся, а тоді? Мене ще в школі, між іншим, найгарнішою в класі вважали. У її голосі знову з'явився жартіливий відтінок. Тоді ви прогресуєте, сказав Олег, я чув вас тепер вважають найгарнішою в течанові". Ольга розсміялася, від чого Васічко відразу припинив хропіти і запляпкав. Все таки напросилася. І хто ж це так вважає? Є така річ, громадська думка, пояснив Олег. Вона не належить нікому, можу лише додати, що я з нею згоден. Дякую, промовила вона. Ви вмієте підняти настрій. За півгодини машина зупинилася поблизу до поверхового будинку. Васічко на силу прокинувшись, переліз на водійське місце і прибумротівши кілька сів вдячності. Від'їхав. Хоч би в стоп не в'їхав, стурбовано промовив Олег. Зовсім сонний. Ви знаєте, зауважила супутниця, в мене чомусь таке враження, що його пригоди на сьогодні ще не скінчились. Сплюньте, сказав Олег. Ну що ж, дякую вам за гарний день. Гадаю, я не створюю якісь незручностей у вашій сестрі. Це я вам дякую, відпила Ольга. І що довезли також. А що до сестри, жодних проблем. Навпаки, ви їй сподобалися. Чи гляди, телефон ваш попросить. Вона в мене жінка рішуча. Ви вже щось вигадаєте, раді Бога, попросив Олег. Скажіть їй, що в мене четверо дітей, наприклад. А якщо це її не злякає? Ну, він на мій завагався. Тоді скажіть, що я вже ваш. Це точно допоможе. Так? Її жартіливі інтонації зникли. Цікава ідея. Гаразд. Я подумаю. На добрані, сказав Олег, просягаючи її руку. До завтра, тувала вона, торкаючись до його пальців. Гарна постать зникла в дверях під'їзду, а за п'ять хвилин у вікні на другому поверсі увімкнулося світло. Як виявилось, Ольга дійсно наче в воду дивилася. Пригоди Тачанівського зама по культурі на цьому ще не скінчилися. Коли його дружина, яка працювала кухарем у місцевому ресторані близько 11 з'явилася вдома, змучений Васічко вже хропів наповнув, вкрившись із головою. Синок його, добряче вже бурмило 16 років, сидів із наушником біля телевізора і дивився на відео якийсь концерт. Підійшовши до нього, серйозна дама, якою була Олена Степанова, рішуче постукала пальцями по наушникам. Хлопець здригнувся і зняв їх із голови. Ма, ну чого тобі? Усе терчись, так до Кирила промовила вона. Чи як там у вас? Терчись. А готуватися хто буде? Чи ти гадаєш, вона сама поступиться так? Син лише роздратовано зітхнув і знову вдягнув наушники. Але мати цього разу здерла їх сама. Батько, коли приїхав, один тому, на підпитку. Я що, експертизу робив? Розбирайтеся самі. Я що, сижу, музику слухаю, нікого не чіпаю? Клей для шпарлер привіз? Не знаю, не говорили ми. Господи, Олена Степана зійна сняла руки до неба. Одному будинку 16 років живуть, а порозумітися нормально не можуть. Облишивши похмуре, майже двометрове чадо, жінка позаглядала по кутках, потім залізла до кишені чоловікової куртки, знайшла ключі від машини і подалася до гаража, щоб влаштувати ревізію. Не побачивши там клею та льдаш полер, Олена Степанина відчинила дверцята салону. Річ, яка лежала на килинку під переднім сидінням, відразу кинулася їй в очі. Це була носова хусточка, явно жіноча. Відразу, взявши невідомий предмет двома пальцями, Олена Степанина понюхала його, скривилася, а потім, відчинивши задні дверцята, залізла до салону. Клею не було і там, зате на підлозі біліло ще щось. Коли жінка взяла це щось у руки, обличчя її перекосилося, зблідло, а потім почервоніло. Предмет виявився використаною прокладкою. Мало не загорчавши, Олена Степанна смикнулася до машини. Заліпивши при цьому дверцятами у стіну гаража, дарилася головою об лонжерон і навіть не помітивши цього, кинулася до хати. На крані відика кілька стрижених дебільного вигляду молодиків звивалися і гугнявили, що своє. У наушниках гудів жорстокий реп. Тож відкинутий синок, поважного зама по культурі, не міг чути пронизливих криків, що лунали зі спальні. «Ох ти ж, старий кобель! – волала Олена Степанівна. З міністром у тебе зустріч, так? З міністром! Сину 16 років! Хворий ти! – Так, хворий! Я зараз тебе вилікую!» Я тобі зараз це знаєш, куди запхаю. Поміж цими фразами чулися глухі стусани та схлипи Васічка, який, впавши від несподіванків гнистяму, лише затулявся руками, навіть не намагаючись якось рятувати свою вражену гідність. Вийшовши від головного лікаря, Ольга побачила зі спини Олегу Опоста, що рухалася до виходу з поверху. Пропустивши когось, він зник на сходах. Задонова, зробивши кілька кроків, вона розчинила двері власного кабінету. На столі у невеличкій скромній вазі для квіти, яка була порожня вже кілька днів, з'явилася розкошна темно-червона троянда.